Подорож Вікстлан Вчення Дона Хуана, книга третя Написав Карлос Кастанеда Частина 2 Розділ 12 Бій сили Четвер, 28 грудня 1961 року Ми вирушили рано вранці І спочатку їхали на південь, а тоді на схід до гір Дон Хуан мав із собою гарбузяні глеки з їжею і водою. Перед тим, як і ти, ми встигли поснідати в машині. «Не відходь від мене», – сказав він. «Ця місцевість тобі не знайома, тому нічого ризикувати. Ти шукаєш силу, а тому все, що робитимеш, має значення. Спостерігай за вітром, особливо наприкінці дня, стеж за тим, як він змінює напрямок, і намагайся стояти так, щоб я закривав тебе від нього». Дони Хуане, а що ми будемо робити в горах? Ти полюєш на силу. А чим саме ми будемо займатися? Коли полюєш на силу, плану немає. Це нічим не відрізняється від полювання на здобич. Мисливець полює на те, що йому трапляється. Тому він завжди на поготові. Ти вже чимало знаєш про вітер. Це допоможе тобі самостійно полювати на силу, яка в ньому міститься. Але є і інші речі, про які ти не знаєш, однак вони, як і вітер, у певних місцях і у певній порі, стають центром сили. Силою не все так просто, як може здаватися, і не можна припнути і сказати, чим вона є насправді. Це ті відчуття, які в людини викликають певні речі. Сила – це дуже особисте. Вона належить тільки комусь одному. Мій вчитель, наприклад, самим лише поглядом міг змусити когось захворіти. Жінки в'янули на очах, як тільки зустрічалися з ним поглядом, але це не означає, що він постійно робив когось хворим. Траплялося це тільки тоді, коли він залучав свою особисту силу. А як він вибирав тих, кого робив хворими? Цього я не знаю, він і сам не знав. Ну, така природа сили, вона керує тобою, але й виконує твої накази. Мисливість здобуває її, а тоді зберігає як власну знахідку. Від цього його особиста сила росте і може вирости до таких меж, що він стає людиною знання. А як зберігати силу? Це знову залежить від відчуттів від і того, який тип поведінки властивий конкретному воїнові. Мій вчитель мав шалену вдачу. Відчуттям шаленства він і накопичував силу. Все, що робив, було виявом твердості й прямоти. Коли згадую про нього, то зіставляю силу, яка, не вагаючись, трощить усе, що стає її на шляху. І все, що з ним відбувалося, було саме в такий спосіб. Я зізнався, що не розумію, як можна накопичувати силу через відчуття. Це неможливо пояснити. Сказав він після довгої паузи. Ти мусиш сам це зробити. Він узяв глеки і завдав собі на плечі, а мені на шию повісив мотузку, на якій було нанизано вісім шматків сушеного м'яса. Це їжа сили, сказав він. До нихуани, а що робить її їжею сили? Це м'ясо тварини, яка володіла силою. М'ясо оленя, унікального оленя. Моя особиста сила привела його до мене. Цього м'яса може вистачити нам на тижні, місяці, якщо виникне така потреба. Жуй по шматку, але повільно і ретельно. Дозволь силі повільно вливатися у твоє тіло. Ми рушили. Була майже одинадцята година. Дунхон ще раз нагадав мені, як треба йти. «Стеж за вітром», – сказав він. Не дозволяємо виснажувати себе. Жуй м'ясо і ховайся від вітру в мене за спиною. Мені він шкоди не заподіє, адже ми добрі знайомі. Ми опинилися біля стежки, яка вела до високих гір. Небо захмарилося, отут -от мав початися дощ. Я бачив, як дощові хмари і туман спускаються з гір до нас. До третьої години ми йшли мовчки. Жування сушеного м'яса справді підбадьорювало. А спостереження за змінами напрямку вітру так мене захопили, що, здавалося, тіло перечувало найменші зміни ще до того, як вони траплялися. Я думав, що передбачаю хвилі вітру по тому, як мені тисне на грудну клітку і на легені. Я тільки відчував тиск і міг упевнено сказати, що зараз дійметься новий порив і не помилявся. Дон Хуан зупинився і озирнувся, наче намагався зорієнтуватися. Постоявши, повернув праворуч. Я помітив, що він також жує м'ясо. Я почувався бадьоро і був повен сил. Перейнятий вітром перестав стежити за плином часу. Ми зайшли в глибокий яр, а тоді почали підніматися одним із схилів на мале плато високої гори. Ми були високо, майже на вершині. Дон Хуан виліз на скелю над краєм плато і допоміг мені вилізти також». Скеля була подібна на склепіння над прямовистими стінами. Ми обійшли її по колу. Врешті-решт мені довелося рухатись навколо скелі на сідницях, упираючись ступнями і долонями. Я обливався потом і мусив постійно витирати мокрі руки. Раптом побачив біля вершини гори невеличку печеру, наче зал, виколопаний в камені, з балконом і двома колонами з обох боків. Дон Хуан сказав, що ми тут і зупинимося, адже печера безпечна, бо замала, щоб бути лігом для левів чи інших хижаків. Занадто відкрита, щоб там плодилися гризуни, і надто продувається вітром, щоб стати прихистком для комах. Він розсміявся і додав, що це ідеальне місце для людини, бо жодна інша жива істота його не витримає. Старий почав лізти до печери, так немов був гірською козою. Я дивився і захоплювався його спритністю. Я повільно сповз зі скелі, а тоді почав бігти схилом гори до виступу. Останні кілька метрів цілковито мене виснажили. Я подумав, для того, щоб дістатися печери, як це щойно зробив Дон Хуан, треба бути молодим і в спортивній формі. Жартома запитав, скільки ж йому насправді років. Я настільки молодий, наскільки цього хочу, відповів індіанець. Головне – особиста сила. Якщо накопичувати її, тіло твоє стає спроможним на неймовірні речі. А з іншого боку, якщо розстринькувати силу, не помітиш, як перетворишся на старого товстуна. Виступ тягнувся зі сходу на захід. Відкритий бік, який мав форму балкона, був із півдня. Я пішов до західного кінця. В ній відкрився неймовірний краєвид. Дощу минув нас, наче прозора тканина, він звисав над низиною. Дон Хуан сказав, що поки дощ повернеться, у нас є достатньо часу, щоб спорудити укриття. Він звелів знести на виступ стільки каміння, скільки зможу, а сам узявся збирати гілки для даху. Через годину він звів стіну біля східного кінця виступу завдовжки завдошки майже фут, два фути завдовжки і майже три фути заввишки. Він заплітав і зв'язував гілки, які зібрав, і закріпив їх на двох стовпах, які закінчувалися розгалудженнями. Був іще один стовп, прикріплений до даху, який підтримував його з іншого боку стіни. Все це мало вигляд стола на трьох ніжках. Дон Хуан сидів на краю балкона, схрестивши ноги. Він звелів сісти праворуч. Якийсь час мовчав, а тоді прошепотів, що нам треба поводитися дуже звично». Я запитав, чи є щось конкретне, що мені треба робити. Він відповів, щоб я б брався записувати, і поводився так, наче сиджу вдома за столом і ніщо, крім записів, мене не турбує. В якийсь момент він штурхне мене, і я маю подивитися туди, куди він вкаже поглядом. Попередив. Щоб я не побачив, маю не зронити ні слова. Тільки йому можна було говорити безкарно, бо в цих місцях його знали всі сили. Я зробив, як він вилів, і провів годину за нотатками. Я занурився в завдання, відчув дотик руки Дона Хуана і подивився за його поглядом на туман за двісті метрів від нас, який спускався з вершини гори. Дон Хуан прошепотів мені на вухо, хоч був близько від нього, я ледве розчув. Поводи очима туди-сюди вздовж пасма туману, але не дивися просто на нього. Кліпай очима, не зосереджуючи погляду. Коли помітиш у ньому зелену пляму, покажи мені її очима. Я водив очима зліва направо по лінії туману, який наближався до нас. Можливо, минуло півгодини, почало сутеніти. Туман рухався неймовірно повільно. У якусь мить мені здалося, що я помітив слабке світло праворуч. Першою думкою було те, що цей зелений чагарник просвічує крізь серпанок. Коли зосереджено поглянув на те місце, то нічого не зауважив, але коли дивився не сфокусовано, знову відокремлював зелену пляму. Я показав це до Новіхуану. Він глибнув туди, а тоді зупинив на тому місці погляд і вже не відводив. Зосередся на тому місці погляд, сказав він, і дивися доти, поки не почнеш бачити. Я хотів запитати, що маю побачити, але він поглядом нагадав, що мені говорити не дозволено. Я почав знову дивитися туди. Трохи туману спустилося нижче і зависло, немов шматок чогось твердого саме в тому місці, де я бачив зелену пляму. Мої очі втомилися, і я кліпнув. Коли подивився, знову помітив, як частина туману наклалася на лінію серпанку, а тоді побачив смужку туману, яка мала форму містка і з'єднувала гору за туманом з тим іншим клаптем туману, що висів попереду. На якусь мить мені здалося, що бачу, як по містку, не завдаючи йому шкоди, згори спускається прозора полина, ніби міст був справді твердим. А тоді Марево стало настільки повним, що я виразно бачив різницю між темрявою під мостом на тлі пісковика, що висів над мостом. Я приголомшено дивився на міст, а тоді чи то я піднявся до його рівня, чи він опустився до мого. Я дивився на нього, а він був переді мною. Це була невимовно довга і рівна балка, без перил, але достатньо широка, щоб по ній йти. Нунхуан сіпнув мене за руку. Я відчув, як моя голова хитається зверху вниз і навпаки, а в очах неймовірно пекло. Я не свідомив потерих, а Дон Хуан продовжував трясти моєю рукою доти, поки я знов не розплющив очей. Він налив із глека води у свою долоню, а тоді вмив нею моє лице. Відчуття були неприємні. Вода була така холодна, що аж різала пори шкіри. Я зауважив, що тіло моє дуже тепле, ніби в гарячці. Дон Хуан швидко подав мені води, щоб я випив, а тоді хлюпнув трохи на вуха і шию. Я почув гучний і пронизливий крик птаха. Дон Хуан прислухався, тоді копнув ногою стіну з каміння, яка, впавши, обвалила дах. Він скинув гілля на чагарник, а потім одне за одним покидав туди каміння. Прошепотів мені на ухо. Попий води і пожуй м'ясо. Нам не можна тут залишатися. Той крик не належав птахові. Ми спустилися з виступу і подалися в східному напрямку. Стемніло так швидко, ніби на уші мені опустили чорну завісу. Туман був як непроникний бар'єр. Я й подумати не міг, що вночі він може так усе спотворювати. Не розумів, як до Нові Хуану взагалі вдається кудись іти, і як сліпий вхопився за його руку. Якимось чином я відчув, що йдемо краєм прірви. Мої ноги відмовлялися рухатись. Розумом я довіряв донові Хуану і був готовий йти, але тіло не хотіло, тому індіанцеві довелося волочити мене. Він, мабуть, добре знав ту місцевість, у якусь мить зупинився і сказав, щоб я сідав. Я не наважувався відпустити його руку. Моє тіло відчувало, і в цьому не було сумнівів, що сиджу я на склепінчастій скелі, і достатньо ворухнутися, як полечу безодню. Я знав, що сиджу на вигнутому схилі гори, бо тіло постійно ссувалося праворуч. Подумав, що так воно хоче утримати вертикальне положення, тому, щоб компенсувати це, з усієї сили подався ліворуч у бік Дона Хуана. Дон Хуан раптом відхилився, і я, втративши опору, гепнувся на землю. Земля повернула мені відчуття рівноваги. Я збагнув, що лежу на рівному місці і взявся обмацувати те, що мене оточувало – я чув, що торкався сухого листя гілок, блиснуло, і лок, блиснуло й на мить усе стало видно. Я бачив дона Хуана, що стояв ліворуч від мене, побачив високі дерева й печеру за кілька метрів від нього. Дон Хуан сказав, щоб я лісу діру. Я так і зробив, сівши спиною до каменя. Відчую, як Дон Хуан нахилився, а тоді він прошепотів, щоб я мовчав, навіть не думав говорити. Тричі підряд спалахнула блискавка. Я помітив, що Дон Хуан, схрестивши ноги, сидить ліворуч від мене. Печера виявилася всього лише невеликим заглибленням, у яке могло поміститися двоє чи троє людей. Не хтось вийти діру у камені. Я подумав, що вчинив мудро, коли вирішив залізти на вколішках, бо інакше розбив би голову. Завдяки блискавці я зрозумів настільки густий туман. Стовбури дерев були темними силуетами на тлі сірої стільни туману. Дон Хуан прошепотів, що блискавка і туман щепилися в бою сили, а я мушу не втрачати пильності, хоч би як сильно втомився, адже беру участь у цьому поєдинку. У цю мить спала блискавки перетворив усе на фантасмагорію. Туман мав вигляд білого фільтру, що рівномірно розсіював світло і був схожий на якусь громістку річ, що зависла між деревами, але внизу переді мною він рідів. Я зрозумів, що ми в сосновому лісі». Нас оточували величезні дерева. Якби не знав, де ми є, то міг би заприсягтися, що ми серед червоних дерев. Шквал блискав, око світив усе навколо на кілька хвилин. Я міг придивитися уважніше. Переді мною була стежка, на якій нічого не росло, а там, де вона закінчувалася, починався простір вільний від дерев. Блискало так сильно і так часто, що я не міг відстежити, з якого саме боку однак стало видніше, я почувався краще. Мої страхи та побоювання розвіялися відразу, тільки но я зміг бачити хоч щось крізь темряву, тому, коли між блискавками виникала пауза, не відчував дезорієнтованості в пітьмі. Дон Хуан прошепотів, що, мабуть, я вже достатньо надивився і пора зосередитись на звукові грому. Я усвідомив, що взагалі не звертав уваги на грім, хоч гриміло неймовірно. Дон Хуан додав, що треба йти за звуком і з'ясувати, звідки він з'являється. Уже не було шквалів блискавки і грому, а тільки короткі спалахи або удари. Гриміло, здавалося, завжди праворуч від мене. Туман поступово піднімався вгору, і я, звикнувши до темряви, міг розрізняти рослини. Блискавка й грім не вщухали. Раптом я усвідомив, що праворуч розвинилося і побачив небо. Гроза наче рухалася вправо. Після ще одного спалаху блискавки я помітив високу гору вдалині, праворуч від себе. Блискавка засвітила небо за горою, виразнивши її чорний обрис. Я вгледів дерева на вершині, схожі на чорні охайні витинанки, накладені на блискуче біле небо. Я навіть бачив купки хмар над горами. Туман розтопився повністю. Здійнявся вітер. Я чув, як на деревах ліворуч шелестить листя. Роза була надто далеко, щоб освітити дерева, але їхні темні стобори все ж можна було відрізнити від решти пітьми. Але світла блискавки вистачило, щоб помітити вервечку гір праворуч і ліс ліворуч. Здавалося, ніби стою і дивлюся на темну долину, в якій нічого не бачу. Я подумав, що блискавка й грім ніби десь в іншому її кінці». А тоді почався дощ. Я притулився до скелі так сильно, як тільки міг. Капелюх добре захищав від води. Я притиснув коліна до грудей, тому намокли тільки литки і взуття. Дощіло довго, але дощ був теплим. Я відчував це ногами. А тоді заснув. Мене розбудили голоси птахів. Я почав шукати поглядом до Хуана. Його ніде не було видно. Подумав би, що він залишив мене самого, але шок від побаченого навколо паралізував мене. Я підвівся. Взуття було мокрим, як і край капелюха, з якого на мене полилася вода. Я був не в печері, а під густими кущами. Спантеличини я стояв на плоскій ділянці між пагорбами, зарослими чагарником. Не було ніяких дерев, праворуч, як і не було долини ліворуч. Прямо переді мною, де мала бути стежка в ліс, ріс величезний кущ. Я відмовився вірити в те, що побачив, бо воно взагалі не відповідало моїм уявленням і не мало ніяких пояснень. Я припустив, що, можливо, спав так міцно, що Дон Хуан вирішив мене не будити і переніс на спині в інше місце. Я поглянув туди, де спав. Земля була сухою, як і там, де мав бути Дон Хуан. Я покликав його кілька разів, а тоді збентежено вигукнув його ім'я так голосно, як тільки міг. Він вийшов за кущів. І я відразу зрозумів, що старий знає, що відбувається. В його усмішці було стільки пустощів, що я не витримав і теж усміхнувся. Я не хотів гаяти часу на ігри з ним, а тому випалив усе, що думав. Я дуже ретельно розповів про всі ті галюцинації, які пережив уночі. Він слухав, не перебуваючи мене, але... Не зміг довго вдавати серйозно вираз обличчя, тому кілька разів засміявся та швидко опанував себе. Я три чи чотири рази просив пояснити мені хоч щось, але у відповідь він просто похитав головою, ніби нічого не розуміє. Коли я закінчив, поглянув на мене і сказав, «Ти маєш жахливий вигляд, можливо, тобі треба сходити в кущі?» Тоді риготнувши, додав, що краще зняти і викрутити одяг, щоб той швидше висох. Яскраво світило сонце, хмар на небі майже не було, ду легкий вітер. Дон Хуан сказав, що йде по якісь рослини і велів мені зібрати себе докупи і не кликати його доти, поки знову не буду спокійним і сильним. Мунь, був справді мокрим, тому я сів на сонці, щоб підсохнути. А тоді подумав, що єдиний спосіб заспокоїтися – це взяти записник і почати писати. Між працею над записами я вирішив перекусити Через кілька годин заспокоївся і покликав Дона Хуана Він був майже на вершині гори, коли відповів мені Наказав зібрати речі, а тоді підніматися до нього Коли я дійшов до того місця, звідки чув його голос То побачив, як він сидить на плоскому камені Дон Хуан узяв леки і почав виймати їжу Подав мені два шматки м'яса я не знаю, із чого почати, у мене було стільки запитань. Здається, він прочитав мої думки, бо щиро засміявся. Як почуваєшся? – греливо, – запитав він. Я не хотів відповідати, бо все ще відчував роздратування. Дон Хоган велів сісти на плоский камінь. Сказав, що в камені є сила, якщо посиджу на ньому якийсь час, відновлю власні сили. Сідай, – наказав він сухим тоном. Але цього разу без усмішки, тоді проникливо глянув на мене, я відразу сів. Він сказав, що я недбало ставлюся до сили, дозволяючи собі впадати в такий стан, і що з цим треба покінчити, бо інакше сила обернеться проти нас, і живими нам пустельні пагорби не покинути. Після короткої паузи Німе, між іншим, запитав, «Як у тебе справи з новидіннями?» Я зізнався, що мені важко наказувати собі дивитися на руки. Спочатку було трохи легше, але це могло бути пов'язано з новизною концепцією. Я не мусив взагалі нагадувати собі дивитися на руки, але збудження минуло, і в деякі ночі я взагалі цього не роблю. «Тобі треба спати з пов'язкою», – сказав Дон Хоан. «Дістати її не так просто, а свою віддати я не можу. Мусиш сам зробити від початку». Але зробити ти її не зможеш доти, поки не побачиш у сні. Розумієш, про що я? Пов'язку треба робити відповідно до певного взірця. Крізь неї має йти смужка, яка щільно прилягатиме до маківки. Звісно, ти міг би спати в замалій шапці, однак для основинінь краще, коли на голові маєш річ сили. Ти міг би спати у своєму капелюсі чи в каптурі, як монах, але це викличе лише інтенсивні сни, а не... Сновидіння. Дон Хуан замовк, а тоді почав швидко пояснювати, що необов'язково побачити пов'язку в вісні, на неї можна натрапити і тоді, коли не спатиму, завдяки якоїсь події, що ніби не стосуватиметься справи, як от завдяки спостереженням за птахами, рухом води, хмарами, тощо. «Мисливець, який полює на силу, спостерігає за всім», – сказав він, «і все відкриває йому якісь таємниці». Як можна бути впевненим у тому, що річ, за якою спостерігаєш, відкриє тобі таємницю? Я думав, що йому відома якась формула, яка допомагає правильно трактувати побачене. Єдиний спосіб, у який ти можеш переконатися, це дотримуватися всіх вказівок, які я давав тобі від першого дня нашого знайомства. Щоб мати силу, треба жити силою. Він приязно посміхнувся. Здавалося, старий більше не гнівається, він навіть легко поплескав мене по руці, я тоді сказав, жуй їжу сили. Я почав жувати сушене м'ясо і подумав тому, що можливо в м'ясі є якась психотропна речовина, яка і викликає в мене галюцинації. Відчув полегшення. Якщо Дон Хуан таки підсипає в м'ясо щось, тоді все можна пояснити. Я запитав у нього, чи є в м'ясі сили щось таке, про що я не знаю. Засміявся, але прямо не відповів. Я наполягав на своєму, кажучи, що заслуговую на правду, щоб не буду, що не буду ні злитися, ні ображатися, а просто прагну пояснити собі події минулої ночі. Я вимагав, наполягав, а згодом благав розповісти правду. Ти ви справді не всі вдома, похитав головою Дон Хуан у жесті безнадії. Маєш підступну звичку. Все хочеш пояснити собі на догоду. У м'ясі нема нічого, крім сили. Силу не вкладав туди ні я, ні хтось інший. Це сама сила. М'ясо олень, який був подарунком для мене, як нещодавно подарунком для тебе був кріль. Ні я, ні ти не вкладали нічого в кроля. Я не просив тебе висушувати м'ясо кроля, бо в тебе для цього замало сили, але сказав тобі з'їсти шматок. Через власну недалекоглядність з'їв ти його мало. Те, що трапилося минулої ночі, не було ні жартом, ні розіграшем. Ти зіткнувся з силою. Туман, темрява, блискавка, грім і дощ були частиною великого бою сили. Тобі пощастило, як зазвичай, і щастить дурням. Воїн віддав би все за такий бій. Я заперечив, що боєм сили це не могло бути, адже реально нічого не відбулося. «А що тоді реальне?» – дуже спокійно запитав Дон Хуан. «Ну, те, що ми зараз бачимо, – відповів я, показуючи на все довкола. Але міст, який ти вчора бачив, як і ліс, вони теж реальні. Якщо вони справжні, то де вони? Вони тут. Якби в тебе було достатньо сили, ти міг би викликати їх назад, але ти не здатний на це, бо думаєш, що корисно сумніватися і бурчати». Це не так, мій друже, не так. Є світи за світами, просто перед нами. З них не треба сміятися. Якби вночі я не схопив тебе за руку, ти пішов би по мосту, хотів би цього чи ні. А перед тим я врятував тебе від вітру, який переслідував тебе. А що сталося б, якби ви не захистили мене? Оскільки сил у тебе мало, він міг збити тебе зі шляху, або навіть... Вбити, штовхнувши врів, однак туман минулої ночі був реальним. У тумані з тобою могли статися дві речі. Ти міг би перейти на інший бік мосту, або впасти і розбитися на смерть. Усе залежало від сили. Певним ми можемо бути тільки щодо одного. Так чи так, але на місце й би. Така природа сили. Я вже казав тобі, що вона керує тобою, хоча й слухається твоїх наказів». Ось, наприклад, уночі сила змусила б тебе піти по мосту, але також і підтримувала б тебе. Я завадив тобі, бо знав, що ти не вмієш користуватися силою, аби з неї міст би розлетівся на друзки. До ніхуа, ви також бачили міст? Ні, я просто бачив силу. Вона могла бути чим завгодно. Для тебе цього разу сила була мостом. Не знаю, чому саме так. Люди – найзагадковіші створіння. — Доне а ви колись бачили в тумані міст? Ніколи. — Але це тому, що я інакше, ніж ти. Я бачив інші речі. Мої бої сили дуже відрізняються від твоїх. — Доне а що ви бачили? Можете розповісти? — Під час першого бою в тумані я бачив своїх ворогів. У тебе немає ворогів, бо ти не маєш ненависті до людей. Я... Ненавидів у той час. Я віддався ненависті до них, але більше цього не роблю. Я розвіяв власну ненависть, хоча свого часу вона ледь не знищила мене. Твій перший бій минув спокійно. Він не знищив тебе. Ти себе сам знищуєш сумнівами і намаганням усе пояснити. Ти виснажуєш себе цим. Туман добре повівся з тобою. Щось вас робить рідними. Він подарував тобі дивовижного моста, який тепер завжди буде там у тумані. Він постійно з'являтиметься перед тобою, і так буде до того дня, коли тобі доведеться піти по ньому. Я наполегливо раджу тобі від сьогодні не ходити самому в місця, де виникає туман. Принаймні, доти поки не знатиме, що робиш, це свідомо. Сила річ дивна. Щоб могти керувати нею, треба... Спершу хоч трохи її мати. Можна вчинити інакше, почати накопичувати її, робити так доти, поки не відчуєш, що готовий до бою сили. А що таке бій сили? Те, що сталося з тобою минулої ночі, було початком бою сили. Побачене тобою – місце сили. Колись ти розумітимеш значення цих слів. Те, що відбувалося, мало неабияке значення. До аби. Ви... Не можете пояснити мені це значення? Ні. Те, що ти побачив, це те, що ти самотужки завоював. Цим не можна ділитися, але події минулої ночі були лише початком, вступом. Справжній бій почнеться тоді, коли ти перейдеш міст. А що з іншого боку мосту? Це знатимеш тільки ти. І тільки тобі стане відомо, що в кінці стежки, яка веде у ліс... Все це може статися з тобою, хоча може і ні. Для того, щоб вирушити в подорож по невідомих стежках і мостах, людина мусить мати достатньо особистої сили. А що станеться, якщо виявиться, що сили в неї недостатньо? Смерть завжди в очікуванні. Щойно у воїна вичерпається сила, смерть просто торкається його. Тому пускатися в невідоме, не маючи для цього достатньої сили, дурість. Знайдеш тільки смерть. Я не слухав його, а грався з ідеєю, що в м'ясі є збудник галюцинацій. Мене це розважало, певною мірою навіть заспокоювало. «Не марнуй сил», – сказав Дон Хуан, так не прочитав мої думки. «Світ – це загадка. Те, що ти бачиш, є аж ніяк не всім, що справді існує. Всього набагато більше, настільки більше, що світ, по суті, Безконечний. Тому, намагаючись усе пояснити, ти просто прагнеш зробити світ знайомим. Ти і я, ми тут, у світі, який називаєш реальним тільки тому, що тобі він відомий. Світ сили тобі невідомий, тому реальним ти його не вважаєш. «Ми з цим важко сперечатися», – сказав я. «Але і прийняти цього ти не хочеш». Він засміявся і легко плеснув мене по голові. – Ти справді божевільний, – сказав Дон Хуан. – Та це нічого, я знаю, настільки важко жити як воїн. Якби ти дотримався всіх вказівок, які я давав, і застосовував прийоми, яких тебе вчив, то вже мав би достатньо сили, щоб перейти міст, достатньо сили, щоб бачити світ і могти зупинити світ. Доне Хуане, чому я мушу прагнути сили? Зараз ти не розумієш, чому, але якби накопичив достатньо сили, вона сама б дала тобі причину. Звучить смішно, правда? А чому ви захотіли сили? Як і ти, я її не хотів. Не міг знайти причини, для чого вона мені. Я мав ті самі сумніви, не дотримувався вказівок, які мені давали. Ну, принаймні, думав, що не дотримуюсь тим попри власну, дурну впертість я накопичив її достатньо, і одного дня моя особиста сила зруйнувала світ. А чому в когось виникає бажання зупинити світ? Ні в кого не виникає такого бажання. В тому то й річ. Це просто трапляється. Але тільки ну, ти довідаєшся, як це зупиняти світ, то збагнеш і причину це робити. Бачиш, одна з властивостей воїна полягає в тому, що він знаходить якусь причину і руйнує світ, а тоді відновлює його тільки для того, щоб могти жити далі. Я сказав, що найкраще буде, якщо Дон Хуан просто наведе мені приклад причини, через яку можна знищити світ. Він нічого не відповів. Сидів якийсь час мовчки, немов міркуючи над тим, що мовити. Цього я сказати тобі не можу. Це знання вимагає багато сили. Колись, попри все, ти таки житимеш як воїн, і можливо, накопичиш достатньо сили, щоб самому дати собі відповідь. Я навчив тебе майже всього, що треба знати воїнові перед тим, як рушити у світ і почати накопичувати силу. Але я знаю, що ти не готовий, тому мушу бути до тебе терплячим. Я знаю, що на те, аби потрапити у світ сили, може піти ціле життя. Дон Хуан глянув на небо, а потім на гори. Сонце вже заходило, а над горами скупчувалися хмар. Я не знав, котра година, бо не взяв годинника. Я запитав у Дона Хуана годину, а він розсміявся так, що впав і скотився в кущі». Тоді підвівся, потягнувся і позіхнув. «Ще рано, – відповів він, – треба дочекатися, коли над горами збереться туман, а тоді ти станеш сам на цей камінь і подякуєш туманові за прихильність. Дозволюємо підійти та огорнути тебе. Я буду недалеко і допоможу, якщо виникне така потреба». Чомусь перспектива залишитися наодинці в тумані нажахала мене. Я почувався по-ідіоськи через таку і раціональну реакцію. «Ти не можеш покинути ці безлюдні гори, не подякувавши», – сказав він твердо. «Воїн ніколи не обертається до сили спиною, не віддячивши за отримані послуги». Донхон ліг на спину, вкрив лице капелюхом, а тоді закинув руки за голову. «А як мені чекати на туман?» – запитав я. «Щось робити, поки чекаю». «Пиши, – відповів він з-під капелюх, – але не заплющуючи очі і не обертайся до нього спиною. Я спробував робити якісь записи, але не міг зосередитись, тому підвівся і почав ходити туди-сюди. Дон Хуан підняв капелюха і поглянув на мене, а тоді роздратовано наказав. «Сядь!» Він сказав, що бій сили ще не закінчився, а тому треба, щоб я навчив свій дух не боятися». Ніщо не мусить зраджувати мене. Звісно, якщо справді хочу вибратися з гір. Потім підкликав мене рукою і додав, що я маю поводитися так, ніби нічого незвичайного не відбувається. Адже такі місця сили, як те, в якому перебуваємо ми, мають схильність виснажувати людину, якщо її видає власне хвилювання. Треба бути дуже обережним, щоб не зав'язати з місциною нездорових стосунків, бо вони можуть назавжди прикути тебе до місця сили. А це місце не для тебе, бо ти його не знаходив. Затягни ремінь і постарайся не загубити штанів. Його слова спрацювали немов якесь закляття. Протягом кількох наступних годин я працював над записами, ні на що не відволікаючись. Дон Хуан заснув і прокинувся тоді, коли туман опустився за сто ярдів від нас. Він підвівся і почав усе розглядати. Я озирнувся, але спелі не відвернув. Пелена вже огорнула все внизу, спустившись праворуч від мене. Зліва туману не було. Здійнявся вітер, ніби для того, щоб штовхнути туман ще нижче, аби той повністю огорнув нас». Дон Хуан прошепотів, щоб я залишався там, де стою, зберігаючи безстрашний вираз обличчя, і стояв так доти, поки туман не огорна мене повністю. Тільки тоді ми можемо почати спускатися. Після цього він заховався за камінням неподалік. Тиша, що панувала в горах, вражала, але й лякала. М'який вітер, який ніс, туман шарудів, і в якусь мить мені здалося, що цей звук видає туман. Великі клапті серпанку спускалися з гір немов невідома біла речовина. Я принюхався до туману. Він пахнув сумішю чогось гострого і свіжого. В мене склалося відчуття, що туман тисне мені на повіки. Вони поважчали, я хотів заплющити очі. Стало холодно, свербіло в горлі, але я не наважився прокашлятися. Я підняв підборіддя і витягнув шию, щоб не кашляти. Здавалося, бачу товщину туману, немов мій погляд просікає його наскрізь. Очі почали заплющуватися, я не міг позбутися бажання спати і відчував, що будь-якої миті просто впаду на землю. Саме тоді Дон Хуан вискочив за каміння, схопив мене за руку і почав мною трясти. Цього виявилося достатньо, щоб повернути мені ясність мислення». Він прошепотів мені на вуху, щоб я біг донизу так швидко, як тільки зможу. Він буде бігти за мною, бо не хоче бути розчавленим камінням, яке полетить з-під моїх ніг. А тоді додав, що цього разу лідером є я. Це мій бій сили, тому мушу мати ясну голову і зректися з себе, щоб вивести нас звідти неушкодженими. «Це воно», – сказав він голосно, – «якщо в тебе не буде настрою воїна, ми можемо і не вибратися із туману». Я завагався, бо не був упевнений, що пам'ятаю дорогу назад. «Біжи, кролику, біжи!» – вигукнув Дон Хуан і штовхнув мене в спину. Розділ 13. Останній рубіж воїна. Неділя, 28 січня 1962 року. Близько десятої ранку Дон Хуан прийшов додому. А виходив, коли починало світати. Я привітався. Він усміхнувся і жартома потиснув мені руку з нарочною церемонністю вітаючись у відповідь. Сьогодні у нас невеличка прогулянка, сказав він. Сідай за кермо, поїдемо з тобою в одне дуже особливе місце, будемо там шукати силу. Він розгорнув дві сітки і в кожну поставив по дві гарбузові баклажки, одну з водою, другу з харчами, стягнув їх тонким шнурком і одну передав мені. Ми неспішно проїхали 400 миль, а тоді звернули з панамериканського шосе на дорогу з гравійним покриттям і подалися на захід. Їхали кілька годин і нікого не зустріли, аж мені здалося, що наша машина єдина на цій трасі. З часом я зауважив, що майже нічого не бачу, крізь лобове скло. Я розпачливо вдивлявся, намагаючись розгледіти дорогу проте. Безуспішно, бо вже споночило, а скло було обліплене комашною пилюкою. Я сказав дону Хуану, що нам треба зупинитися і протерти вікно. Але він заборонив зупинятися і наказав їхати далі, навіть якщо поволі, зі швидкістю пішохода, навіть якщо доведеться голову висунути в вікно, щоб побачити щось перед собою. Відтак додав, що зупинятися не можна доти, доки не прибудемо на місце. У якийсь момент він сказав повернути праворуч. Було так темно, ми здіняли таку куряву, що навіть фари не допомагали. Я з острахом звернув з дороги, бо боявся, що машина загрузне в піску. Але виявилося, що хвилюватися немає причин, бо дорога глиниста і добре втрамбована. Наступні приблизно сто метрів я проїхав на найнижчій швидкості, визираючи через прочинені дверцята. Нарешті Дон Хуан звелів зупинитися. Він сказав, що саме тут ідеальне місце для паркування, бо машина стоїть якраз за величезним каменем, який надійно ховає її від чужих очей. Ні, я вийшов і хотів при світлі фар роздивитися місцевість, у якій ми опинилися, але Дон Хуан вимкнув фари і голосно сказав, що нічого, гай ти час, пора замикати машину і негайно не йти далі. Він подав мені сітку з баклашками. Було так темно, що я... Зашпортався, і ледве не випустив її з рук. Дон тихо, тихо твердо сказав мені сісти і сидіти, поки очі не звикнуть до темряви. Але проблема була не в очах. Вони досить швидко звикли до темряви. Проблема полягала в моїй незрозумілій і безпідставній нервозності, що спонукала мене поводитися як несповна розуму. Я хотів знати, що відбувається, і став розпитувати. А куди ми йдемо? Поцікавився я. «Ми прямуємо в повній пітьмі до одного особливого місця». «А навіщо?» «Щоб з'ясувати, чи ти здатен чи ні продовжити полювання на силу». Я запитав, чи це такий іспит для мене, і що буде, якщо я його провалю, чи Дон Хуан не перестане розмовляти зі мною, ділитися своїми знаннями. Він ну, вислухав мене, не перебуваючи, тоді сказав що це ж ніяк не іспит, що він не збирається мене перевіряти, ми тут просто маємо чекати на знак. Якщо знак не з'явиться, це означатиме, що моє полювання на силу виявилося невдалим, і тоді я буду вільним від будь-яких зобов'язань і зможу лишатися нерозумним настільки, наскільки вважатиму за потрібним. Але в кожному разі він залишиться моїм другом і завжди радо зустрічатиме мене і спілкуватиметься зі мною. Я чомусь подумав, що мені не вдасться, і пожартував. «Знаку не буде, я знаю, мені не стане сили». Дон Хуан розсміявся і поплескав мене по плечу. «Не хвилюйся, знак буде, я знаю. Мені стане сили, в мене її значно більше, ніж у тебе». Ці слова здалися йому дотепними. Він ляснув себе по стегнах сплеснув у долоні і розреготався. Дон Хуан притурочив сітку мені до спини, і сказав іти на крок позаду нього, старанно ступаючи в його сліди, а тоді прошепотів драматичним тоном. Ми полюємо на силу, тож найменша дрібниця має значення. Також він пояснив, що, ступаючи в його сліди, я поглинатиму силу, яку він розсіює під час ходи. Я поглянув на годинник. Була одинадцята ночі. Він змусив мене виструнчитись, а тоді посунув мою праву ногу вперед, і таким чином я зробив перший крок. Тоді сам став попереду в таку саму позу, ще раз нагадав мені про те, що я мушу якнайточніше ступати в його сліди, і рушив. І дуже чітко прошепотів, що я не маю звертати увагу ні на що, крім його слідів і своїх кроків. Не маю дивитися ні вперед, ні довкола, тільки собі під ноги. Спочатку він йшов досить повільно. Мені було зовсім неважко потрапляти в його сліди, земля під ногами була досить тверда. Метрів зо тридцять я йшов безпомильно, аж раптом зиркнув убік і тут же наступив до Нові Хуану на ногу. Він засміявся і сказав, що з ним все гаразд, хоча я наступив йому черевиком на босу ногу і все-таки зауважив, що йти треба обачніше, бо до ранку хтось може стати калікою. Він сказав з усмішкою, без ущіпливості, в тоні, що не збирається страждати через мою дурість чи неуважність, і якщо я наступлю на нього ще раз, то він змусить мене роззутися бо босоніж. «Але я не можу йти без зуття», – рішуче відрубав я. А Дон Хуанд розсміявся так, що нам довелося зупинитися і перечекати, поки він заспокоїться. Він що це не жарти, бо ми йдемо на зустріч силою, я маю її торкнутися, тому кожен крок має бути досконалий. Перспектива пройтися бо ж пустею налякала мене, як ніщо інше. Дон Хуан пожартував, що мої родичі очевидці тих фермерів, які навіть сплять, взутими. Він не помилявся, бо я босим ніколи не ходив, і прогулянка по пустелі без черевиків для мене дорівнює самогубству. «Ця пустеля просто вирує силою!» – прошепотів він мені на ухо. «Тут нема чого боятися». Ми знову рушили вперед. Дон Хуан йшов ще помаліше. Через якийсь час я відчув під ногами податливий пісок, а не тверду глину. Стопи Дона Хуана грузли в ньому, залишаючи глибокі сліди. Ми йшли кілька годин, а тоді Дон Хуан попередив мене, що... Зараз зупиниться, тому я маю пільнувати, щоб не наступити йому на п'ятий. Під ногами знову була тверда земля. Здавалося, ми спинаємося на гору. Дон Хуан сказав, що зараз найкраща нагода – піти до вітру, якщо мені кортить, бо наступний доволі складний відтинок шляху нам доведеться долати жодної зупинки. Я глянув на годинник. Була перша ночі. Ми перепочили 10 чи 15 хвилин тоді, Підвелися, знову виструнчилися на своїх позиціях і пішли далі. Правду, казав Дон Хуан, перехід був доволі важкий. Ніщо і ніколи в житті не вимагало від мене такої абсолютної концентрації, як цей шлях. Дон Хуан йшов так швидко, а напруга через зосередженість на його слідах була така висока, що в якусь хвилину мені здалося, наче я вже не йду. Я не відчував власних ніг, ані стіп. Здавалося, ніби я ступаю в повітрі, якась сила несе мене далі і далі. Моя зосередженість була така всеохопна, що я навіть не зауважив, що почало світати. Аж поки раптом не зрозумів, що виразно бачу Дона Хуана попереду. Тепер я бачив його ноги його сліди, а вночі, правду кажучи, переважно вгадував. У якусь мить Дун Хуан зненацька стрибнув убік, а я за інерцією пройшов, ще метрів двадцять не міг зупинитися». Коли я став сповільнювати крок, ноги мої ослабли, затремтіли, я не втримався і впав на землю. Я підвів очі. Дон Хуан стояв і спокійно дивився на мене. Він не здавався стомленим, а я ледве переводив подих і обливався холодним потом. Дон Хуан взяв мене за руку і допоміг лягти як слід. Він сказав, що лежати треба головою на схід, якщо хочу відновити сили. Не відразу, але я розслабився не дав зболеному тілу відпочити. Через якийсь час я відчув, що сили відновилися, і встав. Хотів подивитися на годинник, але Дон Хуан не дозволив, затуливши долонею моє мої зап'ястя. Він обережно розвернув мене обличчям на схід, і сказав, що мій смішний годинник нічого путнього мені не скаже, адже нас оточує магічний час, і що скоро ми все з'ясуємо, чи я здатен полювати на силу. Я поглянув довкола. Ми стояли на вершині високого пагорба, а я хотів було підійти до чого, що здавалось мені краєм галявини чи щілиною в скелі, але Дун Хуан підскочив до мене і не пустив. Він наказав мені залишатися там, де я впав, і не сходити з місця, поки з-за гірських вершин не зійде сонце. Він показав рукою на схід, де щільне пасмо хмар нависало на добрі. Він сказав, що коли вітер розвіє ці хмари, і перші промені сонця торкнуться мого тіла тут – на вершині це і буде знак. Він звелів мені стояти непорушно обличчям на схід, виставивши вперед праву ногу, так наче я йду і дивитися на сонце, не фокусуючи погляду. Невдовзі ноги затерпли, заболіли гомілки, незручна поза завдавала страждань. Ноги мліли. Я тримався щодухою, що хвилини думав, що зараз впаду. Ноги трусилися. Я не міг опанувати себе, і саме тоді Дон Хуан сказав нарешті, що досить, і допоміг мені сісти. Пасмо хмар не зрушило з місця, ми не бачили сонця, хоч воно вже, напевно, зійшло на обрієм. Дон Хуан сказав на це тільки дуже погано. Я не хотів навпростить запитувати, які будуть наслідки моєї поразки, але... Знаючи Дона Хуана, не сумнівався, що він буде пильно дослухатись до того, що кажуть знаки. Але того ранку знаку не було. Ноги перестали боліти, я відчув полегшення. Я став походжати, щоб розім'яти м'язи. Дон Хуан делікатно порадив мені побігти на сусідній пагорб, нарвати там листя з одного куща і тим листям натерти ноги. Це мало вгамувати біль. З того місця, де я стояв, було добре видно великий пишний зелений кущ. Листя здавалося дуже соковитим. Я вже колись натирав ним тіло, але полегшення не відчув, хоча Дон Хуан стверджував, що цілющий ефект справді дружніх рослин непомітний простому оку, але наполягав, що ефект завжди є. Я збіг з пагорба, вибіг на сусідній, коли опинився на вершині, то зрозумів, що втома, бере верх. Мені перехопило дух, заболіло в животі. Я сів на впочівки, потім впав на коліна і так стояв, поки мене не попустило. Тоді підвівся і пішов шукати кущ, щоб нарвати листя, як радив Дон Хуан, але куща не знаходив. Я подивився кругом себе, я був певен, що стою саме на тому місці, де бачив кущ. Але там не було нічого, бодай трохи подібного. Але це було саме те місце, де я його бачив з протилежної вершини, це єдине місце, яке було добре видно звідти, де зараз стояв Дон Хуан. Я облишив пошуки і повернувся на свій пагорб. Дон Хуан уважно вислухав мою розповідь і поблажливо сміхнувся, коли почув слово «помилка». «А чому ти кажеш, що це помилка?» – спитав він. «Ну, бо куща я там не знайшов», – відповів я. «Але ж ти його бачив, правда?» Мені здалося, що так. А подивися, що ти бачиш тепер на тому місці? Нічого. Так, тепер я не побачив нічого на тому місці, де, як здавалося, різ кущ. Я спробував пояснити Дону Хуану, що це могло бути таке марево. Я був виснажений, тому міг побачити те, що хотів, а не те, що там справді росло чи не росло. Дон Хуан усміхнувся, вивчав мене поглядом, а тоді сказав, я не бачу помилки. Гору він той кущ на вершечку пагорба. Настала моя черга сміятися. Я уважно роздивився весь протилежний схил. В поле зору не потрапляла жодна подібна рослина, тож як не крути, коли я бачив кущ, це була справжнісінька галюцинація. Дон Хуан повільно пішов вниз по схилу і казав мені йти за ним. Ми зійшли на сусідній пагорб і опинилися на тому місці, де нібито мав бути кущ. Я засміявся з радості, що не помилився, куща немає. Дон Хуан засміявся і собі, а тоді сказав, «Іди на другий бік пагорба, там буде кущ». Я заперечив, що може на другому боці і справді росте кущ, але я не міг його побачити, тому це нічого не означає. Дон Хуан кивнув головою, мовляв, «Ходімо». Замість того, щоб зійти на вершину, а тоді спуститися на схил, він повів мене довкола пагорба і з багатозначним виглядом зупинився біля зеленого куща, навіть не поглянувши на нього. І так повернувся і подивився на мене. Це був якийсь незвичайний проникливий погляд. «Та тут, мабуть, сотні таких», – сказав я. Дон Хуан став поволі спускатися з протилежного боку пагорба, терплячи шукаючи такий кущ. Я йшов за ним. Таких рослин поблизу не було. Ми пройшли, мабуть, півкілометра, поки натрапили на другий такий кущ. Не кажучи ні слова, Дон Хуан пішов до першого пагорба. Ми вийшли на вершину, трохи постояли і пішли шукати ці рослини в протилежному напрямку. Ми пройшли півтора кілометра, але натрапили тільки на два кущі. Вони росли в копі і скиталися на велику зелену пляму, соковитішу, ніж усе, що росло довкола. Дон Хуан поглянув на мене з дуже поважним виразом обличчя. Я не знав, що й думати. «Дуже дивний знак», – сказав він. Ми повернулися на перший пагорб, зробивши чималий гак, щоб піднятися з іншого боку. Мені здалося, що він навмисно сходить зі стежки, щоб зайвий раз продемонструвати мені свою правду у цій місцевості таких кущів обмаль. І ми таки не побачили жодного. Піднялися на вершину, посідали мовчки. Дон розв'язав свою сітку. «Поїш, тобі стане краще», – сказав він. Він не приховував радості. Усміхаючись, він легенько поплескав мене по шиї. Я розгубився. Нові події посіяли тривогу, але я відклав її на потім, зосередившись на їжі. Після їжі я страшенно захотів спати». Дон Хуан нагадав мені про техніку скошування очей і запропонував знайти гарне місце для сну на пагоробі, де я бачив кущ. Я знайшов таке місце. Він назбирав там хмизу і виклав коло, діаметр якого дорівнював довжині мого тіла. Потім обережно виламав кілька гілочок і позамітав всередині кола. При цьому не торкався землі гіллям, тільки робив відповідні рухи над поверхнею землі. Потім Дон Хуан позбирав все каміння, яке було в колі, і склав його в центрі кола, посортувавши за розміром на дві кубки з однаковою кількістю камінців у кожній, малі до малих, великі до великих. «Дон Хуана, що ви збираєтеся робити з цим камінням?» – запитав я. «Це не каміння, це струни, – відповів він. – Вони триматимуть твоє місце». Дон Хуан взяв менші камінці і виклав їх по контуру кола, Валицею міцно вбиваючи кожен в землю Мене він в не пустив, лише сказав ходити і спостерігати за тим, що він робить І налічив 18 камінців, викладених проти годинникової стрілки Тепер біжи вниз і чекай там, при узніжжі пагорба, сказав Дон Хуан А я стану з краю, подивлюсь, чи ти в правильному місці Що ви збираєтесь робити? «Я збираюся скинути тобі кожну з цих струн», – сказав він, показуючи на кубку більших камінців. «А ти маєш викласти їх у вказаному місці так само, як я виклав тут малі. Але будь обачний, коли маєш справу з силою, мусиш діяти ідеально. Тут помилка дорівнює смерті. Кожен з цих каменів – струна, яка може вбити, якщо залишити її незакріпленою. Тому ти не маєш права на помилку. Твій погляд має бути прикутий до струни, коли її буду кидати, і коли вона впаде на землю. Якщо ти відведеш погляд хоча б на мить, струна перетвориться на звичайний камінь, і ти не зможеш відрізнити її від решти, каміння розкиданого довкола. Я припустив, що легше буде мені самому один за одним знести всі камені вниз. Дон Хуан засміявся і заперечливо похитав головою. Ні, це струни, сказав він. І треба, щоб я їх скинув, а ти підняв. Для виконання цього завдання знадобилося кілька годин. Рівень необхідної зосередженості виснажив мене. Щоразу перед тим, як кинути камінь, Дун Хуан нагадував мені, що треба бути уважним і сфокусувати погляд. І Це було дуже слушно, адже надзвичайно складно простежити за каменем, який кутиться згори, вдаряється об інше каміння і скидає його вниз. Коли я нарешті вивершив коло і повернувся на вершину, то думав, що зараз помру від втоми. Дон Хуан назбирав гілля і виставив ним землю всередині кола, а тоді дав мені трохи листя і сказав засунути його під штани і прикласти до тіла десь біля пупка. Він запевнив, що це листя зігріє мене і я зможу спати, нічим не вкриваючись. Я зайшов у коло і повалився з ніг. На гілі лежати було м'яко і зручно, я ліг і відразу ж заснув. Прокинувся, коли вже вечоріло. Було хмарно, вітряно. У мене над головою висіли густі купчасті хмари, а далі на захід вони стончувалися, переходили впересті, і крізь них раз по раз пробивалося сонце. Сон відновив мої сили. Я почувався бадьоро і щасливо. Вітер мене не діймав, я не відчував холоду, я сперся головою на руки і роззирнувся. Раніше я цього не зауважував, але... Пагорб виявився високим. На заході відкривався чудовий краєвид. Я бачив безмежний простір. За невисокими пагорбами до обрію простягнулася пласка пустеля. З півночі на схід здіймалися брунатні вершини гір, а на півдні виднілися безкінечні пагорби й долини, вдалені облямовані синюватим пасмом гір. Я сів. До Нахуана ніде не було. Раптом мені стало страшно, я подумав, що він міг піти, залишити мене тут самого, а дороги назад до машини я не знав. У мене знову ліг на підстилку з їля, якимось дивом мій страх розвіявся. Мене знову огорнув спокій і радість. Це був дивний стан, невідомий мені раніше, мої думки наче хтось вимкнув. Я був щасливий, повний сил, відчув радісне збудження, довгенькій вітерець із заходу, але холоду я не відчував. Хвилі вітру, ніби вода, накочувалися мені на лице, обтікали вуха, накочувалися знову. Я почувався так добре, як ніколи не почувався у своєму заклопотаному буденному житті. Я почав плакати, але не від жалю до себе чи смутку, а через незрозумілу радість. Я хотів залишитися в тому місці назавжди, і залишився, якби Дон Хуан не повернувся і не вирвав мене з того стану. «Ти достатньо відпочив», – сказав він, допомагаючи мені підвестись. Після цього ми повільно гуляли пагорбом. Ми йшли мовчки, Здавалося, він зацікавлений у тому, щоб я роздивився все як слід. Він поглядом або рухом шиї звертав мою увагу то на хмари, то на гори. Краєвид був неймовірний того полудня. Він викликав у мене захват і вічей, бо нагадував краєвиди з дитинства». Ми піднялися на найвищу точку вершини пагорба, на скелю, яка стриміла з землі, повернута на південь. Простори, які розкинулися в тому напрямку, були дійсно величні. Запам'ятай це місце, прошепотів Дон Хуан мені на ухо. Воно належить тобі. Те, що побачив сьогодні вранці, було знаком. Бачачи, ти сам обрав це місце». Знак з'явився неочікувано, але з'явився. Він не був наслідком твого чи мого рішення. Це не людське рішення. Так вирішила не людина. Тепер, якщо прямо, ця вершина твоя, твоє улюблене місце, ти відповідаєш за все, що її оточує, мусиш дбати про все, що тут, а вона у відповідь дбатиме про тебе. Я ж тому запитав, чи все тут тепер моє? Він серйозним тоном відповів, що так. Ні, засміявся і сказав, що все це нагадує історію про те, як іспанці іменем короля ділили землю нового світу. Вони виходили на вершину пагорба і вважали своєю стільки землі, скільки могли побачити, однак тільки в тому напрямку, в якому дивилися. Добре, це вдале порівняння, сказав Дон Хуан. Я дам тобі стільки землі, скільки можеш окинути оком, але не в одному напрямку, а довкола. Він підвівся, підніс у бік руку і зробив коло. «Вся ця земля твоя», – сказав він. Я голосно засміявся. Дон Хуан засміявся також і запитав, «А чому б, ні? А чому б мені не дати тобі всю цю землю?» «Вона вам не належить», – відповів я. «Ну то й що? Іспанці нею теж не володіли, але їм це теж не заважало ділити і роздавати». «А чому в такому випадку ти не можеш у той самий спосіб нею володіти?» Я почав приглядатися до виразу його обличчя, щоб зрозуміти, який настрій ховається за ним. Дон Хуан не витримав і засміявся. «Вся ця земля, яку ти бачиш, твоя», – сказав він, все ще посміхаючись. «Ти можеш її пам'ятати, але не використовувати. Користуватися можеш тільки пагорбом, як завжди». «Я даю тобі його, бо ти сам його знайшов. Він твій, прийми його!» Я сміявся, хоча Дон Хуан, попри посмішку, яка все ще не сходила з його вуст, ставився до цього серйозно. «А чому би ні?» – запитав він, немов прочитавши мої думки. «Дони Хуани, я приймаю його!» – сказав я. Він перестав сміятися і проникливо подивився на мене. «Кожен камінь, камінець чи кущ – «Особливо на вершині гори від сьогодні під твоєю опікою», – сказав він. «Кожен черв'як, який тут живе, – твій друг. Ти можеш використовувати їх, а вони тебе». Кілька хвилин ми провели мовчки. Як ніколи думок у мене взагалі не було. Я невиразно відчув, що зміна його настрою мені щось віщує, але страху чи тривоги це не викликало. Я просто більше не хотів говорити, адже... Так чи інакше, слова не передавали тих значень, якими хотів поділитися. Я ще ніколи так не почувався. Вперше думав щось схоже про розмову, як таку. Тому, усвідомивши це, поквапився щось сказати. До неху, а що мені робити з цим пагорбом? Запам'ятай кожну деталь, адже це те місце, куди повертатимешся у сна. Це те місце, де ти... Зустрічатимешся з силою, де одного дня для тебе відкриються таємниці. Ти полюєш на силу, а це твоє місце. Це місце, де ти будеш накопичувати силу. Зараз це звучить як нісенітниця, тому поки що не надавай цьому значення. Ми злізли зі скелі. Дон Хуан повів мене до заглибини на вершині пагорба, яка нагадувала миску. Там ми сіли поїсти. Безумовно, щось на цьому пагорбі робило мене неймовірно радісним. Навіть їжа, як і відпочинок, дивувала мене тим, яку велику отримав від неї насолоду. Промені сонця, яке заходить, мали мідний відтінок, і все, чого вони торкалися, виблискувало золотом. Я повністю занурився в пейзаж. Я навіть не хотів думати... Дон Хуан прошепотів, щоб я запам'ятав кожну деталь, кожну дрібницю, якою б неважливою чи тривіальною вона мені не здалася, особливо те, що найбільше впадало в очі, коли дивитися на захід. Він сказав дивитися короткими поглядами на сонце, не зосереджуючись на ньому, дивитися доти, поки не зникне за горизонтом. Останні хвилини перед тим, як сонце зайшло за пелену низьких хмар чи туману, були б прекрасними. Немов сонце спалювало землю, повільно роздмухуючи вуглинку. Я відчув, як лице моє почервоніло від жару. «Вставай!» – крикнув тонхуан і схопив мене за руку. А тоді відстрибнув і наказав бігти на місці. Я зробив, як він хотів, і почав відчувати, як тепло наливається мені в тіло, і було це тепло мідним. Я відчував цю мідь у себе над очима. немов на голові у мене спалахнув холодний вогонь, а я... Намагався роздивитися його мідно-червоний колір. Як тільки сонце почало зникати, щось всередині змусило мене бігти швидше. бо якусь мить я відчув, що став легким настільки, що зможу злетіти. Дон Хуан схопив мене міцно за руку. Сила його руки повернула мене в реальність. Я опанував себе. Я сів на землю, а він сів поряд. Через кілька хвилин, давши мені відпочити, Дон Хуан підвівся, Плеснув мене по плечу, даючи знак, що йшов за ним. Ми вилізли на скелю, на якій вже були раніше. Вона заховала нас від холодного вітру. Дон Хуан перервав мовчання. Це був добрий знак, але так дивно, що показався він нам в кінці дня. Ми з тобою такі різні. Ти більше нічне створіння, а я надаю перевагу юності ранку. Тобто мене шукає ранкове сонце, а від тебе ховається... З іншого боку, вечірнє сонце вмило тебе, воно випалило тебе, не спаливши. При цьому так дивно, що саме вас дивує. Я ніколи не бачив нічого схожого. Переважно знак показує себе під молодим сонцем. До нихуани, а чому так? Зараз не час для таких розмов, – сказав він різко. Знання – це сила, потрібно накопичити багато сили, щоб просто почати говорити про подібне. Я спробував наполягти, але Дон Хуан швидко змінив тему, запитавши мене про успіхи з сновидіннями. Мені почали снитися конкретні місця, такі як школа чи будинки кількох друзів. А ти буваєш там вдень чи вночі? Події в моїх снах збігалися з розкладом дня. Якщо мені снилася школа, то сон відбувався вдень, якщо снилися будинки друзів, то вночі. Дон Хуан запропонував спати протягом дня і спробувати візуалізувати, наприклад, будинок когось із друзів, щоб перевірити, чи події у сні відбуватимуться вдень. Він сказав, що сни вночі мали відбуватися вночі, а вдень протягом дня і не інакше, бо в такому випадку користі з таких снів мало, вони не є повноцінними сновидіннями. Ти можеш полегшити собі роботу, обравши конкретний об'єкт, який перебуває в тому місці, куди хочеш потрапити в сні, Зосереться на ньому, продовжив він, як прикладу, бери на цій вершині пагорба конкретний кущ і дивися на нього доти, поки не відкладеться тобі в пам'яті. Ти зможеш повернутися сюди у сні, щойно згадаєш про кущ або про скелю, на яких сидимо, чи будь-що інше. Подорожувати у сновидіннях легше, коли можеш зосередитись на місці сили, як от на цьому, де ми зараз». Але якщо ти не хочеш повертатися сюди, можеш обрати інше місце. Можливо, школа, в якій буваєш, є місцем сили для тебе. Використай її. Вибери якийсь предмет, який там є, а тоді знайди його у сні. Коли знайдеш, подивися на руки, а тоді знов на предмет. Повторюй ці дії, однак зараз зосередься на всьому, що є на цьому пагорбі, адже це найважливіше місце в твоєму житті. Він поглянув на мене ніби для того, щоб оцінити ефект сказаного ним, а тоді м'яко додав. «Це місце, де ти помреш». Мені стало страшно, я почав суватись на місце, а Дон Хуан усміхнувся і продовжив. «Я ще багато разів повернуся сюди з тобою, потім ти прийдеш сам і будеш приходити доти, поки не просякнеш увесь цим місцем, поки вершина не витіснить з тебе все інше, ти Відчуєш, коли це трапиться, а тоді цей пагорб стане місцем твого останнього танцю. — Ну, Нихоанне, що ви маєте на увазі, кажучи про останній танець? — Це твоя остання зупинка. Де б ти не був, а помреш тут. Кожен воїн має своє місце смерті. Такі місця кишать незабутніми спогадами, слідами важливих подій, побачених дивовиж, відкритих воїну таємниць. У таких місцях воїни накопичують особисту силу. Воїн змушений повертатися щоразу в таке місце, щойно вполює силу, він повертається пішки або у сновидіннях. А тоді, нарешті одного дня, коли смерть поплескає його по лівому плечу, його дух, який завжди на поготові, Летить на місце, якому належить воїн, і починає свій танець смерті. Кожному воїну властиві конкретні пози, ритми. Це і є танцем, який формує протягом життя. Рухи, які виконує, диктує йому особиста сила. Якщо у воїна обмаль сил, танець короткий. Якщо достатньо, танець прекрасний. Неважливо, мало чи багато в нього сили смерть, Мусить спинитися на землі, щоб стати свідком останньої зупинки воїна. Поки воїн танцює, розповідаючи таким чином про своє важке життя, смерть не має сили забрати його. Воїн повинен завершити свій танець. Мені стало холодно від слів Дона Хуана. Тиша, сутінки, краєвиди, який нас оточував, «Все немов було там для того, щоб я міг краще уявити останній танець воїна». «Чи не можете навчити мене цього танцю, попри те, що я не воїн?» – запитав я. «Кожен, хто полює на силу, має сам навчитися танцювати», – відповів він. «Я не здужаю зараз цього зробити. Незабаром, можливо, в тебе з'явиться гідний суперник. Тоді я покажу тобі перший рух сили». Інші рухи ти будеш сам додавати, продовжуючи жити. Кожен наступний здобуватимеш у поєдинках з силою. Кажучи прямо, пози й рухи воїна в танці – це історія його життя, яка зростатиме зі збільшенням накопиченої сили. А смерть справді зупиняється, щоб подивитися танець воїна? Воїн – це просто людина, скромна людина. Він не може вплинути на власну смерть. Але його дух, який накопичував силу після неймовірних боїв, спроможний утримати її на мить достатньо довго, щоб воїн востаннє насолодився спогадами про особисту силу. Постамося до цього, як до доброго жесту смерті тому, в кого бездоганий дух. Мене охопила тривога. Щоб розвіяти її, я почав говорити і запитав, чи був Дон Хуан знайомий з воїнами, які померли, як на їхню смерть вплинув останній танець. Годі, сухо обірвав він мене, смерть занадто важлива, щоб говорити про неї у стані, коли тіло кілька секунд трясеться, а тоді дубіє. А я танцюватиму до своєї смерті. Звичайно, ти полюєш на особисту силу, хоча ще не живеш, як воїн. Сьогодні сонце дало тобі знак, найпродуктивніша частина твого життя минатиме перед завісою дня. Очевидно, ранкове сонце тобі не до вподоби, ранкові подорожі тебе не стосуються. Твоя чашка чаю – сонце, яке вмирає, жовте, настолене. Тобі не подобається спека, ти любиш саме тільки сяйву. Саме тому ти танцюватимеш свій останній танець тут, на вершині, наприкінці дня». Танцюючи, ти розкажеш про ті перепони, які траплялися тобі, про перемоги розкажеш, так само, як і про поразки. Ти розкажеш про радість і захват від зустрічі з особистою силою. Ти розкажеш своїм останнім танцем про всі таємниці, які тобі відкриються, а також про дивовижі, які накопичив. А смерть сидітиме ось тут і дивитиметься. Вмираючи, сонце буде світити на тебе, не спалюючи, бо справи на сьогодні завершило, вітер буде м'яким і теплим, а вершина пагорба трястиметься. А коли дійдеш до кінця танцю, подивишся на сонце, бо вже ніхоле знову його не побачиш, ні наяв, ні основи основидіннях. Тоді смерть покаже на південь, де Починається вся велич. Розділ 14. ХОДА СИЛИ. Субота, 8 квітня 1962 року. Доне Хуане, а смерть це персонаж? запитав я, сідаючи на ганку. Він поглянув на мене здивовано, немов не вірив почутому. В руках у нього був пакунок з продуктами, які я привіз. Він обережно поклав його на землю, а тоді сів переді мною. Я відчув, що хочу знати більше, і запитав, чи смерть є особою, чи виглядає вона як людина, коли дивиться на останній танець воїна. «А яка різниця?» – запитав Дон Хуан. Я відповів, що образ викликає в мене захоплення, тому мені стало цікаво, як він у нього виник, як він знав, що все саме так. Це просто, — сказав він. — Людині знання відомо, що смерть є останнім свідком, адже вона бачить. — Ви маєте на увазі те, що були свідком смерті воїна? — Ні, бо нікому це, крім смерті, не під силу. Але я бачив власну смерть, танцював перед нею так, наче помираю. Коли закінчив танцювати, смерть не показала напрямку, та й місце моєї сили не трясла, щоб сказати мені прощавай, Мій час на землі тоді ще не добіг кінця, тому я не помер. Коли це трапилось, я мав обмаль сили, щоб знати, чого від мене хоче смерть. Через що й повірив, ніби помираю. А яка вона була? Хе, смішна ж ти, пташка. Думаєш, щось можна зрозуміти, ставлячи запитання? Не думаю, що це правильний шлях, але хто я такий, щоб це стверджувати? Смерть не має якоїсь подоби. Мова радше про присутність. Однак хтось може вважати її одночасно всім і нічим, і не помилиться, бо смерть є всім, чим її хочемо вважати. Я живу в мирі з людьми, тому для мене вона має образ людини. Хоча маю схильність до загадок, тому в моєї смерті порожні очі. Я можу дивитися крізь, проте вони рухаються, як рухаються звичайні очі, тому скажу ось що, смерть – це – Людина з порожніми очима, яка дивиться на останній танець воїна. Дуне Хуане, а вона тільки для вас така чи для інших воїнів? Для всіх, у кого є танець сили, хоча при цьому не для всіх однакова. Смерть є свідком останнього танцю воїна, але те, її бачать воїн, особиста справа. Вона може бути будь-чим, пташкою, світлом особою, туманом або присутністю чогось невідомого. Мене свалювали міркування Дона Хуана про смерть настільки, що я запнувся і не знав, що ще запитати. Він подивився на мене посміхаючись і почав заохочувати ставити запитання. Я запитав, чи уявлення про смерть воїна залежить від того, як його було виховано. Я навів індіанців юма, і як, і як приклад, бо припустив, що культура може визначати за нас наше сприйняття. Виховання не має значення. Те, як ми чинимо, за нас вирішує особиста сила. Людина – це сума особистої сили, яка в ній є, і вона визначає, як людині жити, як померти. Що таке особиста сила? Особиста сила – це почуття. Трохи схоже на те, коли відчуваєш, ніби тобі пощастило. Можеш називати це настроєм. Особиста сила є чимось таким, що людина отримує або накопичує попри власне походження. Я вже казав тобі, що мисливець є тим, хто полює на силу, і що вчу тебе якраз полювати на неї і накопичувати. Твоя проблема полягає в переконаннях, хоча... Це можна вважати проблемою кожного з нас. Ти маєш вірити, що можеш користуватися особистою силою або накопичувати її, але ти себе в цьому ще не переконав. Я відповів, що він свого досяг, і я, як ніколи, в цьому переконаний, він розсміявся. «Я не про такого роду переконаність кажу», – сказав Дон Хуан. А тоді двічі чи тричі легко плеснув мене по плечу і додав, «Не треба мені догоджати». Кажучи те, що буцімто прагну почути. Я відчув за обов'язок переконати його в тому, що не жартую. Та я й не сумніваюсь, сказав Дон Хуан, але бути переконаним означає, що здатний діяти самостійно. Це потребує зусиль куди більше, ніж ти вже встиг докласти. Ти тільки почав. Він якийсь час мовчав, а обличчя випромінювало якусь спокійну безтурботність. Аж смішно, як часто ти нагадуєш мене, сказав він. Я також не хотів обирати шлях воїна. Я вважав, що всі зусилля не варті цілі, адже яка різниця, ким помирати, воїном чи не воїном? Я б помилявся, але зрозуміти мав це сам. Як тільки ти усвідомлюєш, що помилявся і що різниця таки є, можеш впевнено говорити про власну переконаність. Тільки тоді можеш починати діяти самостійно. Можливо, зможеш самотужки стати людиною знання. Я попросив пояснити мені, ким є людина знання. Людиною знання стає той, хто віддано, попри перешкоди, пройшов стежку розвитку. Людина, яка не квапилась і не пригальмовувала, а йшла так далеко, як тільки могла в розкриванні таємниць особистої сили. Він ще коротко пояснив цю концепцію, а тоді відкинув тему, як не потрібно в той момент, бо... Хвилювати мене має, за його словами, тільки ідея накопичення особистої сили. Але ж я не зрозумів, протестував я. Я справді не розумію, чого хочете добитися. Полювання на силу справа особлива. Вона виникає у вигляді ідеї, а тоді ти готуєшся до цього, як раптом бінго. Це стається. Няким чином. Дон підвівся і став потягуватися, так немов був котом. Кістки, як завжди, голосно хрустіли. «Ходімо», – сказав він, – «у нас попереду довга подорож. Але стільки всього хочу вас запитати. Ми йдемо до місця сили», – сказав він, переступаючи поріг. «А чому тобі не приберегти питання і поставити їх там? У нас буде нагода поговорити». Я думав, що поїдемо, а не підемо пішки, тому пішов до машини, але Дон Хуан покликав мене назад і сказав брати свою сітку з харчами. Він чекав на краю пустельного чапоралю за будинком. «Нам треба поспішати», – сказав він. Близько третьої йому дісталися з західних схилів гір С'єра-Мадре. День був теплим, але після полудня здійнявся холодний вітер. Дон Хуан сів на камінь і подав знак зробити так само. «Дони Хуане, а чим ми цього разу збираємося зайнятися?» Тобі добре відомо, що ми тут для полювання на силу. Так, знаю, але як саме це виглядатиме? Отож ж знаєш, що я найменше уявлення про це не маю. Ви хочете сказати, що ви ніколи не дієте за якимось планом? Полювання на силу – справа дивна. Неможливо запланувати її заздалегідь. Це в ній і захоплює найбільше. Воїн поводиться так, наче має план, але довіряє особистій силі – він знає, що вона змусить його діяти правильним чином, єдино правильним, якщо вже на те пішло. Я зауважив голос, що його ствердження суперечить одне одному. Якщо воїн уже має особисту силу, навіщо на неї полювати? Дон Хуан підняв брову і скорчив таку міну, немов не йняв мені віри. «Ти той, хто полює на особисту силу», – сказав він. «А я воїну, якого вона вже є. Ти запитав, чи в мене є план. Я відповів, що довіряю своїй особистій силі, відтак не маю потреби мати план». Ми якийсь час мовчали, зупинившись, а тоді почали знову йти. Схили були пологими, тому підйом виснажував мене. З іншого боку, витривалість Дона Хуана була бездонна. Він не біг і не квапився, але йшов в одному темпі і не втомлювався». Коли я піднявся на вершину по крутому, ледь не вертикальному схилу, Дон Хуан вже був там і чекав на мене. Я звернув увагу на те, що він навіть не спітнів. Я сів поряд і думав, що серце отут вистрибне мені з грудей. Я ліг на спину і відчую, як з чола по обличчю стікають струмки поту. Дон Хуан голосно розсміявся і почав хитати мною вперед і назад. Це допомогло мені відвести подих. Я сказав, що захоплений його витривалістю». Я постійно намагаюся звернути твою увагу на це, сказав він. Донехуане, ви зовсім не старий. Я теж так вважаю і хотів, щоб ти це помітив. Як ви це робите? Я нічого не роблю, моє тіло добре себе почуває, ось і все. Я ставлюсь до себе добре, тому не маю причин відчувати чи дискомфорту через щось. Таємниця полягає не в тому, що ти робиш, а в тому, чого не робиш. Я чекав на пояснення. Він, мабуть, помітив, що я не здатний зрозуміти, бо чомусь усміхнувся і підвівся. «Це місце сили», – сказав він. «Вибери місце, де ми зупинимось. Я почав протестувати, бо прагнув пояснень стосовно того, чого не слід робити з власним тілом. Він заперешливо махнув рукою і сказав. «Досить слів. Цього разу просто дій. Немає значення, скільки часу тобі знадобиться, щоб вибрати місце для відпочинку». Можливо, шукатимеш цілу ніч, хто знає. Неважливо і те, чи знайдеш ти таке місце, значення має лише те, що ти спробуєш його знайти. Я відклав записник і підвівся. Дон Хуан нагадав, як робив це щоразу, коли просив вибрати місце для відпочинку. Дивився на все короткими поглядами, не зосереджуючись ні на чому конкретному доти, поки погляд не стане розмитим. Я почав йти, скануючи землю напівзаплющеними очима. Дон Хуан йшов праворуч від мене, зберігаючи між нами у кілька метрів. Я вирішив почати з країв вершини, маючи намір спіралю наблизитись до її центру. Але як тільки я зробив перше коло, Дон Хуан зупинив мене і сказав, що я дозволяю брати гору у певному порядку, і ущіпливо додав, що вершину я так, звісно, обійду, але місця для відпочинку не виберу, а чи нато перейнятий не тим, чим слід» а тоді сказав, що йому добре відомо, де це місце, тому мої імпровізації не мають найменшого шансу. «Що мені тепер робити?» – запитав я. Дон Хуан змусив мене сісти, а тоді з кількох кущів зірвав по листку, наказав розщепити ремінь і покласти листя на живіт, де знаходиться попок. Він керував моїми рухами, а тоді сказав притиснути листя до шкіри двома долонями. Після наказав заплющити очі і додав, якщо хочу досягти ідеального результату, то не повинен послаблювати рук, розплющувати очі чи підводитись, коли він вкладатиме моє тіло в позицію сили. Він схопив мене за праву паху і крутнув мною. У мене виникло непереборне бажання напіврозплющити очі і подивитися, але Дон Хуан поклав долоню мені на лице. Він наказав зосередитись на відчутті припливу тепла, яке... Прийде від листя. Полежавши якусь мить нерухомо, я почав відчувати тепло, яке виходило з листя. Спочатку відчув його долонями, а тоді шкірою живота, після чого воно розлилося по всьому тілу. За лічені хвилини мої ноги палали від тепла, що нагадало мені ті випадки з дитинства, коли хворів. Я сказав Дону Хуану про дискомфорт, який відчув і про бажання роззутися. Він сказав, що збирається допомогти мені підвестись, але щоб я не смію розплющувати очі, поки він не скаже про це, і щоб я, не перестаючи притискати листя до живота, знайшов місце для відпочинку. Коли я підвівся, він прошепотів мені на ухо, що можу розплющити очі і йти, але нічого не плануючи, дозволяючи силі листя тягти мене і вести. Я почав безцільно ходити, тіло палало, я відчув неймовірний дискомфорт. Я думав, що Дон Хуан навмисно викликав цей жар – і намагався зрозуміти, як йому це вдалося. Він йшов за мною, а тоді раптом крикнув так голосно, що я от Він крізь сміх пояснив, що такі крики зненацька відлякують небажаних духів. Я заплющив очі і протягом півгодини ходив туди-сюди. Саме тоді жар в тілі перестав бути жаром, натомість тіло було налите приємним теплом. Блукаючи вершиною, я відчував невимовну легкість. Однак відчував ще й розчарування, бо сподівався помітити щось незвичайне, але скільки не ходив, нічо подібне не траплялося на очі, ніяких дивних кольорів чи відтінків, жодних темних плям. Врешті-решті я втомився ходити, мружачи очі, і розплющив їх повністю. Я стояв перед невеликим виступом з пісковику. Таких на вершині було декілька, а решта була вкрита пилом з глиною і подекуди малими кущами. Здавалося, що рослинність хтось намагався спалити, і вона ніяк не оклигає. Я чомусь подумав, що виступ гарний, довго стояв на ньому, поки не вирішив сісти. — Добре, добре, — сказав Дон Хуан, плескаючи мене по плечу. А тоді додав, щоб я обережно виняв листя з-під одягу і поклав його на камінь. Щойно я зняв листя з живота, як тіло почало охолоджуватися. Я перевірив пульс, він наче внормувався. Дон Хуан розсміявся, назвав мене лікарем Карлосом і запитав, чи можу перевірити його пульс. Він сказав, що відчути мною сила листя, яке очистило мене, підготувавши таким чином до виконання завдання. Я щиро зізнався, що нічого особливо не зробив і сів на виступ тільки тому, що втомився, і ще тому, що колір пісковику здався мені приємним. Дон Хуан нічого не сказав у відповідь, він просто мовчки стояв за кілька метрів від мене. Тоді зненацька стрибнув назад і побіг, перестрибуючи через малі кущі до кам'яного гребеня, що був досить далеко. Що сталося? запитав я з тривогою в голосі. Слідкуй за тим, у який бік вітер смете твоє листя, відповів він. Порахуй листочки, але якомога швидше вітер наближається. Візьми половину і приклади до живота. Я нарахував двадцять. Половину з них приклав до живота біля пупа. Відразу після цього здійнявся вітер, повіяв на захід і поніс за собою решту листків. Мене вхопило моторошне відчуття, бо здавалося, що хтось навмисно мете так, щоб листя, яке злетіло в повітря, стало схоже на зелений кущ. Дон Хуан підійшов до мене і сів ліворуч обличчям на південь. Ми довго сиділи мовчки, я не знав, що сказати, я був... Виснажений, хотів заплющити очі, але не наважувався. Дунхуан, мабуть, помітив, в якому я стані, бо сказав, що все гаразд і що можна поспати. Він сказав покласти руки на листя в мене на животі і спробував відчути, що лежу на підвішеному ліжку зі струн, які він розставив у тому місці, яке належить мені. Я заплющив очі, мене полонили спокій і повнота ті самі, які відчував під час ночівлі на другому пагорбі. Я захотів якось пересвідчитись, чи справді лежу в повітрі, але заснув. Я прокинувся якраз перед заходом сонця. Суну і збадьорив мене. Донхон також заснув. Він розплющив очі одночасно зі мною. Було вітряно, але я не відчував холоду. Листя в мене на животі діло, немов піч або обігрівач. Я озирнувся. Місце, яке я обрав для відпочинку, нагадувало форму половини миски або. Диван, на якому було зручно сидіти, адже була спинка з каміння, на яку можна зіпертися. Я помітив, що Дон Хуан приніс мій записник та решту причандаля і поклав мені під голову. — Ти знайшов правильне місце, — сказав він, усміхаючись. — Все сталося так, як я тобі розповідав. Сила привела тебе сюди, попри те, що плану ти не мав. Тепло, яке випромінювало листя, — Дивувало мене, адже як пояснити те, що я не мерз, хоча не одягав теплого одягу і не вкривався кодрою? Що за листя ви мені дали? Звичайне листя, нічого особливого. Ви хочете сказати, що я можу зірвати листя з будь-якого куща і досягну такого ж ефекту? Ні. Я не кажу, що ти можеш так зробити, адже в тебе немає особистої сили. Я мав на увазі, що будь-яке листя допоможе в тому випадку, якщо їх тобі дала людина, котра має особисту силу. Не листя тебе сьогодні гріло, а сила. Ваша сила, то не не. Можеш і так сказати, хоча все виглядає трохи інакше. Сила не належить нікому. Дехто може накопичувати її, а тоді й поділитися нею з кимось, Ключ полягає в тому, що накопичену силу можна використати для того, щоб допомогти накопичити іншому. Не запитав, чи це означає, що його особиста сила обмежується допомогою іншим. Дон Хуан терпляче пояснив, що може, як йому заманеться, користуватися особистою силою, але якщо говорити про передачу її іншій людині, то тут її дія обмежується, бо інша особа може використати чиюсь силу лише з метою пошуку власної сили. «Усім, що людина робить, керує особиста сила», – продовжив Дон Хуан. «Відтак вчинки людини, яка накопичила силу, виглядають неймовірно в очах людини, яка силою взагалі не володіє. Сила потрібна навіть для того, щоб усвідомити існування сили. Я постійно намагався донести це до тебе. Але знаю, що ти не розумієш цього, однак не тому, що не хочеш, а тому, що особистої сили в тебе обмаль». «Дон Хуан, тоді що мені робити?» «Та нічого. Продовжуй робити те, що робиш. Сила сама знайде тебе». Він підвівся і зробив коло на місці, озираючи все, що нас оточувало. Його тіло рухалось одночасно з очима. Виглядало так, ніби Дон Хуан механічна іграшка, яку хтось накрутив. Я дивився на нього, роззявивши рота. Він ховав посмішку, бо помітив мій подив. Сьогодні в пітьмі дня ти полюватимеш на силу, сказав Дон Хуан а потім сів. Перепрошую. Сьогодні вночі ти підеш на незнайомі для тебе пагорби. У темряві вони перестануть бути пагорбами. А чим вони будуть? Чимось іншим. Нечуваним для тебе адже ти ніколи не мав найменшої підозри, що вони існують. То, ніхуа, не Хуане, ви про що? Мене завжди лякає, коли говорите загадками!» Він розсміявся і м'яко шторхнув мене. «Світ – це загадка!» – відповів він. «Він насправді зовсім інакший, ніж ти собі його уявляєш!» Здається, він замислився на мить, ритмічно хитав головою то вгору, то вниз, а тоді додав. «Ну, він відповідає твоїм уявленням, але не обмежується ним!» Існує ще стільки всього, ти вже почав зауважувати це, і сьогодні довідаєшся іще більше. Мені стало холодно від його слів. Я запитав, що ви плануєте робити? Я нічого не планую. Все вирішує сила, яка дозволила тобі знайти це місце. Дон підвівся і показав рукою щось в далині. Я подумав, що він хоче, щоб я встав і подивився, тому схопився на ноги, але він силоміч штовхнув мене на землю. «Я не просив тебе йти за мною», – сказав він суворо, а тоді вже лагідніше додав. «На тебе чекає важка ніч, тому збирайся з силами, сиди тут і бережи енергію». Він пояснив, що ні на що не вказував, а хотів пересвідчитись, чи певні речі на місці. Після цього запевнив мене, що все гаразд, і сказав, щоб я тихо сидів і писав, бо маю достатню часу перед заходом сонця». Його посмішка заспокійливо вплинула на мене. «Але, Доне Хуане, що ми будемо робити?» Він не й мені віри, осудливо похитав головою. «Пиши!» – наказав він, а тоді відвернувся спильною. У мене не було чим ще зайнятися, тому я взявся за записи і не покидав доти, поки не стемніло. Дон Хуан сидів непорушно весь час, поки я писав. Здавалося, що розглядає щось далеко на заході. Але як тільки я завершив з записами, він відразу жартома сказав, що єдиний спосіб стулити мені пельку – це зайняти мене писанням їжею чи вкласти спати. Він вийняв з наплічника ранець і розгорнув його. Там було сушене м'ясо. Подав один шматок мені, а тоді почав жувати інший. Він пригадав, не дбало, що це їжа сили, а зараз якраз той випадок, коли вона нам потрібна. Я був на голодний, щоб думати про те, що в м'ясі – Можуть бути речовини, які викликають галюцинації. Ми їли мовчки, а коли доїли, було вже зовсім темно. Дон Хуан підвівся і потягнувся, розтягаючи руки і спину. А тоді порадив мені зробити так само, пояснюючи тим, що після сну, сидячи чи прогулянки треба розминати тіло. Я зробив, як він сказав, і кілька листочків випало мені з штанів. Я не знав, чи піднімати їх, Дон Хуан сказав, не перейматися цим, мовляв, нехай випадають, бо більше вони не потрібні. Після цього він підійшов до мене, схилився до правого вуха і пошепки наказав мені йти за ним і максимально точно відтворювати його рухи і дії. А тоді додав, що там, де ми є, ми в безпеці, бо перебуваємо, так би мовити, на краю ночі. «Тут не ніч», – прошепотів він, тупнувши на виступі, на якому ми стояли. «Ніч там». Він широким жестом окинув пітьму, яка нас оточувала. Дон Хуан перевірив міст моєї сітки, щоб пересвідчитися, що їжа і записник на місці. А тоді сказав, що воїн завжди перевіряє, чи все в порядку, але не через те, що впевнений в перемозі, чи в тому, що у бою, а тому, що ця риса є невіддільною рисою його бездоганної поведінки. Замість того, щоб розвіяти мої побоювання, заспокоївши мене цими словами і настановами, він тільки навіяв ще більше думок про невідворотну приреченість, яка мене очікує. Я хотів плакати, і був певен, Дун Хуан свідомий того, який вплив мають його слова. «Довірся своїй особистій силі», – прошепотів він. «Це єдине, що ми можемо в цьому загадковому світі». Він потягнув мене за руку, і ми рушили. Дон Хуан йшов на кілька кроків попереду, я позаду, зосередивши погляд на його стопах. Я не наважувався озирнутися, а зосередженість на слідах заспокоїла мене, навіть зачарувала. Через якийсь час Дон Хуан зупинився і прошепотів мені на вухо, що суцільна темрява вже близько. Він піде вперед, але даватиме мені зрозуміти про своє місце перебування, імітуючи крик малої сови. Він нагадав, що мені вже знайомиться його крик, який починається грубо, а завершується і мелодійно, нічим не відрізняючись від крику справжніх сов. І порадив бути пильним і не переплутати його крик з іншими криками, адже це може принести смертельну загрозу. Він ще не встиг то говорити, а мене вже охопило відчуття паніки. Я схопив його за руку і не відпускав. Протягом двох чи трьох хвилин я не міг заспокоїтися, щоб вимовити хоч слово – Нервові холодні хвилі накочувалися на мене, зосередившись в зоні живота, не даючи розбірливо говорити. Дон Хуан м'яким і заспокійливим тоном сказав, щоб я опанував себе і діяв обережно, бо темрява, як і вітер, повністю невідома і може легко ввести мене в оману. А для цього, як мінімум, я маю зберігати спокій. Ти мусиш відпустити себе, щоб твоя сила могла злитися силою ночі. Прошепотів він мені на вухо. Він сказав, що піде вперед, і мене знову хопила паніка. Це якесь божевілля, сказав я. Дон Хуан не роздратувався і не втратив терпіння, а розсміявся і прошепотів мені на вухо щось, чого я до кінця не зрозумів. Що ви сказали? Процідив я крізь зуби. Дон Хуан затулив мені рукою рота і сказав, що воїн діє так, ніби знає, що робить, хоча насправді нічого не знає. А тоді двічі чи тричі повторив настанову, немов для того, щоб я запам'ятав її. Воїн чинить бездоганно, коли повністю довіряється особистій силі, і неважливо, малої в нього, чи багато. Постоявши якусь мить, він перепитав, чи я заспокоївся. Я кивнув, після чого він зник з поля зору. Я озирнувся і помітив, що оточений рослинами, але розрізнити нічого не міг. Це були темні маси чагарників або, можливо, дрібних дерев. Я зосередився на звуках, але нічого особливого не чув. Свист вітру заглушив всі звуки, окрім різких криків великих сов і птахів. Я стояв непорушно і вслухався, як раптом почув пронизливий крик малої сови. У мене не було жодного сумніву, що це Дон Хуан. Крик доносився до мене за спини. Я обернувся і рушив туди. Рухався повільно, відчуваючи, як сильно мене обтяжує темрява. Я йшов десять хвилин. Потім раптом переді мною вистрибнуло щось чорне і велике. Я закричав і впав на сідниці. У вухах задзвеніло. Я злякався настільки, що не міг вдихнути повітря носом, тому розтулив рота. «Вставай!» – тихо сказав Дон Хуан. «Я не хотів тебе налякати, я просто вийшов зустріти тебе». Потім він ще розповів, що... Спостерігав за тим, як я незграбно блукав у темряві, подібний на каліку чи бабцю, яка намагається обійти кожну дрібну калюжу. Цей образ здавався йому смішним. Він розривитався. А тоді почав ділитися зі мною особливим способом ходити в темряві, який називав ходою сили. Він нахилився вперед, а тоді наказав торкнутися руками його спини й колін, щоб мати уявлення про те, в якій позі перебуває його тіло. Тулуп Донахуа насправді був нахилений вперед, але спина була випрямлена, а коліна трохи зігнуті. Він повільно рушив вперед, демонструючи, що з кожним кроком підносить коліна аж до грудей. Потім побіг, потім знову повернувся. Я не розумів, як це йому вдається в такій темряві. «Хода сили існує для бігу вночі», – прошепотів він мені на ухо. А тоді сказав, щоб я спробував так само. Я відповів, що це погана ідея, бо не мене й хвилин, як я зламаю ноги, спіткнувшись об камінь. Дон Хуан спокійно пояснив, що хода сила цілком безпечна. Я сказав, що можу пояснити все тільки тим, що він добре знає місцевість, тому вміє уникати ями пасток. Він обхопив мою голову долонями та з притиском сказав, «Це ніч, і це сила». Він відпустив мою голову, тоді тихо додав, що вночі світ інакший – і що його спроможність бігти не має жодного стосунку до того, знає він чи не знає ці пагорби. Він сказав, що ключ полягає в тому, щоб відпустити особисту силу, дозволивши їй злитися з силою ночі. Як тільки це трапиться, людина не має права на промах. А тоді додав дуже серйозно, щоб я, якщо досі маю сумніви, зупинився і задумався над тим, що відбувається. Для людини його віку бігати такій порі на цих пагорбах – було самогубством, коли б ним не керувала особиста сила. Дивися, сказав він і побіг у темряву, а тоді повернувся. Його тіло рухалось настільки незвично, що я не вірив власним очам. Він якийсь час біг на місці. Я помітив, що його рухи нагадують рухи спринтера, який робить розминку. Тоді сказав бігти слідом, і я відважився, хоча не як боявся, я намагався роздивитися, куди біжу, але передбачити, де саме ступить нога, було неможливо. Дон Хуан повернувся і почав бігти поряд. Він прошепотів мені на вухо, що слід відряхтися себе на користь сили ночі, довіритись тій дрібці особистої сили, яку мав, бо в іншому разі ніколи не зможу бігти вільно. Додав, що темрява обтяжує мене тільки тому, що покладався виключно на власний зір, тоді як існує інший спосіб пересуватися, дозволити силі вести себе. Я намагався робити так, як він казав, але... Мені не вдавалося повністю себе відпустити. Страх покалічити коліно брав верх наді мною. Дон Хуан сказав спробувати бігти на місці, уявляючи, ніби справді застосовую ходу сили. А тоді сказав, що побіжіть вперед, а я повинен чекати на його совиний крик. Він зник в темряві ще до того, як я встиг щось відповісти. Я заплющив очі і почав бігти на місці, біг, мабуть, протягом години, нахиливши вперед тулуб, зігнувши коліна. Я почав поволі розслаблюватися, поки зовсім не заспокоївся. Саме тоді я почув крик Дона Хуана. Я пробіг п'ять чи шість ярдів у тому напрямку, звідти лунав крик, але як тільки наткнувся на кущ, хвилювання за власну безпеку взяло гору. Дон Хуан чекав на мене і відразу взявся виправляти мою позу. Він наполіг, щоб я зігнув на руках три менші пальці, випрямивши натомість великий та вказівний. А тоді сказав, що на його думку я тільки завдаю собі шкоди, бо я щось не побачити, адже знаю, якби темно не було, а побачити завжди можна достатньо, якщо ні на чому не зосереджувати погляду, а сканувати короткими поглядами землю перед собою. Хода сили схожа на пошук місця для відпочинку. Як перша, так і друге вимагають самозречення і довіри. Хода сили потребує цілковитого зосередження на скануванні землі перед собою, бо... Відволікшись навіть на один тільки погляд вбік бік, порушуєш потік руху. Він пояснив, що нахиляти тулуб обов'язково, бо таким чином опускаєш нижчі очі, а коліна піднімати до груди потрібно для того, щоб кроки були якомога коротшими та безпечними. Він додав, що спочатку буде важко, але якщо практикувати це належним чином, невдовзі зможу бігати вночі так швидко і безпечно, як бігаю в день. Протягом декількох годин я... Намагався повторювати його рухи та ввести себе в настрій, про який він говорив. Він був то попереду, але на місці, то зривався кудись в темряву, щоб на мить повернутися, а робив це для того, щоб вкотре дати мені приклад. Він навіть штовхав мене часом, щоб я пробіг кілька ярдів. Потім він зник в темряві, а через деякий час я почув пронизливий крик малої сови. Не знаю чому, але я почав рухатись, відчуваючи неймовірний приплив впевненості в собі. До мого відома я не зробив нічого такого, що мало би сприяти цю... Але тілу, здалося, тепер було відомо щось, чого не знав я, тому, не замислюючись, воно відтворювало рухи. Наприклад, я не знав, що попереду камінь, але ноги наступали на нього завжди так, щоб я не спотикався. Були кілька винятків, але трапилося через те, що втратив рівновагу, коли відволікся. Ступінь зосередженості на тому, що переді мною мав не залишати місця ні для чого іншого... Як Дон Хуан попереджав мене, короткий погляд в бік чи задалеко вперед збивав потік руху. Після довгих пошуків я помітив Дона Хуана, який сидів поряд за темними формами, які нагадували дерева. Він сказав, що мені вже почало вдаватися робити те, чого він від мене очікував, але потрібно завершувати з цим, бо він надто довго кричав і впевнений, що будь-кому не коштуватиме великих зусиль імітувати його. Я погодився, що час зупинитися, бо був надто втомлений, щоб продовжувати. Відчувши полегшення, я запитав, кому може заманутися імітувати його крик. Сили, союзники, духи, хто знає, – прошепотів він у відповідь. Він пояснив, що сутності ночі зазвичай здатні видавати з себе дуже мелодійні звуки, але мають складнощі з відтворенням хриплих людських голосів і пронизливих криків птахів. Він сказав, щоб я припиняв рух щоразу, як тільки почую такий звук, і щоб не забував всього того, чим зі мною ділиться, бо будуть випадки, коли буду змушений сам ідентифікувати крик. За спокійливим тоном Дон Хуан запевнив мене, що ходу сили я розумію правильно, а для того, щоб опанувати її досконало, потребую просто невеликого поштовху, який отримуватиму від нього, коли знову виберемося кудись вночі. Він поплескав мене по плечу і сказав, що готовий повертатися. «Ходімо звідси», – сказав, а тоді почав бігти. «Стривайте, стривайте!» – крикнув я. «Ну, му, просто йти!» Дон Хуан зупинився і зняв капелюха. «Ну і ну!» – сказав він розгублено. «Як з тобою важко! Ти ж знаєш, що в темряві я не можу ходити, а тільки бігати! Я ноги собі поламаю!» Мені здалося, що він усміхнувся в цю мить, але з певністю сказати не міг, бо не бачив його обличчя. А тоді позмовницьки додав, що застарий для ходи, і що це чудова для мене нагода поправлятися в ході сили. Тим більше, якщо не застосовувати ходу сили, нас скосять як траву, додав він пошипки. Хто скосять? Вночі існують речі, які впливають на людей. Прошепотів він на вухо таким тоном, що мені стало холодно. Він сказав, що я не мушу встигати за ним, бо й так вида ще чотири крики сови, тому я знатиму, куди йти. Я запропонував залишитися на пагорбах до світанку, а тоді повертатися. Він відповів, що це буде самогубством. А якщо таки вийдемо живими, ніч вичерпає з нас особисту силу настільки, що ми станемо жертвами найпершої небезпеки з боку дня. «Не гаймо більше часу», – сказав він з в голосі. Вибираємося звідси. Він запевнив мене, що йтиме так повільно, як тільки зможе, а тоді попросив, щоб я за будь-яких умов не смів кричати чи видавати себе якісь звуки, після чого в загальних рисах розказав, в якому напрямку ми рухаємося, і почав дуже повільно бігти. Я зробив те саме, але якби він повільно не біг, я постійно відставав і за якийсь час знову втратив його з поля зору. Опинившись на з собою, я зрозумів, що подужав досить швидку ходу, хоча сам про це не підозрював. Мене це приголомшило. Я намагався не сповільнювати кроків і за якийсь час почув праворуч від себе чотири совинні крики до нахуана. Через якийсь час я знову почув совинний крик, але знаходились вони на 45 градусів правіше. Я почав йти в тому напрямку, сподіваючись, що наступні три крики краще мене зорієнтують. Я почув ще один крик і подумав, що доноситься він саме звідти, звідки ми почали бігти. Я зупинився і почав слухатися. Я почув різкий звук неподалік, який нагадував звук каменів, якими хтось б'є один об одного. Я напружився і почув ще кілька звуків, ніби тихіше постукування каменів. Я почув ще один совиний крик і розумів, що Дон Хуан мав на увазі... Звуки були справді мелодійними і більш протяжними, ніж крик сови. В мені стало страшно. Я відчув, як стиснувся мій живіт, немов хтось втягував його всередину. Я обернувся і почав бігти в протилежному напрямку. Я почув далекий і слабкий крик сови, а тоді ще три крики. Вони належали до Нухуану. Я побіг в тому напрямку. Я подумав, що він десь за чверть милі від мене. Якщо не бігтиму швидко, то невдовзі залишуся геть сам на цих пагорбах». Я не розумів, чому він мусить бігти попереду, якщо може просто бігти поряд, не залишаючи мене настільки позаду. А тоді помітив якийсь рух льгоруч від себе. І майже бачив це кут і мока а й не скрикнув, коли щось всередині раптом мене стверезило, не давши цього зробити. Я не міг нічого роздивитися, боявся обернути голову, щоб не збитися з темпу. Я почув ще один крик, який розвіяв решту моїх сумнівів. Пролунав він ліворуч від мене і звучав настільки мелодійно, що я ніколи не чув нічого схожого. Але мене він не злякав. Щось в ньому приваблювало мене, навіть тішило. А тоді якась темна маса перебігла зліва направо, обігнавши мене. Раптовість її рухів змусила мене подивитися вперед, через що я налетів на кущ і впав. Я почув мелодійний крик за кілька метрів ліворуч від себе. Я підвівся і хотів бігти, але почув ще один крик, вимогливіший і викличний. Немо щось хотіло, щоб я зупинився і слухав. Крик сови був настільки протяжним і приємним, що я відчув полегшення. Я б зупинився, і бив ту мить не почув хриплі крики Дона Хуана. Він був десь близько, я схопився, на ноги побіг. Через якийсь час я помітив нове рухливе мерехтіння в темряві ліворуч від себе». Не те, щоб я щось бачив, радше відчував це, думаючи, що сприймаю це очима. Вони рухали швидше за мене, знову перебігло зліва направо, випередивши мене. Я втратив рівновагу, але цього разу не впав. Не знаю чому, але це роздратувало мене. Я відчув гнів. Невідповідність почуттів ситуації навія на мене паніку. Я спробував пришвидшити темп, я хотів крикнути, як кричить сова, щоб Дон Хуан міг почути, де саме я знаходжуся, але. Не наважився порушити його вказівки. Тому я дещо помітив. Ліворуч від мене, майже торкаючись, бігло щось схоже на тварину. Я стрибнув і побіг вправо. Страх душив мене, не даючи дихати. Я настільки боявся, що біг крізь темряву, ні про що не думаючи. Страх став чимось фізичним у моєму тілі, чимось, що не мало безпосереднього стосунку до думок. Мене це здивувало. Адже в житті страх завжди виникав у мене на інтелектуальному рівні, коли почав відчувати загрозу з боку соціуму чи конкретних людей. Проте цього разу мій страх був чимось новим для мене. Він з'явився з невідомого мені світу і бив по незнайомих мені частинах мене. Я почув крик совилі воруч від себе. Я не встиг слухатися в нього, але мені здалося, що це Дун Хуан. Він не звучав молодійно, я сповільнив біг. А тоді почув ще один крик. Це був хрипкий свист Дона Хуана. Я побіг швидше, я почув дуже близько до себе третій крик. Я вирізнив у темряві темну масу, яка могла бути горою каміння або деревами. Я почув четвертий крик і подумав, що це Дон Хуан чекає на мене, бо ми нарешті покинули зону небезпеки. Я підбіг до темної маси, а тоді заумер всі роздивитися те, що було попереду, але мало що встиг, бо обернувшись, почувши ліворуч від себе ще один крик. Те, що я бачив, було темніше за все, що мене оточувало. Як мені здавалося, воно рухалося. Я скрикнув, а тоді стрибнув у бік. Я чув звуки, які нагадували цмокання губами, а потім побачив, як велика темна маса від'єдналася від решти темряви. Воно мало форму прямокутних дверей, але в півтора рази вище. Від несподіванки я закричав. Від страху я втратив владу над собою, але на мить вже напрочуд спокійно розглядав темний силует. Моя реакція, як і страх, видалася чимось новим. Якась частина мене наполягала на тому, щоб підійти ближче, а інша чинила опір. Було так, ніби половина мене хотіла з'ясувати, в чому насправді річ, а інша прагнула кидатися навтюки. Я ледь почув совині крики до нахуана. Вони ніби лунали десь близько, але лунали по-іншому, хрипко і протяжно, немов кричав, біжучи до мене. Намить, опанувавши себе, повернувся і побіг так, як просив Дон Хуан. «Доне Хуане!» – крикнув я, коли побачив його. Він затулив мені рота рукою і дав знак бігти слідом. Ми бігли доти, поки не опинилися на виступі пісковику, де були раніше. Ми сіли і сиділи мовчки доти, поки не почало світати» а тоді почали їсти. Дон Хуан сказав, що на виступі ми залишимося до полудня і що будемо розмовляти так, ніби нічого незвичайного не трапилось. Він попросив розповісти в деталях усе, що трапилось зі мною після того, як покинув мене. Коли я завершив, він ще довго мовчав, немов занурився в глибокі роздуми. «Не все так добре, як мені б цього хотілося», сказав Дон Хуан. «Те, що з тобою трапилося минулої ночі, «Дуже серйозно. Настільки серйозно, що самому, потикатися, що самому потикатися тобі кудись вночі не можна. І тепер сутності ночі не даватимуть тобі спокою. Нихуане, а що зі мною трапилось минулої ночі? Ти наткнувся на такі сутності, які існують у світі і можуть впливати на людей». Тобі нічого про них не відомо, бо ваші шляхи ніколи не перетиналися. Можливо, доцільніше називати їх сутностями гір? Ночі вони насправді не належать. Я називаю їх сутностями ночі, бо вночі їх легко побачити, хоча вони завжди поряд з нами. Протягом дня їх важче помітити, бо нас оточує знайомий нам світ, і те, що знайоме бере верх – з іншого боку, в темряві все виглядає незвично, тому перевагу мають тільки кілька сутностей. Саме тому звертаємо на них увагу. До них вони, а вони справжні? Звичайно. І переважно вбивають людей, які потикаються в невідомість вночі, не маючи при цьому достатньо особистої сили. Якщо ви знали, що вони такі небезпечні, то чому залишили мене самого? Існує єдиний спосіб чомусь навчитися, і полягає він у тому, щоб просто взятися за справу. Немає користі в пустих розмовах про силу. Якщо хочеш довідатись, чи є сила, якщо хочеш накопичувати її, мусиш все робити сам. Дорога знання і сили важка і довга. Можливо, ти помітив, що до вчорашнього дня я не відпускав тебе самого вночі невідомо, невідоме, бо ти не мав достатньо особистої сили. Тепер у тебе і достатньо, щоб зійтися в хорошому поєдинку, але не для того, щоб перебувати в темряві без мене. А що б трапилося, якби я був сам? Ти помер. Сутності ночі розтрощили б тебе, не прикладаючи до цього зусиль. Чи це означає, що мені не варто проводити ніч на одинці? Можеш, але в ліжку, а не в горах. А якщо до рівнин? Це стосується лише дикої місцевості, де поблизу немає людей, особливо місцевостей високо в горах. Певна річ, сутності, ночі обирають і знаходять на високих скелях і ущелинах. Саме тому, маючи обмаль особистої сили, слід уникати таких місць. Але як я можу накопичити особисту силу? Ти це робиш, коли ведеш той спосіб життя, який я раджу. Крок за кроком ти лататимеш дірки. Ти не мусиш робити це навмисно, бо сила сама тебе знаходитиме. Візьмімо, як приклад, мене. Я не знав, що накопичу силу, коли почав дізнаватися про спосіб життя воїна. Як і ти, я вважав, що не роблю нічого конкретного, але це було неправдою. Сила має схильність не впадати в око, коли ти її накопичуєш. Я попросив пояснити мені, яким чином він... Дійшов до такого висновку, що для мене небезпечно залишатися наодинці в темряві. Сутності ночі з'явилися ліворуч від тебе, відповів він мені. Вони намагалися злитися з твоєю смертю, особливо двері, які ти побачив. Це був отвір, який втягував тебе в себе, поки б не змусив увійти. Це і було би твоїм кінцем. Я обережно озвучив зауваження про те, що. Дивні речі зі мною трапляються тільки в ті ночі, коли він десь неподалік, і що в мене склалося враження, наче він сам їх накликає. У тій ночі, коли я наодинці опинявся в дикій місцевості серед ночі, нічого незвичайного не траплялося. Я ніколи не бачив ніяких тіней, не чув звуків. Якщо вже на те пішло, то раніше мене ніколи нічого не лякало в темряві. Дон Хуан тихо засміявся і сказав, що це служить доказом того, як багато в нього особистої сили, якщо може викликати такі дива. Мені сталося, що він натякає на те, що цьому всьому йому допомагає хтось знайомий. Він прочитав мої думки, розсміявся і сказав, «Не можеш себе поясненням, – сказав він, – те, що я говорю, не вкладається в твоїй голові тільки тому, що поки що в тебе мало особистої сили». Але більше, ніж було раніше, тому ці речі й почали траплятися. Ти вже пережив потужну зустріч з туманом і блискавкою. Неважливо, чи ти розумієш те, що пережив тієї ночі? Важлива пам'ять про неї. Міст і все інше повториться одного дня, коли матимеш достатньо особистої сили. Донихуане, а з якою метою воно повториться? Я не знаю. Бо не є тобою, тільки ти можеш дати відповідь. Кожен з нас інакший. Саме тому, попри усвідомлення небезпеки, я залишив тебе наодинці. Ти мав випробувати себе тими сутностями ночі. Причина, через яку я обрав крик сови, полягає в тому, що саме цей звук є посланцем сутності. Ним виманюють їх. Вони становили для тебе загрозу не тому, що злі від природи, а тому, що ти не діяв бездоганно. Ти постійно робиш одну і ту ж помилку, я знаю, яку. Ти завжди всьому потураєш і в такий спосіб робиш себе для всього відкритим. Але так не можна, і ти про це знаєш. Ти просто людина, а життя твоє надто коротке, щоб пересвідчитися в усіх дивах і жахітях світу. Тому потураючи, шкодиш собі, адже розмінюєшся на дрібниці. Ні, захотів заперечити, але... Дон Хуан не дозволив, як робив це щоразу. На якусь я розгнівався, але поринув у записи і заспокоївся. «Я вважаю, що ти спроможний змінити це», – сказав він після довгої паузи. «Навіть ти погодився зі мною, якби пам'ятав те, що вчора робив. Ти побіг так швидко, як може бігти тільки справжній нагваль». А сталося це, бо ти розумів, що все серйозно, і що в іншому разі небезпеки не уникнути. Ми обоє це знаємо. Здається, я знайшов для тебе гідного противника. До ніхуа, що ви збираєтесь робити? Він нічого не відповів. Натомість підвівся і почав розминати тіло. Здавалося, кожен м'яз скоротився. Він поглянув на мене і волів робити те саме. Ти мусиш часто розминати тіло протягом дня, сказав він. Що більше, то краще, але робити це треба після довгого навантаження або довгого відпочинку. Донехуана, якого суперника ви для мене знайдете? На великий жаль, тільки близькі нам люди варті суперництва, відповів він. Адже інші створіння не мають власної волі, тому доводиться йти і виманювати їх. З іншого боку. «Людей доводиться виганяти. Ми багато чого встигли обговорити», – сказав якось різко Дон Хуан. «Перед тим, як ми підемо, ти мусиш зробити одну річ, власне, найважливішу». Я збираюся прямо зараз сказати тобі, чому саме ти тут. Причина, через яку продовжуєш приїжджати до мене, проста як ніщо і полягає ось у чому». Щоразу, коли ми бачимося, твоє тіло чомусь вчиться, хоча інколи проти власної волі. Справа така, що тепер твоє тіло має постійну потребу вчитися новому. Хочеш ти того чи ні, але це правда. Скажімо, твоє тіло знає, що помре. Нехай ти про це ніколи не думаєш. Тому припусти, що я завжди повторюю твоєму тілу, що також помру. Але перед смертю хочу поділитися з ним певними речами, які ти дати йому не в змозі. Наприклад, воно потребує страху. Йому він до вподобу, йому хочеться темряви вітру. Твоє тіло тепер знає про ходу сили, йому не терпиться випробувати її. Твоє тіло потребує особистої сили і не може дочекатися, щоб здобути її. Тому скажімо, твоє тіло вважає мене другом, через що і повертається кожного разу. Донхон замовк і довго нічого не говорив, немов вагався між чимось. Я вже казав тобі, що таємниця сильного тіла полягає не в тому, що ти робиш з ним, а в тому, чого не робиш, сказав він. Настав час не робити того, що ти робиш завжди. Сиди доти, поки не скажу, що нам пора. Сиди в недіянні. Донхон, я не розумію вас. Він поклав руки на мої записи і відібрав їх у мене. Він закрив записник, закріпив гумову стрічку, а тоді пошбурив його в чапараль. Я був заскочений з ненацька і хотів обуритися, але він затулив мені рота рукою. Він вказав на великий кущ і сказав зосередитись не на листках, а на їхніх тінях. Він сказав, що біг у темряві не мусить бути викликаний страхом, навпаки – це може бути природною реакцією радісного тіла, яке вміє не діяти. Він безкінечно повторював пошипки мені на вухо «Не діяти в тому, що вмієш робити, означає отримати ключ до сили». У випадку зі спогляданням дерева я знав, що потрібно негайно зосередитись на листі. На тіні листя чи на простір між листям уваги я ніколи не звертав. Його останнє застереження полягало в тому, що ти слід стіни листя однієї гілки, а тоді повільно прокласти собі стежки до всього дерева, але при цьому не дозволяти очам дивитися на саме листя, адже перший крок у накопиченні сили полягав у вмінні дозволяти тілові недіяння. Можливо, причиною стала моя втома або нервове перезбудження, але мене настільки поглинуло споглядання тіни листя, що... Не встиг Дон Хуан підвестися, як я вже з'єднував тіні й лоб між собою з такою швидкістю, як робив це, коли розглядав листя, а не тіні. Загальний ефект вразив мене. Я сказав Дун Хуану, що хочу ще порозглядати. Він розсміявся і поплескав мене по капелюсі. Я ж казав тобі, відповів він, тіло любить такі речі. А тоді додав, щоб я відпустив себе, дозволивши накопиченій силі Відвести мене до куща і знайти записник. Він легенько підштовхнув мене у напрямку чапаралю. Якусь миття йшов безцільно, після чого опинився біля того записника. Першою думкою було те, що я, мабуть, запам'ятав, куди Дон Хуан жбурнув ним. Дон Хуан пояснив мені, що я знав, куди йти, бо тіло годинами просякало недіянням. Розділ 15 15 НЕДІЯННЯ Середа, 11 квітня 1962 року. Повернувшись до будинку, Дон Хуан порадив братися за записи і поводитися так, ніби зі мною нічого не трапилося, не згадуючи і не думаючи про ті події, які пережив. Після дня відпочинку він оголосив, що нам треба поїхати з дому на кілька днів, щоб відмежувати нас від тих сутностей. Так, мовляв, буде правильно. Він додав, що вони глибоко вплинули на мене, хоча моє тіло ще недостатньо чутливе, щоб це помічати. Однак якщо не відправитися якомога швидше в місце, яке належить мені, щоб відновити сили, очиститися, я серйозно захворію. Ми вирушили перед світанком і поїхали на північ. Після виснажливої їзди машиною і швидкого походу пішки врешті-решт пополудні опинилися на вершині пагорба. Дон Хуан, який і попереднього разу, вкрив те місце, де я спав, гілками й листям, а тоді дав жменю листя мені і сказав, щоб я приклав його до живота і ліг відпочивати. Він зробив те саме з місцем для себе, яке було розташоване за п'ять футів ліворуч від моєї голови. За лічені хвилини я почав відчувати приємне тепло і радість. Це було відчуття неймовірного комфорту і підвішеності в повітрі, я був згоден на всі сто з Доном Хуаном, що ліжко зі струн втримає мене на плаву. Я озвучив відчуття Дону Хуану. Він недбало кинув, що ліжко для цього і було створене. «Я не вірю, що це можливо», – вигукнув я. Дон Хуан зрозумів ці слова буквально і висварив мене. Він сказав, що втомився від мого почуття важливості себе, яке постійно вимагає доказів, що світ навколо невідомий і дивовижний. Я спробував пояснити, що... Риторичний вигук не має значення, — Дон Хуан відповів. Якщо так, можна було вигукнути щось інше. Мені здалося, що він образився не на жар, тому Сіві почав просити вибачення, але він почав сміятися і пропонувати варіанти того, що натомість можна було вигукнути. Мені здалися дотепними, почуті варіанти, через що розсміявся я. Дон Хуан нагадав, що не треба забувати, для чого ми тут, і щоб я повертався до занурення у стан втримування себе на плаву. Заспокійливе відчуття спокою і повноти, яке я колись пережив у цьому загадковому місці, розбудило мені емоції, які ховалися десь глибоко в душі. Я почав говорити про своє життя і зізнався, що мені ніколи ніхто не подобався, що ніколи не поважав навіть себе, вважаючи, що по суті є злим, через що моє ставлення до інших було завуальоване бравадою і сміливістю. — Це правда, — відповів Дон Хуан, — ти взагалі собі не подобаєшся. Він засміявся, тоді сказав, що бачив, поки я говорив. Його порада полягала в тому, щоб я відпустив муки сумління, адже трактувати власні вчинки як підлі, потворні або злі, означає невиправдано надавати собі значення. Я нервово сіпнувся, і листя зашаруділо. Дон Хуан сказав, що якщо я хочу відпочити, то повинен робити те, що він – лежати нерухомо, не змушуючи листя відчувати постійну напругу. А тоді додав, що щойно бачив один із моїх настроїв. Він на мить завагався, немов шукав потрібне слово, тоді сказав, що згаданий настрій обмежує мою свідомість, але я постійно в нього звалююсь. Він змалював цей настрій як двері, які відчиняються в несподіваних ситуаціях і ковтають мене. Я попросив його конкретизувати. Він відповів, що не може нічого конкретнішого сказати про те, чим є це бачити. До того, як я встиг сформулювати наступне запитання, Дон Хуан велів мені розслабитися і не засинати, намагаючись якомога довше залишатися у свідомому стані. Він додав, що ліжко зі струн роблять виключно для того, щоб воїн міг досягнути стану спокою і наповненості а тоді драматичним тоном констатував, що цей стан потрібно леліяти в собі, піклуючись про нього, і щоб шукати такий стан, спочатку необхідно довідатися, що саме шукаєш. Ти не знаєш, що таке стан повноти, адже я ніколи не переживав його. Я не погодився, але Дон Хуан вів своєї, наполягаючи на тому, що стан повноти – це досягнення, яке потрібно свідомо шукати, він сказав, що єдине, що дійсно вмію знаходити, це стан дезорієнтації, поганого самопочуття і плутанини. Дон Хуан засміявся і сказав, що я не дарма старався все своє життя так важко працюючи, бо таки добився свого, зробивши себе нещасним. Хоча, як додав він потім, з тим же успіхом я міг зробити себе сильним і щасливим. «Прийом полягає в тому, на чому саме ти робиш наголос», – сказав він. Ми або робимо себе нещасними, або робимо сильними. Так чи інакше, обсяг роботи, яку потрібно виконати, однаковий. Я заплющив очі і розслабився, відчувши, що знову немов пливу. Мені на мить здалося, що рухаюся крізь простір, як листок. Хоча це було надзвичайно приємно, стан пригадав мені часи, коли я хворів. Паморочилася голова і нудило. Я подумав, що з'їв щось не те... Я чув голос Дона Хуана, але я навіть не робив спроби вслухатись. Я намагався подумки, згадати все те, що я з'їв протягом дня. Але й на це не спромігся, бо завдання здавалось мені нецікавим. Це не мало значення. «Слідкуй за тим, як змінюється сонячне світло», – сказав Дон Хуан. Його голос був чистим. Я подумав, що він як вода, рідкий і теплий. Небо було би смарним, що робило розлитий по ньому жовтий колір більш неймовірним, ефект підсилював той факт, що подивитися на все це мені порадив Дон Хуан. Дозволь сяйву запалити себе, сказав він. До того як сьогодні сяде сонце, мусиш заспокоїтися і відновити сили, бо завтра чи післязавтра вчитимешся не діяння. На чому я буду вчитися не діяти? запитав я. Зараз це неважливо, відповів він. Зачекай, поки опинимося в тих лавових горах. Він вказав на далекі, нерівні і загрозливі верхівки на півночі. Четвер, 12 квітня 1962 року. Десь надвечір ми дісталися в вершини Пустель, яка була підніжжям лавових гір. Здалеку темно-брунатні гори виглядали зловісно. Сонце стояло низько, освітлюючи західний бік, застиглої лави, підфарбовуючи її темну коричнуватість яскраво-жовтим спалахом. Я не міг відвести погляду. Наприкінці дня ми вже бачили підніжжя гір. Рослиності на них майже не було. Все, що я помітив, це кактуси, декілька кущів і висока трава, яка росла у формі пучків. Дон Хуан зупинився, щоб відпочити. Він сів обережно під першу сітку з харчами об камінь, і сказав, що це місце нашої ночівлі. Він вибрав відносно високе місце. Звідти, де я стояв, можна було багато всього роздивитися довкола. День був похмурий, усе досить швидко занурилося в сутінки. Я поринув у спостерігання за тим, з якою швидкістю пурпурові хмари ставали темно-сірими. Дон Хуан підвівся і пішов в бік кущів, а коли повернувся, силует лавових гір перетворився в темну масу. Він сів поряд і звернув мою увагу на те, що здавалося природним утворенням на горах на південному сході від нас. Те місце було світліше, ніж все, що його оточувало. В той час як решта гір у сутінках виглядали темнокоричневими, те місце, на яке показував, було жовтуватим. Я довго дивився туди і не розумів, у чому річ. Мені здалося, що воно рухається, що воно пульсує». Коли примружив очі, мені здалося, що це вітер рухає тим місцем. — Дивися уважно, — наказав Дон Хуан. У якусь мить, після того, як довго не відводив погляду, мені здалося, що вся гірська маса рухається в моєму напрямку. Я стиснув живота, дискомфорт був настільки неприємним, що я не витримав і підвівся. — Сиди! — крикнув Дон Хуан, але я вже стояв на ногах. Коли підвівся, пляма ніби сповзла вниз по схилу, а коли знову сів — не відводячи очі, знову піднялася вверх. Я дивився в ту точку мить, і все повернулося на попереднє місце. Я раптом усвідомив, що дивився зовсім не на щось високо в горах, а на жовтуватий шмат тканини, який висів на кактусі попереду. Я Засміявся і розповів дону Хуану, як мене щойно сутінки ввели в оптичний обман. Він Підвівся, підійшов до кактуса, зняв тканину, склав її і заховав сумку. Чому ви це зробили, запитав я. Тому що ця тканина має силу, відповів він якось недбало. Спочатку ти добре давав собі раду, і хто знає, що би трапилося потім, якби ти не підвівся. П'ятниця, 13 квітня 1962 року. На самому світанку ми вирушили в гори. Як я зрозумів потім, вони були напрочуд далеко. Перед самим полуднем ми зайшли в один із каньйонів. У невеликих ямах і заглибинах була вода. Ми сіли відпочити в тіні скелі, яка висіла над нами. Гори виявилися застиглими скупченнями величезних потоків лави. Протягом тисячоліття лава, яка стверділа, перетворилася в пористий темнокоричневий камінь. Там нічого не росло, крім декілька коренастих кущів, що здіймалися зі скель або тріщин. Дивлячись на стрімки, майже вертикальні стіни каньйону, я знову відчув, як в животі щось стиснулося. Стіни були завишки десятки метрів, і мені здалося, що закриваються наді мною. Сонце висіло майже відразу над головою трохи на південний захід. «Стій тут», – сказав Дон Хуан, повертаючи моє тіло так, щоб міг дивитися прямо на сонце. Після чого вилів мені дивитися на стіни каньйону над головою. Я був вражений тим, що побачив. Висота стін приголомшувала. Я почав думати про те, що за виверження це мало бути. Я декілька разів подивився в сторони і вгору, занурючись в багатство кольорової гами стін. У ній були присутні всі мислимі і немислені відтінки. Там були плями світло-сіро, моху і лишайнику. Я подивився вгору і помітив, як промені сонця виблискують, вихоплюють то тут, то там все нові нові відтінки. Коли сонце рухалося, інтенсивність зменшувалася, поки пляма, яка щойно виблискувала, не тьменіла зовсім. Я поглянув в інший бік каньйону і побачив те саме, що хвилину тому бачив з цього боку. Я озвучив Дону Хуану те, що відбувалося, а тоді побачив ще одну пляму, яка виблискувала, Тоді ще одну і ще весь каньйон був вкритий світловими плямами. Я відчув запаморочення, навіть коли заплющував очі, все ще міг бачити яскравий блиск. Я схопився руками за голову і хотів сховатися під висячою скелою, але Дон Хуан не дозволив, наказавши зосередитися і спробувати помітити темні плями на великих плямах світла. Я не хотів дивитися, бо боліли очі, і сказав, що це нагадує ті випадки, коли дивишся крізь темну шибку на сонячну вулицю, а потім всюди бачиш чорний силует вікна». Дон Хуан похитав головою з боку в бік, а тоді засміявся. Він відпустив мою руку. Ми знову сіли в тіні. Я вирішив швидко записати свої враження від того, що нас оточувало. Після довгої паузи Дон Хуан сказав, «Я привів тебе сюди, щоб дечому навчитися. Я збираюся навчити тебе не діяння». Можемо поговорити про це, бо в інший спосіб до тебе не доходить. Я думав, що ти зрозумів себе жодного слова, однак я помилявся. Доне я не розумію, про що ви. Це не має значення, відповів він. Я збираюся розповісти тобі про дещо дуже просте, але дуже важке до виконання. Я збираюся говорити з тобою про недіяння попри... Те, що говорити тут немає про що, бо не діяти має тіло. Він дивився на мене короткими поглядами, а тоді сказав, щоб я звернув увагу на те, що збирається сказати. Я закрив записник, але він на мій подив наполіг на тому, щоб я не припиняв писати. Недіяння дуже важке для виконання. А сила, якою володіє, така велика, що згадувати про нього заборонено. Принаймні, до того часу, поки не зупиниш світ – тільки тоді ти зможеш говорити про нього вільно, якщо це те, чого хочеш. Дон Хуан озернувся і показав на камінь. Цей камінь є каменем завдяки діянню. Ми глянули один на одного і усміхнулися. Я чекав на пояснення, але він мовчав. Врешті-решті не витримав і сказав, що нічого не зрозумів. Це діяння, вигукнув він, даруйте. Це також діяння, Дон Хуане, про що ви? «Діяння – це те, що робить цей камінь-каменема, куч-кущем. Це те, що робить тебе тобою, а мене – мною». Я сказав, що його пояснення нічим мені не допомогли. Він засміявся і потер скроню долонею. «У цьому і проблема з розмовами», – відповів Дон Хуан. «Вони завжди спантиличують. Коли хтось починає говорити про недіяння, завжди закінчує розмову про щось інше. Краще просто діяти». Візьмімо як приклад камінь, дивитися на нього – це діяння, а бачити його – не діяння. Я зізнався, що все ще нічого не второпав. Та чого ж, второпав, вигукнув він, але ти переконаний, що нічого не зрозумів, а це якраз дія. Саме так ти ставишся і до світу. Він знову показав на камінь і сказав. Цей камінь є каменем завдяки всьому тому, що ти знаєш про те, що можеш з ним зробити. Це я називаю діянням. Людина знання, до речі, знає, що камінь є каменем лише через діяння. І єдине, що їй доводиться зробити, щоб камінь перестав бути каменем, це не діяти. Тепер ти мене розумієш? Я взагалі нічого не зрозумів. Він спробував ще раз пояснити. Світ є світом тому, що тобі відома дія, яка робить його світом. Якщо б ти цього не знав, світ був би інакший. Він почав вивчати мене з цікавістю у погляді. Я перестав писати, бо просто хотів слухати його. Він продовжує пояснювати, що без цього певного діяння у світі, який нас оточує, не було б нічого знайомого нам. Він нахилився і підняв камінець який тримав між великим і вказівним пальцями лівої руки і підніс його мені до ока. Це камінець, тому що ти знаєш, що саме його робить ним, сказав він. Про що ви? Дон Хуан усміхнувся. Мені здалося, що він зловтішається, але намагається не видати цього. Я не розумію твого спантеличення, відповів він. Слова твоя пристрасть. Ти б мав бути на сьомому небі від щастя. Він загадково подивився на мене, двічі чи тричі піднявши брови, а тоді знову показав на камінець, який тримав у мене перед очима. «Я кажу, що ти перетворюєш це в камінь, бо тобі відома дія, яка необхідна для цього», – сказав він. «А для того, щоб зупинити світ, ти мусиш припинити діяння». Він ніби зрозумів, що я досі нічого не второпав, тому посміхнувся, хитаючи головою, а тоді взяв гілку і провів нею по нерівному краю камінця. У випадку конкретно з цим камінцем, продовжив він, перше, що з ним робить діяння, це зменшує до цього розміру. Отже, правильним є те, що чинить воїн, якщо прагне зупинити світ. Він збільшує камінець або щось інше і робить це завдяки недіянню. Він підвівся і поклав камінь на валун, а тоді запропонував підійти і роздивитися його. Він порадив звернути увагу на дірки і на западини, не минувши жодної дрібної деталі. Він сказав, що якщо зможу виокремити всі деталі, дірки і запади не зникнуть, і тоді я зрозумію, що таке недіяння. «Цей клятий камінець зведе тебе з розуму сьогодні», – констатував Дон Хуан. «Мабуть, на обличчі у мене не ні було нічого, крім подиву, бо голосно засміявся, тоді вдав сердито і двічі чи тричі вдарив капелюхом по камінцю». Я попросив пояснити мені останнє твердження, додавши, що він спроможний пояснити будь-що, щойно не докладає до цього хоч трохи зусиль. Він хитро глянув на мене, тоді захитав головою так, наче вважав ситуацію безнадійною. «Звісно, я можу все пояснити», – сказав він, – «але чи спроможний ти це зрозуміти?» Я був заскочений таким ходом. Діяння змушує тебе відокремлювати камінь від решти валуна. Якщо ти хочеш навчитися недіянню, спробуй з'єднати їх. Він показав на тінь, яку відкидав камінець на валун, і сказав, що це не тінь, а клей, яким можна їх з'єднати. А тоді повернувся і пішов, додавши, що прийде пізніше, щоб перевірити, як мені все вдається. Я довго дивився на камінець, мені... Так і не вдалося зосередитися на всіх дірках і западинах, але найбільшу увагу привернула тінь. Дон Хуан мав рацію, вона була не мов клей. Мені здалося, що її витиснули з-під камінця. Коли Дон Хуан повернувся, я поділився з ним думками про тінь і клей. «Це хороший початок», – відповів він. «Воїн може розповісти чимало, споглядаючи лише самі тіні». Після цього він запропонував взяти камінець і десь його поховати. Для чого? Ти довго розглядав його, і тепер в ньому є частина тебе. Воїн завжди намагається впливати на діяння силою недіяння. Діянням у цьому випадку буде залишити камінець там, де він є, вважаючи його просто камінцем. Недіяння полягає в зміні ставлення, коли перестаєш бачити його простим камінцем. За таких умов ти довго розглядав його, ставши частиною його, тому не можеш просто залишити його лежати отак, а мусиш поховати. Якби в тебе була особиста сила, недіяння полягало б в тому, щоб перетворити камінець в об'єкт сили. А зараз я цього не можу зробити». По твоєму житті обмаль рівноваги. Якби ти бачив, то помітив би, що твоє споглядання перетворило камінець у щось геть непривабливе, тому найкраще викопати ямку і поховати його, дозволивши землі очистити його. Донехуане, все це правда? Відповісти так або ні – це частина діяння. Але оскільки ти вчишся недіянню, я мушу сказати тобі, немає значення, правда це чи неправда. У цьому і полягає перевага воїна перед пересічною людиною. Пересічній людині залежить на тому, чи щось є правдою або неправдою, натомість на це начхати. Пересічна людина поводиться по-різному з тим, що вважає правдою і що вважає неправдою. Якщо такій людині сказали, що щось є правдою, вона діє і вірить в те, що робить. Але якщо їй кажуть, що щось є неправдою або Нічого не робить або не вірить у те, що робить. А з іншого боку, воїн діє в обох випадках. Якщо йому кажуть, що щось є правдою, він діє відповідно, тобто займається діянням. А якщо йому кажуть, що щось є неправдою, він діє відповідно, тобто займається недіянням. Розумієш, про що я? Ні, взагалі не розумію, відповів я. Висловлювання Дона Хуана дратували мене, бо я... «Нічого не розумів. Я сказав, що все це безглуздя, а він у відповідь почав перекривляти мене, кажучи, що я не здатний діяти бездоганно навіть у тому, що я люблю найбільше, тобто говорити». Він висміяв мене, і те, яким тоном я говорив. «Якщо ти збираєшся бути просто ротом, – сказав він, – то будь ротом воїном, – а тоді почав реготати. Я відчув пригнічення, у вухах звеніло, – у голову вдарив жар, я відчув сором, і, мабуть, лице почервоніло. Я підвівся і пішов в чапораль ховати камінець. Я дражнив тебе, сказав Дон Хуан, коли я повернувся і знову сів. Утім, я вже знаю, що якщо ти не говориш, то нічого й не розумієш. Для тебе розмова є діянням, але розмови тут недоречні, тому якщо хочеш зрозуміти, що я прагну сказати не діянням, мусиш навчитися однієї простої вправи оскільки нас турбує недіяння. Неважливо, виконаєш ти вправу зараз чи через десять років. Він наказав мені лягти, а тоді зігнув ліву руку в лікті, потім повернув зап'ястя так, щоб долоня дивилася вперед і зігнув пальці. Рука виглядала так, наче трималася за ручку дверей. Тоді почав крутити рукою впівоборта так, ніби піднімає з колодязя. Дон Хуан сказав, що воїн виконує цей рух кожного разу, коли хоче відштовхнути щось із тіла, мова йшла про хворобу чи небажання відчуття. Ідея полягала в тому, щоб штовхати і тягнути уявну силу, поки не виникне відчуття чогось важкого і твердого, що заважатиме руці вільно рухатися. У випадку вправи недіяння полягає в тому, щоб повторювати рух доти, поки рука не відчує важкий опір. І Нехай відчуттю цього немає з чого виникнути, рука все ж має в це повірити. Я почав рухати рукою, невздовзі відчув, що вона холодна, наче лід, і загрузла в якісь в'язкий і важкий рідинік. Донхон зненацько схопив мене за руку, щоб зупинити рух. Усе моє тіло здригнулося, немов хтось невидимий, струсонув ним. Він обстежив мене, обійшов довкола, а тоді сів поряд. «Ти достатньо зробив», – сказав він. Спробуй ще колись, коли матимеш достатньо особистої сили. Я зробив щось неправильно? Ні. Не діяння – це для дуже сильних воїнів, а ти не маєш достатньо сили, щоб впоратися з ним. Зараз ти спроможний тільки на те, щоб напхати рукою всередину себе усілякий і непотріб. Тому вчися робити це поступово, не даючи руці охолонути. Доти, доки рука тепла, ти можеш відчути нею лінії світу. Він зупинився, немов даючи мені час запитати про лінії, але я не встиг сформулювати питання, бо Дон Хуан почав пояснювати існування нескінченої кількості ліній, які з'єднують нас з речами. Він сказав, що з допомогою щойно описаної вправи будь-хто може відчути лінію, яка виходить з рухомої руки, якою можна доторкнутися до всього, до чого тільки заманеться. Дон Хон сказав, що це всього лише вправа, адже лінії, сформовані рукою, не надто міцні, щоб мати з них користь у реальному житті. Людина знання, щоб сформувати міцніші лінії, використовує інші частини тіла. Дон Хон, які саме? – запитав я. Найміцніші лінії походять з тіла, але людина знання може формувати їх і очима. А це справжні лінії? Звичайно. А їх можна побачити чи торкнутися? Ну, скажімо так, їх можна відчути. Коли приймаєш спосіб життя воїна, найважче усвідомити, що світ є почуттям. Людина, займаючись недіянням, відчуває його за посередництво лінії. Він зупинився і з цікавістю поглянув на мене. А тоді підняв брови, розплющив очі і кліпнув. Я відразу відчую якийсь дискомфорт, немов хтось тисне мені в живіт. «Ти розумієш, про що я?» – запитав Дон Хуан, а тоді відвів погляд. Я озвучив те, що мене нудить, а Дон Хуан відповів, що він знає, і відчуваю я це лише тому, що він намагався поглядом допомогти мені відчути лінії. Я не зміг змовчати на те, що він примушує мене щось відчувати, і зізнався в цьому, хоча не нато вірив, що він спроможний на щось подібне. «Не діяння дуже просте, але й дуже складне», – сказав Дон Хуан. Суть не в розумінні, а в освоєнні. Певна річ останнім досягненням людини знання є вміння бачити, а досягти цього можна тільки тоді, коли вмієш не діянням зупиняти світ. Я, моволі, посміхнувся, бо все ще не розумів, що він має на увазі. Коли хтось робить щось з людьми, продовжує він, найголовніше вміти донести тілу, а не самій людині. Саме цим я й займаюся, дозволяючи твоєму тілу довідуватися. Яка різниця, розумієш ти це чи ні? Донехуан, це несправедливо, грезнувся я. Я хочу все розуміти, бо в іншому разі приїжджати до вас – це трата мого часу. Трата твого часу, – вигукнув він, імітуючи міто. Ну і пихати ти. Він підвівся і сказав, що нам треба піднятися на вершину лавини ліворуч від нас. Підйом був нелегким, це... Радше нагадувала скелелазання, за тим лише винятком, що не було мотузок, які підстраховували б наші тіла. Дон Хуан постійно повторював, щоб я не смів дивитися вниз, а декілька разів, коли я послизнувся, йому в буквальному сенсі доводилося ловити мене і волокти вгору. Мені було соромно, що такий старий чоловік допомагає мені, такому молодому. Я сказав, що перебуваю в такій нікудишній формі через те, що занадто лінивий, щоб робити якісь вправи». Він відповів, що осягнувши певний рівень особистої сили, людині не потрібні ніякі вправи чи щось подібне, оскільки для підтримування бездоганної форми їй потрібно буде просто займатися недіянням. Коли ми опинилися на вершині, я просто впав і думав, що від втоми мене отут -от знудить. Дон Хуан почав качати мене ногою, як вже робив одного разу. Поступово цей рух повернув мені рівновагу. Але я нервувався, бо складалося враження, ніби чекаємо на щось, що зненацька звідкись вистрибне. Я двічі чи тричі подивився в сторони. Дон нічого не сказав, але дивився туди, куди і я. «Дивне заняття мати справу з тінями», – сказав він раптом. «Ти, мабуть, помітив одну з них, яка нас переслідувала». «Я нічого подібного не помітив», – заперечив я голосно. Дон Хуан сказав, що тіло моє помітило переслідувача, якби я цього не заперечував, і додав, що немає нічого дивного в тому, коли когось переслідує тінь. «Це просто сила», – пояснив він, – «гори кишать ними, вони такі самі, як сутність, що налякала тебе іншої ночі». Я хотів сказати, чи можу відчути це сам. Я хотів знати, чи можу відчути це сам. Він стверджував, що протягом дня максимум, що я можу, це відчути їхню присутність. Я запитав, чому він називає її тіню, якщо вона нічим не схожа на тінь валуна. Він відповів, що обидві мають однакові лінії, тому немає причин називати їх по-різному. Він вказав на довгий валун, який лежав перед нами. «Подивися на тінь цього валуна», – сказав він. «Тінь – це валун, і все ж це не так». Розглядати валун, щоб довідатися, чим він є, це діяння, а розглядати його тінь не діяння. Тіні це як двері, двері в недіяння. Людина знання, наприклад, дивлячись, на чиюсь тінь може розповісти про найпотаємніші почуття тої людини. А в тіннях є якийсь рух? запитав я. Можеш і так сказати, або можеш сказати, що в них є лінії світу, або що з них виходять відчуття. Але до нихуане, як відчуття можуть з них виходити? «Вірити, що тінь є просто тіню, це діяння», – пояснив він. «Ця віра дурна. Подумай про це так. Якщо все закінчується на видимому, чому тінь є? Зрештою, тінь тіню робить наша дія». Ми довго мовчали, я не знав, про що запитувати – — День добігає кінця, — сказав Дон Хуан, поглянувши на небо. — Мусиш скористатися сяйвом сонця, щоб зробити ще одну вправу. Він повів мене до місця, де стояли дві скелі, одна напроти одної, завишки за вишки з людину. Дон Хуан зупинився за кілька ярдів до них і повернувся обличчям на захід. Він позначив місце, де мав стати я, і сказав дивитися на тінь скелі. Відвалів мені схрестити очі, як я робив це, коли вибирав місце для відпочинку, але з тією різницею, що шукаючи місце для відпочинку, я не зосереджую погляду на чомусь конкретному. Натомість, дивлячись на тіні, я маю бачити обидві чітко. Ідея полягала в тому, що, схрестивши погляд, накласти одну тінь на іншу. Він пояснив, що таким чином я зможу відчути, що виходить з тіней. Я сказав, що не все зрозумів. Дон Хуан відповів, що краще описати не може. Я спробував виконати вправу, але намарно. Я намагався доти, поки не розболілася голова. Дона Хуана не турбувала моя невдача. Він виліз на скелю, що мала форму куполу, і крикнув, щоб я знайшов два малі, але довгі камені. Він показав руками розмір. Я знайшов два камені і подав їх йому. Він поклав їх у дві щілини на відстані двадцяти-тридцяти сантиметрів, потім сказав мені стати обличчям на захід і повторити вправо з тінями каменів, яку щойно виконував з тінями скель. Цього разу все було інакше. Я майже відразу схрестив погляд і наклав тіні одну на одну. Вони ніби від початку були однією тінею. Я помітив, що сприймаючи тіні як одну – Остання ніби глибшала і навіть ставала прозорою. Мене це здивувало. Я легко виокремлював кожну подряпину і дірку на скелі, на яку дивився, а тінь, яка накладалася на цю точку, виглядала як прозора плівка відеокамери. Я не кліпав, боючись не втримати зображення, яке бачив. Врешті-решт очі втомилися і таки кліпнували. Але деталі нікуди не поділися. Я все ще чітко їх бачив, навіть виразніше. Я зауважив, що все виглядає так, наче дивлюся дуже звисока на світ, якого раніше не бачив, а ще зауважив, що можу розглядати те, що оточує тінь, не втрачаючи зосередженості на самій тіні. А ж раптом я забув на якусь мить, що розглядаю камінь, ніби спустився в безкінечний, незнайомий мені світ. Це відчуття тривало секунду, після чого все вимкнулося. Я автоматично глянув на Дона Хуана, який стояв над каменями і дивився на мене. Він тілом затулив сонце. Я поділився тим, що щойно пережив, а він відповів, що йому доведеться перебити мене, бо боявся, що загублюся в тому відчутті. Він сказав, що я настільки потурав власному бажанню, пустившися берега, що ледь не перетворив недіяння у старе знайоме мені діяння. Він сказав, що треба було просто дивитися, не піддаючись тому, що бачу, адже піддаючись я вкотре повертаюся до діяння. Я огразнувся, що треба було сказати, як слід поводитися, але Дон відповів, що він був впевнений. Мені вдасться накласти тінь на тінь. Слід зізнатися, що в ту мить я відчув ще більше спантеличення щодо значення недіяння. Дон сказав, що я б мав бути задоволений, бо вперше все зробив правильно. Скоротивши світ, я розширив його цим, і, хоч був далекий від того, щоб відчути лінії світу, поводячись правильну стінню, я відчинив двері в діяння. Твердження, що я розширив світ, скоротивши його, заінтригувало мене. Деталі каменя, на який я дивився, були настільки чіткими та виразними, що вершина скелі стала для мене безкраєм світом – Хоча сам камінь при цьому був зменшеною формою скали. Коли Дон Хуан заступив мені сонце, я поглянув на все звичайним чином. Дрібніші деталі стали непомітними, дірки в камені збільшилися, коричневий колір сухої лави став темнішим, і все, втративши блискучу прозорість, повернуло камінь у реальний світ. Дон Хуан взяв камені і поклав їх у глибоку щілину, а тоді сів, схрестивши ноги, обличчям на захід. Він поплескав місце поруч з ним і сказав мені сісти. Ми довго мовчали. Потім мовчки їли. Тільки після того, як сонце зайшло, він обернувся до мене і запитав, як у мене справи зі сновидіннями. Я відповів, що на початку все було легко, однак тепер маю труднощі з пошуками рук у своїх снах. «На початку було легше тому, що ти користувався моєю особистою силою», сказав Дон Хуан. Тепер ти порожній, але я не припиняй пробувати, поки не матимеш достатньо особистої сили. Сновидіння – це недіяння у снах. Освоюючи це в житті, ти покращиш і сновидіння. Прийом полягає в тому, щоб не припиняти пошуків рук навіть тоді, коли не віриш, що все це має якесь значення. Я вже казав, що не обов'язково мусиш вірити, щоб діяти, адже не вірячі просто займаєшся недіянням. Ми якийсь час дивилися один на одного мовчки, а тоді він продовжив. «Мені більше нічого розповісти тобі про сновидіння. Все інше буде не діяння. Якби ти хоч трохи копнув у цьому напрямку, то і сам би знав, що робити. Зараз знаходження рук має велике значення». «До нехвани, я не знаю, що сказати. Я не довіряю собі. Це не питання довіри до когось». Вся справа полягає в боротьбі воїна, і ти продовжуватимеш боротися, якщо не під опікою особистої сили чи союзника, то під опікою сили гідного противника. Один союзник союзників тебе вже переслідує. Я, мимоволі, шарпну правою рукою. Дон Холен сказав, що моє тіло знає більше, ніж я підозрюю, тому що сила, яка переслідує мене, знаходиться праворуч. А тоді довірливим тоном додав, що союзник – Двічі того дня підходив так близько, що йому довелося стати між нами. «Протягом дня тіні є дверима в недіяння, сказав Дон Хуан. «Але вночі в темряві залишається мало діяння, тому все, навіть союзники, стають тінями. Я вже розповідав тобі про це». Я так голосно засміявся, що злякався власного сміху. «Усе, чому я тебе вчив, стосувалося недіяння», – продовжив він. «Воїн застосовує його до всього у світі. Я не можу сказати більше, ніж сказав сьогодні. Ти повинен дозволити тілу виявляти силу і відчуття недіяння». Я знову нервово засміявся. «Ти робиш помилку, висміючи все, чого не розумієш, тільки тому, що вмієш сміятися», – сказав він серйозним тоном. Я почав запевняти його, що нічого, нікого не висміюю, а просто хвилююся і вважаю себе менш компетентним, ніж він про мене думає. «Я завжди таким був», – додав я. «Однак хочу змінитися, хоча не знаю, як. Даруйте, але ви маєте справу з дурнем». «Я давно зрозумів, що ти вважаєш себе гнилим всередині», – сказав Дон Хуан. «Це наслідок діяння. Щоб вплинути на це, я натомість навчу тебе іншого діяння». Відтепер і протягом наступних восьми днів я хочу, щоб ти брехав собі. Замість казати собі, що дурний, огидний і гнилий, казатимеш цілком протилежне, не забуваючи про те, що брешеш собі, і залишаєшся безнадійним. До ну, неховани, яка з цього буде користь? Воно може прищепити тобі інший вид діяння, після чого, можливо, зрозумієш, як не крути, але і перший, і другий – брехня, неправда. Прив'язуючи себе до якогось із них, ти марнуєш час. адже єдине, що є реальним, це те, що живе у твоєму тілі і на що чекає смерть. Прийти до того, що в тобі живе, це не діяння. А розділ 16. Перстень сили. Субота, 14 квітня 1962 року. Дон Хуан зважив у руках сітки з харчами і сказав, що їжі майже не лишилося, тому пора повертатися. Я недбало сказав, що дорога назад займе нам декілька днів. Він відповів, що збирається не у свій будинок, а в прикордонне містечко неподалік, у якому хоче вирішити якісь справи. Я думав, що спускатися ми будемо каньйоном, але Дон Хуан вирішив іти через вулканічне плато на північному заході. Через годину ми опинилися у глибокій ущелині, яка закінчувалася в точці, де сходилися дві вершини. Там був крутий схил, який вів майже на вершину і мав дивну форму вигнутого моста між двома вершинами. Дон Хуан ткнув пальцем на схил і сказав, «Подивись туди, дивись зосереджено, – сказав він. – Сонце майже там, де треба. Він сказав, що полудневе сонце повинно допомогти мені з недіянням. А тоді дав низку порад, послабити ремінь і ремінці, якщо такі є, у чомусь з одягу, сісти, схрестивши ноги, і уважно дивитися на те місце, на яке вказав мені. На заході від нас було кілька хмар, Був спекотний день промені сонця падали на лавину. Я пильно дивився на вказане місце. Після довго, мовчазного споглядання я не витримав і запитав, що саме повинен побачити. Дон Хуан нетерпляче махнув рукою, щоб я замовк. Я втомився і хотів спати. Примружив очі, вони свербіли. Я, потирих спітнілими руками, відразу пошкодував про це. Крізь напівзаплющені очі я поглянув на вершини. Ця гора раптом спалахнула. Я поділився спостереженнями з, з Дон Хуаном. Якщо дивитися, скосивши очі, то гора виглядає, як складне сплетіння волокон. Він сказав мені дихати якомога гаріше, щоб втримати образ зі світловими волокнами, але не дивитися прямо на сплетіння, а на горизонт відразу за схилом. Я послухав його і зробив саме так, і побачив безкінечність вкритою сіткою зі світла. Дон Хуан м'яко сказав шукати всі ці зі світла темні плями. Як тільки їх побачу, маю розплющити очі та знайти на схилі те місце, де щойно бачив темну пляму. Я ніяк не міг натрапити на темну пляму. Тоді вирішив заплющити і розплющити, і повторив цю дію декілька разів. Дон Хуан підсунувся ближче і показав на одну пляму праворуч від мене, а тоді на ще одну відразу переді мною. Я почав суватись, думаючи, що змінивши перспективу, зможу побачити плями, на які він показує. Дон Хуан шарпнув мене за руку і сказав залишатись на місці і набратися терпіння». Я примружив очі та знову побачив сплетіння волокон. Мить, подивившись на них, вирішив ширше розплющити очі. Саме тоді я почув гуркіт, які можна було легко пояснити далеким гулом реактивного літака. Я з широко розплющеними очима побачив гори перед собою, як величезне поле, яке складалося зі світлових крапок. Дві гори одночасно відбили на мене все сонячне світло – Відразу після цього світло почало тьм'яніти, а потім зовсім вимкнулося, і гори перетворилися в темно-коричневу кам'яну масу. Зійнявся вітер, стало холодно, я хотів обернутися, щоб подивитися, чи сонце зайшло за хмару, але Дон Хуан вхопив мене за голову і не дозволив, пояснив тим, що якщо повернуся, можу побачити сутність гір, яка переслідує нас. Він почав запевняти мене в тому, що в мене обмаль сил для такої зустрічі, а тоді сухо додав, що гурки такий я чув це звук, яким союзник сповіщає про свою присутність. Потім піднявся і сказав, що нам пора підніматися схилом. А куди ми прямуємо? запитав я. Він ткнув пальцем в бік однієї з точок, на яку показував як на темну пляму. Він пояснив, що ту точку недіяння дозволило йому виокремити як можливий центр сили або як місце, де, мабуть, можна знайти предмети сили. Після виснажливого підйому ми таки опинилися на тому місці. Він непорушно стояв за декілька метрів від мене і мовчав. Я спробував підійти ближче, але він подав знак зупинитися. Здавалося, намагається зорієнтувати себе. Мені було видно, як водить очима вгору і вниз горі, а тоді... Певнено повів нас до виступу. Він сів, змів рукою пил, обвів пальцем довкола невеликий камінь, який стирчав зі землі, і наказав викопати його. Як тільки я виняв камінь з землі, Дон Хуан відразу наказав мені заховати його під сорочку, тому що це предмет сили, і тепер він належить мені. Він сказав, що віддає мені камінь для того, щоб відполірував його беріг і не забував піклуватися. Відразу після цього ми почали спускатись у водяний каньйон, а через кілька годин опинилися в пустельних пагорбах, які були під гір. Дон Хуан йшов швидко і завжди був на кілька кроків попереду. Ми постійно прямували на схід, поки сонце не зайшло. За важкою хмарою ми не бачили заходу, але чекали, поки сонце точно зайде. Дон Хуан змінив напрямок, і ми попрямували на південний схід. Ми піднялися на пагорб. На вершині я помітив чотирьох чоловіків, які наближали зі сходу. Я поглянув на Дона Хуана. Ми ніколи в походах не зустрічали людей, тому я не знав, що робити в таких випадках. Але Дона Хуана це не турбувало. Він продовжував іти, ніби нічого не трапилось. Чоловіки рухалися так, немов нікуди не квапилися. Вони лідниво повзли в нашому напрямку. Коли ми наблизилися, я побачив, що це четверо молодих індіанців. Мені здалося, що вони впізнали дона Хуана. Він заговорив до них іспанською. Вони відповідали м'яко і ставились до нього з необійкою повагою. Тільки один з них говорив зі мною. Я пошибки запитав дона Хуана, чи можна й мені говорити. Він ствердо кивнув головою. Як тільки я зав'язав розмову, виявив, що чоловіки доброзичливі і балакучі, особливо той, який заговорив до мене першим. Вони розповіли, що шукають кристали кварцу, в яких є сила, і додали, що вже кілька днів блукають цими горами, але ще нічого не знайшли. Дон Хуан озернувся і показав на скелястий масив, розташований за 200 метрів від нас. «Це хороше місце для відпочинку», – сказав він, почавши йти. Ми всі пішли слідом. Місце виявилося кам'янистим і безрослинності. Я не бачив жодного куща. Ми посідали на каміннях. Дон Хуан збирався піти в Чапоральна збирати хмизу для вогню. Я зголосився допомогти, але він відповів, що це особливий вогонь для цих сміливих юнаків, тому допомога йому не потрібна. Чоловіки обсіли мене довкола тісним гуртком. Один сидів спиною до моєї спини. Я відчув дискомфорт. Коли Дон Хуан повернувся з хмизом, то відразу похвалив молодиків за обережність, бо всі вони виявилися учнями нагваля. У магії існує правило, коли учні, які вирушили на полювання предметів сили, сідають відпочити, сідати повинні кільцем, залишаючи двох всередині кола. Ці двоє повинні сидіти спиною до спини. Один із чоловіків запитав мене, чи я вже знаходив кристали кварцу. Я відповів, що Дон Хуан ніколи не казав мені цього робити. Дон Хуан обрав місце поряд з валоном і почав розпалювати вогонь. Жоден з молодиків не підвівся, щоб допомогти. Ці уважно спостерігали. Коли гілки розгорілися, Дон Хуан сів спиною до валуна. Вогонь був праворуч від нього. Молоді чоловіки, мабуть, знали, що відбувається, а я не мав жодного припущення про те, як поводитися, коли зустрічаєш учнів на гваля. Я спостерігав за ним. Вони сіли ідеальним півколом біля Дона Хуана. Я помітив, що Дон Хуан сидить прямо напроти мене, двоє учнів ліворуч до мене, а інші двоє праворуч. Дон Хуан розповів їм, що вчив мене в горах недіянню і що нас переслідує союзник. Я подумав, що це сумний початок, як для розповіді, і не помилився. Молодики змінили пози, сівши кожен на свою ліву ногу. Я не зауважив, як вони сиділи раніше, але припустив, що так само, як я, схрестивши ноги, я невимушено поглянув на Дона Хуана і побачив, що він сидить на лівій нозі, як і вони. Він дав мені ледь помітний знак не клеїти дурня і сісти, як усі. Я недбало змінив позу. Колись Дон Хуан розповів мені, що так сидять на гвалі, коли перебувають у невизначеності. Ця поза мене втомлювала. Я подумав, що навряд чи всиджу в ній протягом всієї розмови. Дон Хуан немов прочитав мої думки, бо пояснив стисло, що кристали кварцу можна знайти лише в кількох місцях у цій місцевості, а знайшовши, треба конкретними прийомами переконати її погодитися покинути домівку. У разі успіху кристали ставали частиною людини, примножуючи їхню силу до такого рівня, який виходить за межі нашого розуміння. Дон Хуан сказав, що зазвичай кристали кварцу знаходять у пучках, і людині, яка їх знайшла, треба обрати п'ять чи шість найдовших і найкрасивіших, і від'єднати їх від матриці. Після цього потрібно почистити їх і обтесати так, щоб вони ідеально наклалися на пальці правої руки. Тоді сказав, що кристали кварцу – це зброя, яку використовують на гвалі, і вони, як правило, проникають в тіло ворога, а тоді повертаються в руки власника так, ніби нічого не відбулося. Потім він розповідав про пошук духу, який перетворював кристали у зброю, і додав, що спочатку треба знайти зручне місце, щоб заманити в нього дух. Місце потрібно шукати на вершині пагорба, розмахуючи рукою, долоні якої повернута до землі до тих пір, поки не відчуєш нею тепло. На тому місці розпалюють вогонь. Дон Хуан пояснив, що полум'я привабить до себе союзника, який проявляє себе кількома послідовними звуками. Людина, яка шукає союзника, має піти за тими звуками, йти доти, поки союзник не покаже себе. Тоді почнеться двобій. Для того, щоб здолати союзника, потрібно якось звалити його на землю. Саме в цей момент можна змусити союзника торкнутися кристалів, чим і заповнить їх силою. Він застаріг нас усіх, що в тих ворах вудяться інші духи, які не є союзниками. Вони не видають звуків, з'являються у вигляді швидкоплиних тіней, але сили не мають. Дон Хуан додав, що Привернути увагу духу можна яскраво пофарбованим пером або полірованими кристалами, але, як не крути, використати можна будь-який предмет, бо суть не в пошуку предметів, а в пошуку духу, який наділить їх силою. «Яка користь з красивих кристалів, якщо не знайти дух, який наповнить їх силою?» – запитав він у нас. «А з іншого боку, якщо не знайдете кристали кварцу, але наткнетеся на дух, Можете підсунути йому будь-який предмет. Можете власні члени підсунути, якщо нічого іншого не буде під рукою. Чоловіки засміялися. Найсміливіший, який заговорив до мене першим, взагалі риготав. Я помітив, що Дон Хуан схрестив ноги і тепер сидів розслаблено. Молодики також сиділи, схрестивши ноги. Я спробував зробити те саме, але ліву ногу схопив корч. Довелося підвестися і хвилину пострибати на місці. Дон Хуан кинув жар з цього приводу, сказавши, що я відвик відстояння на колішках на сповідях в церкві, бо зв'язався з ним. Це пожвавило чоловіки. Вони реготали від душі, але деякі при цьому нервово затуляли роти долонями. «Хлопці, я збираюся дещо вам показати», – сказав Дон Хуан, коли молодики перестали сміятися. «Я подумав, що він збирається показати предмети сили, які мав у сумці» чекав, що чоловіки кинуться до нього і обступлять колом, бо всі одночасно зробили рух вперед, але замість підвестися кожен заклав ліву ногу під сідницю і сиділи в нестерпній для мене позі. Я зробив те саме, вдаючи, що зусиль мені це не коштує, і зловив себе на думці, що якщо присідом сидіти, а не на самій нозі, нога боліла не так сильно. Дон Хуан підвівся і пішов за валун, зникнувши з поля зору. Мабуть, до того, як зникнути, він підкинув хмизу у вогонь, бо полум'я знову шкварчало, але я цього не бачив, бо саме давав собі раду з ногою і незручною позою. Ефект був неймовірний, вогонь був вдвічі більшим. У цю мить Дон Хуан вийшов з-за валуна і став там, де раніше сидів. Я здивувався, бо на волі у нього був кумедний чорний капелюх, круглий зверху з трьома козирками по боках. Мені здалося, що це справжній піратський капелюх, одягнений в чорне пальто, защеплений на один металевий гудзик із дерев'яною ногою. Я засміявся, подумки, він виглядав смішно в піратському костюмі. Мені стало цікаво, де він все це взяв і припустив, що, мабуть, ховав за валуном. Мені, подумки, висловився, що для образу пірата не вистачає пов'язки на оці і папуги. Дон Хуан подивився на кожного з присутніх, повільно переводячи погляд справа наліво і на темряву над нашими спинами. Тоді ще мить посидів у тій самій позі, підвівся і них за волуном. Я не бачив, як він ішов. Очевидно, йому довелося зігнути коліна, щоб вдати з себе чоловіка з дерев'яною ногою. Коли завертав за валун я мав побачити ступні з-під пальта, однак мені настільки спантеличили його дії, що не звернув належної уваги. Полум'я? заспокоїлася якраз тоді, коли Дон Хуан зайшов за валун. Я подумав, що він чудово все прорахував, з'явившись, коли вогонь розгорівся і зникнувши, коли хмись догорав. Зміна інтенсивності полум'я неабияк вплинула на присутніх молодиків. Ними прокатився нервовий подив. Щойно полум'я заспокоїлось, вони підвелися і посідали знову, але вже схрестивши ноги. Я очікував, що Дон Хуан відразу повернеться і сяде поруч з нами, проте Цього не трапилося. Він залишався поза полним зору, Я нетерпляче чекав, а чоловіки сиділи з байдужими виразами на обличчях. Я не міг зрозуміти, який намір переслідував Дон Хуан, вдаючись у всі ці театри. Врешті я не витримав, повернувся до молодика праворуч від себе і запитав, чи щось з того, що ми побачили, кумедний капелюх, довге пальто, дерев'яна нога, мало якесь для нього значення. Чоловік дивився на мене зі смішним виразом і здавався спантеличеним. Я повторив запитання, а чоловік, що сидів поряд з ним, подивився на мене, щоб теж почути. Тоді обмінялися розгубленими поглядами. Я сказав, що капелюх, пеньок і пальто в моїх очах роблять з дона Хуана пірата. До того моменту всі четверо молодиків підійшли ближче, щоб добре чути. Вони нервово сміялися і ніби не знали, що сказати, врешті... Найсміливіший із них заговорив. Він сказав, що Дон Хуан не був у капелюсі і пальто, і точно не стояв на дерев'яній нозі, натомість був одягнений як монах, а на голові мав чорний шарф. — Неправда, — вигукнув другий, — не було в нього шарфа. — Вірно, — сказав інший. Молодик, який загорив першим, дивився на мене і не йняв віри почутому. Я сказав, що треба повільно і детально все пригадати і проговоритися. І проговорити, бо саме цього, мабуть, хоче Дон Хуан, якщо залишив нас самих. Молодик, який сидів з краю праворуч сказав, що Дон Хуан був одягнений в дрантя. На ньому було зношене пончо або чощі індіанське і потертий сомбреро. В руках тримав кошик, але молодик не був упевнений, що саме було у кошику. Потім додав, що Дон Хуан не виглядав як безхатько, а як людина, яка повертається з довгих мандрів з купою дивних речей. Молодик, який бачив Дона Хуана в одязі монаха, сказав, що в руках він нічого не тримав, однак волосся його було довгим і скуйовженим, ніби в дикуна, який щойно вбив монаха і, і зумів одягтися в його свиту, але не позбувся дикості. Молодик ліворуч від мене засміявся і сказав, що все це не адже Дон Хуан був одягнений як важлива людина, яка щойно злізла з коня. На ньому були шкіряні легінси для їзди верхом, Великі шпори, а в руці батіг, яким постійно плескав себе по лівій долоні капелюк чи Хуахуа -хуа і два автоматичні револьвери. Молодик сказав, що Дон Хуан виглядав, як зразковий ранчеро. А молодик, який сидів з краю ліворуч, а не відразу біля мене, сором'язливо засміявся і сказав, що воліє не ділитися тим, що побачив. Я почав просити його, але іншим було не настільки цікаво, тому переконати його розказати мені не вдалося». Вогонь майже згас, коли Дон Хуан вийшов з-за валуна. «Нам краще залишити хлопців наодинці зі справами», – сказав він. «Попрощайся з ними». І почав повільно йти, даючи мені час попрощатися. Чоловіки обійняли мене. Полум'я вже не було, але гарячі вуглини давали достатньо світла. Дон Хуан виглядав, як чорна тінь, що зависла за кілька метрів від усіх, а молодики виглядали, як статичні силуети. Не були наче ряд чорних пам'ятників, виставлених на тлі пітьми. Саме в ту мить я відчув важливість події. Спиною пробігся холод, я наздогнав Дона Хуана. Він серйозним тоном застеріг мене озиратися, пояснюючи тим, що чоловіки перетворилися в перстень тіней. Мій живіт заболів, немов хтось ззовні схопив мене за нього. Я в мимоволі крикнув. Дон Хуан прошепотів, що в тій місцевості стільки сили витає, що ми можемо легко користуватися ходою сили. Ми бігли годинами. Я впав п'ять разів. Дон Хуан рахував кожен раз, коли я втрачав рівновагу, тоді зупинився. «Сядь, притулись до стіни і обхопи живіт руками», – прошепотів він. Неділя... 15 квітня 1962 року. Як тільки почало світати, ми вирушили. Дон Хуан привів мене туди, де ми залишили машину. Я був голодний, але почувався бадьоро, наче після відпочинку. Ми їли крекери та пили мінеральну воду з пляшки, що була в машині. Мені кортіло запитати його про те, що не давало мені спокою, проте він подав знак мовчати. Близько полудня ми дісталися прикордонного містечка де я мав залишити його. Ми зайшли в ресторан, щоб пообідати. Там було порожньо. Ми сіли за столик біля вікна, замовили страви і дивилися на головну вулицю. Дон Хуан здавався спокійним, а очі сяяли пустотливим близьком. Я подумав, що вже можна запитувати, і вирішив не гаяти часу. Найбільшим цікавий момент з переодяганням. Я показав тобі трохи свого недіяння. Відповів він, а очі ніби засяяли. Але кожен з нас бачив вас в іншому образі, – сказав я. Як вам це вдалося? Це все дуже просто, – відповів Дон Хуан. Це було маскування, бо все, що ми робимо, до певної міри маскування. Все, що ми робимо, як я вже казав, стосується діяння. Людина знання здатна зачепитись за чиєсь діяння і показати такі от дивні штуки. Хоча, що в цьому дивно? Нічого. Дивно воно виглядає лише в очах того, хто потрапив у пастку діяння. Ті четверо молодиків, які ти, ще не осягнули недіяння, тому мені було легко дурити вас. А як ви нас дурили? Тобі це здаватиметься нісенітницею, бо ти неспроможний зрозуміти. То не, будь ласка, перевірте мене, може й зрозумію. Ну, скажімо так, коли кожен з нас народжується, то приносить собою у світ маленький перстень сили. Майже відразу ми беремося використовувати його, тобто кидаємося в діяння, зчіплюючи свій перстень з перстнями інших. Іншими словами, наші персні щеплені з діянням світу, з чого і виникає світ. Наведіть приклад, щоб мені легше було зрозуміти, попросив я. Ну, гаразд, ось тобі приклад. Наші персні, мій і твій, саме в цю мить щеплені з діянням у цій кімнаті. Ми створюємо цю кімнату. Наші персні сили у цю мить перетворюють її в життя. «Стривайте, стривайте, ця кімната тут сама по собі, я не створюю її, не маю стосунку до неї». Дона Хуана, здається, зовсім не хвилювали ми заперечення. Він спокійно повторив, що наші персні сили привели кімнату в життя і тримають її в ньому... Завдяки силі кожного перстня. Розумієш, продовжив він, так чи інакше, але діяння кімнати нам відоме тому, що кожен з нас проводить більшу частину життя в кімнатах. А з другого боку, людина знання розвиває інший перстень сили. Я б назвав його перстнем недіяння, бо щеплений він якраз з ним. Цим перстнем людина знання перетворює в життя інший світ. Молода офіціантка принесла їжу і з недовірою поглянула на нас. Дон Хуан прошепотів, щоб я заплатив таким чином, демонструючи їй, що грошей в мене достатньо. «Я не винюю її в тому, що не довіряю тобі», – сказав він і почав сміятися. «Ти виглядаєш так, ніби щойно з пекла». Я заплатив і дав Офіціантка пішла. Я подивився на Дона Хуана і почав думати над тим, як повернути його до попередньої розмови. Він помітив це і вирішив допомогти мені, бо почав сам говорити. «Твоя проблема полягає в тому, що ти не розвинув собі зайвого персня, тому твоєму тілу невідоме недіяння». «Я нічого не розумів, мені йшлося про інше. Одягав таки він чи не одягав піратський костюм?» Дон Хуан нічого не відповів, а тільки розсміявся. «Я благав його пояснити, бо дай щось. Але ж я щойно пояснив, – відповів він. Ви хочете сказати, що не було ніякого маскування? Все, що я зробив, це зчепив свій перстень сили з твоїм діянням. Решту ти зробив за мене, як і ті четверо. Це неймовірно, – вигукнув я. Ми всі навчені погоджуватися на те, що стосується діяння, – пояснив він м'яко. Ти гадки не маєш, яку силу переносить з собою згода, але, на щастя, не діяння настільки ж дивовижне і потужне. Я почув, як мені стиснувся живіт від нервів. Між моїм досвідом і його поясненням лежала прірва. Як завжди, щоб захиститися, я почав сумніватися і висувати подумки припущення. А що, як Дон Хуан був у змові з тими чоловіками? Я змінив тему і запитав про чотирьох учнів. Ви казали, що вони були тінями. Так, казав. Вони були союзниками? Ні, вони учні чоловіка, якого я знаю. Чому ви назвали їх тінями? Тому що в ту мить їх торкнулося недіяння, і оскільки вони не такі дурні, як ти, переступили в щось зовсім інше від того, що тобі відомо. У мене була причина на те, щоб ти не озирався. Ти б тільки завдав собі шкоди. У мене більше не було питань, і голоду я також не відчував. Дон Хуан їв з насолодою, здавалося б, у чудовому настрої. Я відчув пригнічення, а через секунду мене охопила неймовірна втома. Я зрозумів, що шлях Дона Хуана занадто важкий для мене. Я сказав йому, що в мене відсутні риси необхідні для того, щоб стати нагвалем. «Можливо, тобі допоможе ще одна зустріч з Мескаліто», – відповів він. Я запевнив його, що це останнє, про що б я подумав, і що взагалі не розглядаю такої вірогідності. «З тобою має трапитися щось приголомшливе, щоб твоє тіло отримало користь того, чому навчилося», – сказав Дон Хуан. «Я наважився озвучити думку про те, що, не бувши індіанцем, я не годжуся на незвичайне життя на гваля. Можливо, якщо б я зміг дистанціювати себе від умов і справ, серед яких я живу, я пройнявся б вашим світом глибше», – сказав я, – «бо якщо б наважився пожити з вами в дикій пустелі, Станом на сьогодні однією ногою я стою в одному світі, а іншою в другому. Таким чином в жодному з них я не існую сповна. Дон Хуан довго й мовшки дивився на мене. «Це твій світ», – сказав він, показуючи на галасливу вулицю за вікном. «Ти людина цього світу. В ньому твій простір для полювання. Неможливо втекти від діяння нашого світу, тому... Воїн перетворює свій світ у простір для полювання. Як мисливець, воїн знає, що світ створений для того, щоб ним користуватися, і воїн користується кожною дрібкою. Воїн, немов пірат, не вагається, коли бере і користується тим, чого хоче. От тільки воїн не проти або не відчуває наруги, коли використовують, коли користуються чи беруть його. Розділ 17. Гідний суперник Вівторок, 11 грудня 1962 року Мої пастки були бездоганними, їхнє розташування правильним, я бачив кролів, білок, інших гризунів, перепілок та решту птахів, але так нічого за весь день і не впіймав. Коли ми зрання виходили з будинку, Дон Хуан сказав, що сьогодні я маю чекати на подарунок сили. Особливу тварину, яка втрапить у пастку, її м'ясо я засушу, як їжу сили. Дон Хуан ніби поринув у задуму. Нічого не радив, він робив зауважень, тільки наприкінці підсумував. «Хтось втручається у твоє полювання». «Хто?» – щиро здивувався я. Він поглянув на мене, посміхнувся і похитав головою, немов не повірив. «Наче ти не знаєш, хто, – мовив він. – Знаєш увесь день. Не хотів заперечити, але в цьому не було сенсу. Я розумів, що він зараз каже «Ла Каталіна». Якщо йшлося про таке знання, тоді так, я знав, хто це. «Ми можемо повернутися додому, – сказав він, – або ж зачекати, як стемніє, і скористатися сутінками, аби її зловити». Він, здавалося, очікував мого рішення – я хотів повернутися додому, почав збирати мотузки, але не встиг озвучити бажання, як Дон Хуан зупинив мене наказом. «Сядь!» – мовив він. «Простіше і розсудливіше було просто зараз піти, але це особливий випадок. Я вважаю, нам потрібно залишитися. Ця вистава навмисне для тебе». «Що ви маєте на увазі?» «Хтось перешкоджає тобі. Це стає твоєю виставою. Я знаю, хто, і ти знаєш, хто». «Ви мене лякаєте». «Не я тебе лякаю», – засміявся він, – «а жінка, яка швендяє поблизу». Зробив паузу, мов би, для того, щоб його слова вплинули на мене. Зізнайся, я був наляканий. За місяць до цього я пережив жахливу сутичку з нагвалем, яку звали Ла Каталіна. Я зіткнувся з нею, ризикуючи життям, бо Дон Хон переконав мене, що вона загрожує його життю, а сам він не може відбити її ударів. Після того, як я увійшов із нею в контакт, зізнався, що вона ніколи не становила небезпеки для нього. Усе це було хитрістю, але не жорстокою витівкою, а цілеспрямованою паскою для мене. Його метод був настільки неетичним, що я на нього розгнівався. Вислухавши моє обурення, Дон Хуан почав наспівувати мексиканські пісні – він пародіював відомих співаків, і пародії були настільки вдалими, що врешті я сміявся, як дитя. Він годинами розважав мене. Я й не здогадувався, що в його репертуарі стільки ідіотських пісень. «Дозволь мені дещо тобі сказати», – заговорив Дон Хуан. «Якби нас не заганяли у пастки, ми б ніколи не вчилися. Зі мною теж таки траплялось, як і з усіма». Мистецтво наставника в тому, щоб довести до краю. Наставник може тільки вказати шлях і схитрувати. Я і раніше хитрував з тобою. Пам'ятаєш, як повернув тобі мисливський дух? Ти сам казав, що полювання змушує тебе забути про рослини. Щоб стати мисливцем, ти готовий був робити багато того, чого не зробив би заради навчання про рослини. Тепер тобі доведеться робити ще більше, аби вижити. Він поглянув на мене, а тоді розсміявся. «Це якесь безглуздя, сказав я, – адже ми розумні створіння. – Ти розумний, а я ні, – відповів він. – Та ні ж, розумні, – наполягав я. – Ви чи не найрозумніші із тих, кого я знаю? – Добре, – вигукнув він, – не будемо сперечатися. Я розумний, що... Я втяг його в суперечку про те, чи доцільно двом розумним створінням, як оце ми, поводитися так божевільно, як ми поводилися із тією відьмою. «Ти розумний, гаразд, – люто сказав він, – і тому вважає, що знаєш багато про світ, але чи це справді так? Чи справді знаєш? Ти бачив тільки вчинки людей, твої, твої досвіди обмежені тим, що люди робили з тобою чи з кимось. Ти нічого не знаєш про цей загадковий, невідомий світ. Він подав знак і ти за ним. Ми сіли в машину і поїхали в маленьке мексиканське містечко. Я не запитував, що ми збираємося робити». Він сказав припаркувати машину біля ресторану, а тоді ми обійшли автобусний вокзал і крамницю. Дон Хуан йшов праворуч, але на круг попереду, ведучи мене. Я раптом відчув, що хтось інший йде поряд, ліворуч від мене, але озирнутися не встиг, бо Дон Хуан зненацька швидко нахилився вперед, ніби би щось підняти. Коли спіткнувся об нього і ледь не впав, він схопив мене за передпліччя. Відпускаючи руки, потягнув до машини і наказав відкрити дверцята. Я на мить розгубився і не міг підібрати ключа. Він запхав мене в машину, а тоді сів теж. «Їдь повільно, а біля крамниці зупинись», – сказав він. Коли я зупинився, Дон Хуан кивком показав, куди дивитися. Ла Каталіна стояла на тому самому місці, де Дон Хуан схопив мене за руку. Я мимоволі здригнувся. Жінка зробила кілька кроків в нашому напрямку і зупинилася. Я уважно її роздивився і зробив висновок, що вона красива. Дуже смугла, з пухким тілом, яке здавалося сильним, м'язистим. Кругле обличчя з високими вилицями обрамляли чорні довгі коси. Найдужче мене вразила її молодість. Мала щонайбільше тридцяті з чимось. Нехай підходить ближче, якщо хоче» прошепотів Дон Хуан. Вона зробила ще три-чотири кроки і зупинилася зовсім близько до машини. Ми дивилися одне на одного. От у ту мить я відчув, що в ній немає нічого загрозливого. Я посміхнувся і помахав їй. Вона хихикнула, немов сором'язливого дівча, прикривши рота рукою. Я відчув захват. Обернувся до Дона Хуана, щоб поділитися враженнями про її вигляд і поведінку, але він до півсмерті налякав мене криком. «Не повертайся спиною до цієї жінки!» Я швидко обернувся і подивився на жінку. Вона підійшла ближче і спинилася кроків за п'ять від дверцят машини. Посміхалася, зуби мала великі, білі і дуже чисті. В її усмішці було щось моторошне. Вона була непривітною, схожа на вишкір, бо посміхався тільки рот. Моїм тілом пробігся холод. Дон Хуан почав сміятися, ніби ритмічно покашлював. Хвильку постоявши, жінка позаткувала і зникла між людьми. Ми поїхали. Дон Хуан довго сварив мене, кажучи, що або я почну вести правильний спосіб життя, викинувши з нього все зайве, або ця жінка розчавить мене, як комаху. Вона гідний суперник, яку я обіцяв тобі знайти, мовив він. Дон Хуан сказав, що спершу нам треба дочекатися знаку, аби збагнути, що робити з жінкою, яка завадила моєму полюванню. Якщо побачимо або почуємо ворону, знатимемо напевно, що можемо чекати. А зараз і йде чекати, додав він. Повільно пройшовся повним колом, скануючи місцевість. Це не місце для чекання, прошепотів він. Ми рушили на схід. Було досить темно. Зненацька за кущів вилетіли дві ворони і зникли за пагорбом. Дон Хуан сказав, що пагорб – наша ціль. Коли ми дісталися пагорба, Дон Хуан обійшов його довкола і обрав місце в підніжжі. Очистив від гілок і листя коло діаметром шість футів. Я хотів допомогти, але він різко махнув рукою, а тоді приклав пальця до вуз, щоб я мовчав. Коли закінчив посадив мене в центрі кола, обличчям на південь від пагорба – і прошепотів на вуху, щоб я починав імітувати його рухи. Він почав рухатися так, немов танцював, притуптуючи правою ногою. Танець складався з семи лунких ударів і трьох коротких. Я намагався підлаштуватися під його ритм, і після кількох невдалих спроб мені це досить непогано вдавалося. «Для чого це?» – прошепотів я йому на вухо. Він прошепотів у відповідь, що я тупа, як кролик, і рано чи пізно злодійка зверне увагу на шум, не прийде подивитися, що тут кується. Коли я нарешті відтворив ритм, Дон Хуан перестав тупати, але продовжував рукою показувати тем, щоб я не збився. Час від часу він схиляв голову і уважно вслухався, чи не чути чогось із боку чапоралю. У певний момент дав знак зупинитися, а сам застиг в незручній позі, немов збирався кинутися на невідомого і невидимого нападника». Потім дав знак знову танцювати, а через якийсь час ще раз зупинив мене. Щоразу, як зупиняв мене, напружував кожен м'яз свого тіла настільки, що мені здавалося, буцімто, зараз вибухне. Дон раптом стрибнув до мене і прошепотів, що сутінки сягнули піку своєї сили. Я озернувся. Чапараль став темною масою, як і пагорби зі скелями. Небо було темно а хмари зникли. Весь світ здавався рівномірною масою темних силуетів, де одне переходило в інше і не мав видимих меж. Я почув крик якоїсь тварини, можливо, койота або нічного птаха. Це трапилося так зненацька, що я не встиг звернути на це увагу, але Дон Хуан здригнувся. Я відчув, як його тіло вібрувало, бо стояв поряд. — Почалося, — сказав він, — тупай і будь на поготові. Вона тут. Я почав тупати, Дон Хуан зупинив мою ногу, наступивши на неї своєю, і сказав «Заспокойтеся і робити це ритмічно». «Не відлякую її», – прошепотів мені на вухо, – «Заспокойся і не втрачай лозду». Mm -hmm. Знов почав ритмічно махати рукою, зупинив мене, а потім ще раз, коли зупинив мене вдруге, я знов почув крик. Цього разу, як мені здалося, це був крик птаха, який летів над пагорбом. Дон Хуан сказав тупати ще, а коли зупинив мене і почув шелест ліворуч від мене, ніби в кущах заворушилася велика тварина. Я подумав про медмедя, але відразу згадав, що в пустелі нема ведмедів. Я схопив дона Хуана за руку, а він приклав пальця до рота, звелівши мовчати. Я втупився в темряву ліворуч від себе, проте Дон Хуан дав знак не робити цього. Він кілька разів показував на щось у мене над головою, а потім. Повільно й мовчки обернув мене обличчям до темного пагорба, показував на якусь точку на ньому. Я дивився, не відводячи очей, коли раптом з того боку на мене кинулася тінь. Я закричав і впав на спину. Бачив на тлі синього неба темний силует, який плив в повітрі і приземлився за нами в кущах. Я почув, як важке тіло врізалося в кущі, а тоді жахливий крик. Дон Хуан допоміг мені підвестися і повів крізь пітьму до того місця, де я залишив свої пастки. Він змусив взяти кожну і розібрати, а сам розкидав частинки розібраних пасток в усі боки. Протягом всього процесу ми не зронили й слова. Дорогу до його будинку ми також здолали мовчки. «Що ти хочеш почути?» – запитав Дон Хуан, коли я почав розпитувати про події, що трапилися кілька годин тому. «Що це було?» – запитав я. Ти добре знаєш, хто це був, відповів він. І не треба згладжувати, кажучи, що це було. Хто це був, ось що важливо. Я придумав пояснення, яке мене влаштовувало. Фігура, яку я бачив, була паперовим змієм, якого хтось запустив із пагорба, а інший смикнув з кущів за мотузку, так створивши враження темно-силуету, який проплив повітрям 15-20 ярдів. Донгон вислухав мене, тоді Засміявся, сміявся так, що по щоках покотилися сльози. Припини ходити о коляса», – сказав він. «Говори про головне. Це була жінка». Я зізнався, коли впав на спину, то побачив над собою темний силует жінки у довгій спідниці, яка повільно стрибнула на мене, тоді щось нему потягнуло її, бо миттю опинилася в кущах. Саме ця швидкість, з якою силует полетів у кущі, наштовхнула мене на думку про паперового змія. Дон Хуан відмовився розмовляти про інцидент. Наступного дня він подався вирішувати якісь загадкові справи, а я поїхав відвідати друзів-індіанців Які з іншого поселення. Середа, 12 грудня 1962 року. «Щойно я приїхав до спільноти Які», – мексиканський комірник сказав мені, що взяв в аренду в та обригоні програвачі 20 платівок для фієсти, яку збирався влаштувати того вечора в честь Богородиці Гвадилупської. Він уже всім розповів, що дістав усе потрібне через Хуліо, мандрівного торгівця, який двічі на місяць приїздив у поселення, як і збирати плату за дешевий одяг, який йому вдавалося продати в кредит місцевим індіанцям. Хуліо привіз програвач по і приєднав його до генератора, який забезпечував крамницю електроенергією. Пересвідчивши, що все працює, він увімкнув програвач на повну гучність, нагадав Комірникові не торкатися ніяких кнопок і взявся розкладати плитівки. — Я знаю, скільки на які подряпи, — повідомив Хуліо Комірникові. — Скажи, це моїй доньці, — відповів Комірник. — Ти відповідаєш за програвач, а не вона. Різниця невелика, бо платівки змінюватиме вона. Хуліо наполягав, що не має значення, хто має користуватися програвачем, бо відповідальність за пошкодження платівки понесе комірник. Комірник почав сперечатися. Лице Хуліо почервоніло. Час від часу він звертався по підтримку до групи індіанців, які зібралися біля крамниці. Він дратувався, виявляв вічей, корчів гримаси. Врешті попросив заставу, щоб підстрахувати себе. Це викликало ще один шквал аргументів про те, що вважати пошкодженою платівкою, а що не вважати, і скільки платити за пошкодження. Хуліо авторитетно відповів, що за кожну пошкоджену платівку потрібно буде заплатити стільки, скільки коштує нова. Комірник розізлився і почав скручувати свій подовжувач, ніби хотів вимкнути програвач і скасувати угоду. Він давав присутнім зрозуміти, що спробував усе, що міг, але нічого від Хуліо не добився. Здавалося, свято завершиться, не почавшись. Біас, старий індіанець Яків, в будинку якого я збирався зупинитися, почав голосно нарікати на скрутне становище індіанців, які навіть не можуть відсвяткувати своє найбільше релігійне свято – День Богородиці Гвадилупської. Я хотів втрутитися і запропонувати свою допомогу, але Біас мене спинив. Сказав, як дам завдаток, комірник сам потрощить ті платівки». Він гірший з усіх, сказав Біас. Нехай платить заставу. Він п'є з нас кров, може й заплатити. Після тривалого обговорення, під час якого, як не дивно, всі були на боці Хуліо, комірник відновив угоду на прийнятних для обох сторін умовах. Він не сплатив застави, але взяв на себе відповідальність за програвачі платівки. Хуліо сів на мотоцикл і поїхав до віддалених будинків, знімаючи за собою хмари пилу. Біас сказав, що Хуліо квапиться, бо хоче встигнути потрапити до своїх покупців, ще до того, як вони спустять гроші в крамниці на випивку. Саме в ту мить за крамниці вийшла група індіанців. Він подивився на них і розсміявся, як і всі решта. Біас пояснив, що це покупці Хуліо. Вони ховалися і чекали, поки той поїде. Вечірка почалася рано. Донька комірника ввімкнула програвач і поставила платівку. Спочатку всі почули жахливий скрип і дзижчання, але мить вже голосно лунали труба і гітари. Вечірка полягала в тому, щоб слухати на всю гучність платівки. Четверо молодих мексиканців танцювали з двома доньками комірника і трьома іншими молодими мексиканками. індіанці, які не танцювали, але з цікавістю спостерігали за танцями. Здавалося, вони насолоджуються вже від того, що просто дивляться і попивають текіло. Намагаючись нікого не образити, я купив випити всім, з ким був знайомий. Я кружляв між індіанцями, розмовляючи з ними і пропонуючи їм випивку. Мій хід спрацював до тих пір, поки вони не помітили, що сам я не пью. Це враз усіх роздратувало, ніби вони колективно виявили, що я не належу до їхнього товариства, стали неприязними і косо на мене дивилися». Мексиканці настільки ж п'яні, як і індіанці, помітили, що я не танцюю. Це образило їх ще більше, ніж індіанців моя тверезість. Вони стали агресивними. Один із них схопив мене за руку і потягнув до програвача, а другий налив повне горняти кіли і вимагав, щоб я випив його і довів, що я справжній мачо. Я намагався зупинити їх, дурнувато сміявся, ніби мені це подобається. Сказав, що волію спочатку потанцювати, а тоді випити. Хтось вигукнув назву пісні. Дівчина, яка відповідала за програвач, почала шукати потрібну платівку. Вона, здавалося, була трохи на підпитку, хоча відкрито жінки не пили, і ніяк не могла знайти платівку. Молодий чоловік сказав, що вона обрала не ту, це взагалі не твіст. Вона почала знову перевіряти платівки, присутні обступили їй, щоб допомогти з пошуками. Це дало мені достатньо часу втекти за крамницю, де не було світла, і мене ніхто не бачив. Я стояв за тридцять ярдів у темних кущах, намагаючись вирішити, що робити. Я був втомлений. Відчув, що час лізти в машину і повертатися додому. Рушив до будинку Біаса, де припаркував машину. Подумав, якщо від'їду повільно, ніхто не помітить, що я їх полишив. Люди все ще купчилися біля програвача, з якого лунав неприємний гул, а за хвилину вибухнув твіст. Я засміявся в голос, уявивши, як зараз всі повертаються до місця, де я стояв, і, виявляючи, я зник. Я побачив темні силуети людей, які йшли в протилежний бік до крамниці. Минаючи мене, вони бурмотіли больно сночись. Я впізнавав деяку з них і запевнив, що вечірка вдалася на славу. Перед тим, як дійти до різкого повороту, я зустрів ще двох людей, не впізнав їх, але привітався. Звук із програвача так само голосно лунав на дорозі, як і перед крамницею. Була темна беззоряна ніч, але світло від крамниці давало мені змогу добре бачити навколо. Будинок Біаса був уже близько, я пришвидшив в ходу. Тоді помітив темний силует людини, яка сиділа чи, можливо, присіла ліворуч на повороті. Я на мить подумав, що хтось із вечірки пішов раніше за мене. Сиділа людина так, ніби випорожнювалася. Я здивувався, бо в таких потребах місцеві ходили в густі кущі, Подумав, хай хто це є, він п'яний. Дійшовши до повороту, я кинув недбале «Були нас ночес». А у відповідь почув страхітливе, грубе, нелюдське ревіння. Волосся на моїй голові в буквальному сенсі, стало дибки. На секунду мене паралізувало. Почав швидко йти, озирнувся, побачив, що силует зводиться, це була жінка. Вона зігнулася, нахилилася і в такому положенні зробила кілька кроків вперед, а тоді стрибнула. Я побіг, а жінка, стрибаючи, мов птах, переслідувала мене не відстаючи. Коли добігав до будинку Біаса, вона вирвалася уперед, і ми ледь не зіштовхнулися. Я перестрибнув невеликий сухий рів перед будинком і ввалився у двері. Біас був вдома, моя розповідь його не вразила. Ну й майстерно, тебе розіграли, запевнив мене він. Індіанці обожнюють подражнити чужинців. Мене настільки схвилювало пережити, що наступного ранку, замість повернутися додому, як і планував, я поїхав до Дона Хуана. Він прийшов додому під вечір. Я не дав йому змоги нічого сказати, відразу виваливши свою історію разом із коментарем Біаса. Мені здавалося, що його обличчя стало сумним і стурбованим. «Не надавай великого значення словам Біаса», – сказав Дон Хуан по хмурим тону. Він нічого не знає про сутички нагвалів. Ти мав відразу зрозуміти, що справа серйозна, як тільки помітив, що вона ліворуч від тебе, але втікати було помилкою. А що я мав робити, просто стояти? Саме так. Коли воїн зустрічає суперника, і суперник – незвичайна людина, він мусить стати у свою позу. Це єдине, що може зробити його невразливим. Про що ви, дунехвани? Я кажу, що в тебе була третя зустріч із гідним суперником. Вона переслідує тебе, чекаючи, коли виявиш слабкість. Цього разу майже впіймала. Я відчув сплеск тривоги і почав звинувачувати його в тому, що це він вирішив наразити мене на небезпеку, а тоді додав, що гра в яку грається зі мною жорстока. Це було б жорстокістю, якщо б відбувалося зі звичайною людиною, відповів він. Але коли починаємо жити, як живе воїн, перестаємо бути звичайними. Я знайшов тобі гідного суперника не для того, щоб погратися, подражнити чи подратувати тебе. Гідний суперник це виклик. Під його тиском ти будеш змушений застосовувати все, чого я тебе навчив. У тебе немає іншого вибору. Ми якийсь час мовчали його. Слова мене стривожили. Він захотів, щоб я точно зімітував виття, яке почув після свого «Буэрэс ночес». Я намагався відтворити його і видав такий дивний звук, що сам злякався. Донуховано моє виття здавалося кумедним, він нестримно сміявся. Досхочу насміявшись, попросив мене реконструювати повну послідовність подій, Відстань, яку я пробіг, відстань, на якій була жінка, коли я помітив її, відстань, на якій була, коли я дістався будинку, місце, з якого скочила. «Жодна товста індіанка не змогла б так стрибати», – сказав він, урахувавши все. «Вона б стільки навіть не пробігла». Він змусив мене стрибати. Я не міг скочити на довшу відстань, ніж чотири фути, а стрибок жінки, за моїми словами, був не коротший, ніж десять футів. «Тепер ти знаєш, що треба бути обачним», – сказав занепокоєно Дон Хуан. Вона намагатиметься торкнути тебе за ліве плече, щойно ти втратиш пильність чи виявиш слабкість. «Що мені робити?» «Скаржитись безглуздо, мовив Дон Хуан. «Відтепер важливою є твоя життєва стратегія». Я не міг зосередитись на тому, що чув, а тільки автоматично записував. Довго помовчавши, він запитав, чи не відчуваю я болю за вухами або в потилиці. Я відповів, що ні». А Дон Хуан сказав, що це би свідчило про мою необережність, бо ла Каталіна поранила б мене. «Ти тільки те й робив минулої ночі, щоб був необережним», – сказав він. «По-перше, ти пішов на вечірку, щоб згаяти час, немов є зайвий час, щоб його гаяти. Це вияв слабкості». «Маєте на увазі, що не можна ходити на вечірки?» «Ні, не маю цього на увазі. Можеш ходити куди завгодно, але якщо йдеш – Бери на себе повну відповідальність за це. Воїн живе своє життя стратегічно. Він відвідує вечірки чи такі збіговиська, якщо цього вимагає його стратегія. Це, звісно, означає, що він усе повністю контролює і робить те, що вважає за потрібне. Він уважно подивився на мене і усміхнувся. Тоді закрив обличчя руками і тихо захихотів. «Ти в жахливому становищі», – сказав він. Твій суперник наступає на п'ятий, і ти вперше в житті не можеш собі дозволити чинити безладно. Цього разу тобі доведеться навчитися зовсім інакшого діяння, стратегічного. Подивись на це так. Якщо виживеш після нападу Ла Каталіни, то одного дня тобі доведеться подякувати їй за те, що змусила тебе змінити своє діяння. Яке жахливе формулювання, вигукнув я, а якщо не виживу? Воїль ніколи не потурає таким думкам, відповів Дон Хуан. Коли він має діяти з близькими, то чинить відповідно до своєї стратегії. І в цих вчинках немає перемог чи поразок, у цих вчинках є лише дія. Я запитав, до чого веде стратегічне діяння? Це веде до того, що ти не віддаєш себе на ласку людей, відповів він. Наприклад, на тій вечірці ти був блазним не тому, що мав мету блазнювати, а тому, що кинув себе на ласку людей. Ти нічого не контролював і мусив тікати від них. Що я мав робити? Ну, взагалі не йти туди, або йти для виконання певної дії. Вовтузіння з мексиканцями ослабило тебе, і ла Каталіна вирішила скористатися нагодою. Зробила засідку на дорозі. Твоє тіло відчуло, щось не так, і все ж ти заговорив до неї. Це було жахливо. Ти мав не зронити й слова під час зустрічі з суперником. Потім повернувся до неї спиною. Оце було ще гірше, а тоді утік від неї. Це було найгірше з усього, що можна було вчинити. Мабуть, вона незграбна. Мельфарики який щось вартий знищив би тебе в ту ж мить, як ти відвернувся. Поки що єдиний твій захист залишатися на місці і виконувати свій танець. Про який танець ви говорите? запитав я. Він сказав, що тупання кролика, якого він мене навчив, було першим рухом танцю, що його воїн розвиває все життя, а тоді виконує під час останньої зупинки на землі. На хвилину я мав дивну ясність розуму, і в мене зринула низка думок. З одного боку, те, що трапилось за моєю першою зустрічі з Ла Каталіною, було реальним. Ла Каталіна також була реальною, і я не міг відкинути можливості, що вона мене переслідує». З іншого боку, я не розумів, як саме вона мене переслідує, і це породжувало слабку підозру, що Дон Хуан обманює мене, влаштовуючи всі ті дивні ефекти, свідком яких я стаю. Дон Хуан раптом подивився на небо і сказав, що ми все ще маємо час поїхати перевірити Ла Каталіну. Запевнив мене, що небезпеки в цьому майже немає, адже ми просто проїдемо повз її будинок. «Ти мусиш підтвердити її образи», – сказав Дон Хуан. «Тоді у твоєму розумі не залишиться жодних сумнівів». Мої долоні почали сильно пітніти, і я їх кілька разів витирав рушником. Ми сіли в мою машину, і Дон Хуан спрямував мене на головне шосе, потім звернули на широку, грунтову дорогу. Я їхав посередині, бо фури і трактори вирили рови своїми колесами, а моя машина була надто низька, щоб їхати по правому чи лівому боці». Ми повільно рухалися крізь густу хмару пилу. Гравій який використовували для вирівнювання дороги, перемішався з глиною під час душів і з гуркотом тарабани в дно машини. Коли ми наблизилися до невеликого мосту, Дон Хуан сказав сповільнити швидкість. Там сиділо четверо індіанців, і вони помахали нам. Я не був певен, чи знаю їх. Ми проїхали міст, дорога звернула вбік. Це будинок жінки. Дон Хуан показав очима на білий будинок з високою бамбуковою огорожею. Звелів розвернутися, зупинитися посеред дороги, чекати і дивитися, чи підозрілість не змусить жінку вийти і показати лице. Ми чекали близько десяти хвилин. Вони були для мене нескінченими. Дон Хуан не казав ні слова, сидів непорушно і дивився на будинок. «Ось і вона», – сказав підстрибнувши. Я побачив темний силует жінки, яка стояла всередині будинку і дивилася крізь прочинені двері. Темінь кімнати підкреслювала чорноту жіночого силуету. Через хвилину жінка вийшла з темряви і стала у дверях, спостерігаючи за нами. Ми дивилися на неї якусь мить, а тоді Дон Хуан звелів їхати. Мені відібрало мову. Я міг поклястися, що це та сама жінка, яка стрибала тієї ночі, переслідуючи мене. Приблизно через півгодини, коли ми звернули на шосе, Дон Хуан заговорив. «Ну що скажеш? Упізнав обриси?» Я довго вагався, перш ніж відповісти. Боявся того, що змушений буду робити, якщо скажу так. Я обережно підібрав слова і сказав, що було надто темно, аби знати напевно. Дон Хуан засміявся і легко стукнув мене по голові. «Це була вона. ж? запитав він. Не дав мені часу відповісти, приклав пальця до рота, даючи знак мовчати і прошепотів, що говорити немає сенсу. Аби вижити в сутичці зла Каталіною, маю застосувати все, чого він мене вчив. Частина друга. Подорож вік Стлан. Розділ 18. Кільце сили на Гваля. У травні 1971 року я востаннє провідав Дона Хуана як учень. Приїхав до нього із тим самим відчуттям, що й протягом десяти років нашої дружби. Знову шукав його приємного товариства. Він був із другом Доном Хенаро, індіанським нагвалями із племені Масатек. Я бачив їх обох минулого візиту шість місяців тому, поки я вагався запитувати їх, чи були вони увесь цей час разом чи ні, Дон Хенаро пояснив, що настільки любить північну пустелю, аж повернувся якраз вчасно, аби мене побачити. Обидва засміялися, наче знали секрет. «Я повернувся заради тебе», – сказав Дон Хенаро. «Це правда», – озвався Дон Хоган. Я нагадав Донові Хенаро, що востаннє, як я тут був, його спроби допомогти мені зупинити світ стали для мене катастрофою. Так я по-дружньому повідомив, що боюся його. Він розреготався, трясучись усім тілом і брикаючи ногами, немов дитина. Дон Хуан уникав дивитись на мене і також сміявся. «Дон Хенаро, ви ж не збираєтеся знову мені допомагати, адже так?» – поцікавився я. Моє запитання розсмішило їх ще більше. Дон Хенаро качався, регочучи по землі, а тоді ліг на живіт і вдав, що пливе. Коли я побачив його дії, то збагнув, що пропав. Усім тілом відчув, що це кінець. Я не знав, чого саме кінець. Моя схильність драматизувати і попередній досвід із Доном Хенаро наштовхнули на думку, що це може бути кінцем мого життя. Протягом мого минулого візиту Дон Хенаро намагався підштовхнути мене до зупинки світу. Його зусилля були такими дивними і безпосередніми, що Дон Хуан Сам зволів мені поїхати. Демонстрація сили Дона Хенаро настільки мене приголомшила, що спонукала до повного переоцінення себе. Я повернувся додому, переглянув записи, які робив на самому початку учнівства, і нове таємниче відчуття зародилося в мені. Я й сам його не міг повністю збагнути, доки не побачив, як Дон Хенаро плаває по землі. Саме плавання по землі було не менш дивним за все інше, що Дон Хенаро виконував перед моїми очима. Він почав із того, що ліг лицем донизу, сміявся так, ніби тіло трясли конвульсії, потім розмахував ногами, поки ноги не почали рухатися синхронно з руками, а тоді ковзав по землі, ніби лежить на дошці з коліщатами. Він рухався по всій площі перед будинком, маневруючи довкола мене та Дона Хуана – Дон Хенаро не вперше блазнював переді мною, і щоразу Дон Хуан стверджував, ніби я був на межі того, щоб почати бачити. А зазнав невдачі з баченням, бо намагався раціонально пояснити кожен учінок Дона Хенаро. Цього разу я був на сторожі, і коли він почав плавати, не намагався пояснити чи зрозуміти його дії, я просто спостерігав. Утім, не міг позбутися відчуття ошелешеності. Справді коза на животі та грудях. Мої очі почали скошуватися, поки я за ним стежив. Відчув сплеск тривоги, я був переконаний. Якщо нічого собі не пояснюватиму, то почну бачити. Ця думка тільки підсилювала занепокоєння. Через величезне нервове очікування я опинився там, де завжди, в полоні раціональних пояснень. Дон Хуан, мабуть, спостерігав за мною, бо несподівано торкнувся. Я автоматично повернувся до нього обличчям і на хвилю відвів погляд від Дона Хенаро. Коли ж знов подивився, він стояв поряд, похиливши голову, майже торкаючись під мого плеча. Я мав запізнілу реакцію, мить відрічався на нього, а тоді відскочив. Його вдаваний подив був настільки кумедним, що я містерично засміявся. Не міг не помітити, що цей сміх незвичний. Тіло здригалося від спазмів, що йшли з центру живота». Дон Хенаро поклав мені руку на живіт, і спазми минулися. «Цей Карліто завжди все так перебільшує!» Вигукнув він тоном пана з витонченими манерами, додав імітуючий голос Дона Хуана. «Хіба ти не знаєш, що воїн ніколи так не сміється?» Його пародія на Дона Хуана була такою бездоганною, що я засміявся ще дужче. Потім вони обоє кудись пішли на дві години і повернулися близько полудня, прийшовши сіли перед будинком. Не зронили ані слова, були наче соні, втомлені, розгублені. Довго сиділи нерухомо, але здавалося, що їм дуже зручно та спокійно. Рот Дона Хуана був привідкритий, немов і не справді заснув, але руки мав притиснуті до коліни, ритмічно рухав великими пальцями. Я нервувався, совався на місці, поки не відчув приємний спокій. Мабуть, я заснув. Прокинувся від сміху Дона Хуана – я розплющив очі, вони обоє дивилися на мене. Якщо ти не говориш, то засинаєш, сміючись, сказав Дон Хуан. Боюсь, що так, відповів я. Дон Хенаро оліг на спину і почав дригати ногами в повітрі. Я подумав, що зараз знов почнеться нестерпна клоунада, але він мить усів, схрестивши ноги. Ти маєш дещо збагнути відтепер, сказав Дон Хуан. Я називаю це кубічним сантиметром шансу. Усі ми, воїни чи ні, маємо кубічний сантиметр шансу, який вигулькує перед нашими очима. Різниця між воїном і звичайною людиною полягає в тому, що воїн це усвідомлює, і одне з його завдань – бути на свідомо чекати, і коли його кубічний сантиметр вигулькне, мати потрібну швидкість, щоб його вхопити. Шанс, удача, особиста сила, як не називай, це певний стан справи. Ніби маленька паличка постає перед нами і запрошує взяти себе. Зазвичай ми надто зайняті, надто охоплені думками, чи просто надто дурні та ліниві, щоб збагнути. Це наш кубічний сантиметр удачі. З іншого боку, воїн завжди зібраний, має снагу і спритність, щоб схопити його. «Твоє життя дуже зібране?» – раптом спитав мене Дон Хенаро. «Думаю, так?» – впевнено відповів я. «Гадаєш, зможеш схопити кубічний сантиметр удачі?» – з недовірою запитав Дон Хуан. «Мені здається, що весь час це роблю», – відповів я. «Я думаю, ти готовий тільки до того, що тобі відомо», – сказав Дон Хуан. «Можливо, я себе дурю, але вірю таки, що тепер я набагато усвідомленіший, ніж будь-коли в житті», – сказав я справді, маючи це на увазі. Дон Хинаро розтвердно кивнув. Так, сказав він, м'яко ніби говорив сам до себе. Карліто зібраний, цілком на поготові. Я відчув, що мене беруть на кпини. Можливо, їх роздратувало моє твердження про зібраність. Я не хотів хвалитися, сказав я. Дон Хенаро вигнув брови і роздув ніздрі. Він зиркнув на мій записників, що пише. Я вважаю, що Карло зібраний, як ніколи, сказав Дон Хуан до Дона Хенаро. Можливо, аж занадто, відрізав Дон Хенар. Дуже навіть можливо, погодився Дон Хуан. Я не знав, як саме втрутитися в цю розмову, тому вирішив мовчати. А пам'ятаєш той випадок, коли я заглушив твою машину, наче мимохідь поцікавився Дон Хуан. Його запитання було несподіваним і не мало стосунку до теми. Він говорив про той випадок, коли мені не заводився двигун машини, поки він не сказав, що вже можна. «Це була дрібниця», – ствердив він. «Дрібниця, правда, Хенаро?» «Правда», – байдуже розвався Дон Хенаро. «Що ви маєте на увазі?» – запротестував я. «Те, що ви зробили того дня, було за межами мого розуміння». «Це мало про що говорить», – мовив Дон Хенаро. Вони голосно засміялися, а потім Дон Хуан поплескав мене по спині. «Хенаро може набагато більше, ніж просто заглушити твою машину», – продовжив Дон Хуан. «Правду я кажу, Хенаро?» «Правду?» – відповів Дон Хенаро, випнувши губи, як дитина. «А що він може?» – запитав я, намагаючись звучати байдужим. «Хенаро може забрати всю твою машину!» – вигукнув Дон Хуан, а тоді тим самим тоном. «Правда, Хенаро?» «Правда!» – відповів Дон Хенаро, найгучнішим голосом, який я чув у житті. «Я мимоволі підстрибнув. Тілом пробіглися три-чотири нервові спазми». «Що ви мали на увазі, коли казали, що він може забрати всю мою машину?» – запитав я. «Що я мав на увазі, Хенаро?» – спитав Дон Хуан. «Ти маєш на увазі, що я можу сісти в машину, завести двигун і поїхати?» – сказав Дон Хенаро удавано серйозно. «Забирай машину, Хенаро», – жартома звелів Дон Хуан. «Зроблено!» – відповів Дон Хенаро, нахмурився і подивився на мене. Я помітив, що коли він хмурився, його брови стурбурчились, роблячи погляд пустотливим і проникливим. «Добре», – спокійно сказав Дон Хуан, – «ходімо, оглянемо машину». «Добре», – повторив Дон Хенаров, – «ходімо, глянемо машину». Неповільно підвелися. Я на мить розгубився і не знав, що робити, але Дон Хуан дав знак вставати. Ми почали йти до невеликого пагорба перед будинком Дона Хуана, Дон Хуан йшов праворуч від мене, а Дон Хенаро – ліворуч. Обоє трималися на сім-шість футів попереду, завжди у полі зору. «Ходімо, оглянемо машину», – повторив Дон Хенаро. Дон Хуан розмахував у повітрі руками так, немов намотував нитку. Дон Хенаро робив так само, повторюючи. «Ходімо, оглянемо машину». Вони йшли, ніби підстрибуючи, кроки були більшими, а руки рухалися тепер в повітрі так, наче відкидали та ламали якісь невидимі предмети. Я ніколи не бачив, щоб Дон Хуан так блазнював, і майже соромився на нього дивитися. Ми дісталися вершини пагорба, і я поглянув униз на підніжжя, де припаркував машину. Мій же відстиснувся. Машини там не було. Я збіг у паурбом. Машини ніде не було видно. Я був спантеличений, Машина ж стояла там відранку. Десь півгодини до того я приходив узяти з неї новий записник. Я ще хотів опустити віконце через спеку, але звернув увагу на кумашню і передумав. Замкнув машину, як робив це щоразу. Я ще раз озирнувся, Не хотів вірити в те, що бачив. Обійшов всю частину підніжя вільно від кущів. Дон Хуан і Дон Хенаро зробили те саме, повторювали все, що робив я. Ходили, підносили руки до чола і влядалися, чи нема десь машини. Я відчуваю форію, яку відразу змінило відчуття тривоги. Вони, здається, помітили це і почали ходити довкола мене, рухаючи руками в повітрі так, немов місили тісто. «Як думаєш, Хенаро, а що трапилося з машиною?» – запитав Дон Хуан. «Я відвіз і геть». Відповів Дон Хенаро, а тоді точно відтворив рух перемикання передачі кермування. Він присів так, немов залізу машину, кілька хвилин втримував себе в цьому положенні тільки силою власних м'язів. Переніс вагу тіла праворуч, випрямив ліву ногу, ніби для того, щоб натиснути на щеплення. Руками імітував звук двигуна, на додачу вдав, що наїхав на камінь і став підстрибувати вгору вниз, створюючи враження невмілого водія, який підскакує, не відпускаючи керма. Пантоміма Дона Хенаро приголомшувала. Дон Хуан сміявся так, що ледве дихав. Я хотів приєднатися до їхніх пустощів, але не міг розслабитися, бо ніколи не відчував такої тривоги. Я почав кидати камінці, спочатку спокійно, тоді все з більшою люттю. Було так, ніби гнів, прийшов звідкись ззовні і захопив мене. Якусь мить лють минула настільки ж несподівано, як виникла. Я зробив глибокий вдих, відчувши полегшення. Не наважувався дивитися на Дона Хуана. Мені було соромно за те, що дозволив собі виявити гнів. Водночас я хотів сміятися. Дон Хуан підійшов до мене і поплескав по спині. Дон Хенаро поклав руку мені на плече. «Та все гаразд, – сказав Дон Хенаро. – Потурай собі. Заїдь кулаком собі в ніс, щоб кров заюшила. Візьмі камінь і вибий собі зуби. Так буде легше». А якщо це не пройме, можеш тим самим каменем розтрощити собі яйця на тому валуні. Дон Хуан загиготів. Я сказав їм, що мені соромно за таку такуницю поведінку, не розумів, що в мене вселилося. Дон Хуан запевнив мене, що я добре знаю, в чому річ, тільки вдаю, ніби мене знаю, І що це вдавання якраз викликало в мені почуття гніву. Дон Хенаро був незвично чуйним, постійно поплескував мене по спині. «Це трапляється з кожним із нас», – сказав Дон Хуан. «Що ви маєте на увазі, Дони Хуане?» – запитав Дон Хенаро, імітуючи мій голос і висміючись звичку про все запитувати. Дон Хуан почав версти якийсь нісенітниці на кшталт. Коли світ перевернутий до гори ногами, ми стаємо в правильне положення. А коли світ повертається в правильне положення, ми стаємо на голови. А коли світ і ми опиняємося в однаковому правильному положенні, починаємо думати, що світ і ми перевернуті до гори ногами. Він продовжував і продовжував свою тарабарщину, а Дон Хинаров давав, ніби все записує». Писав у невидимому записнику, роздиваючи нізрі, коли водив рукою, широко розплющивши очі, не зводячи їх з Дона Хуана. Дон Хенаро імітував те, як я часто намагався робити записи, дивлячись на Дона Хуана, щоб розмова відбувалася якомога природніше. Треба віддати йому належне, зображав він чудово. Я раптом відчув полегшення і радість. Їхній сміх заспокоював, я дав собі волю і розсміявся, але... Тоді повернулися тривога і роздратування. Я подумав, усе, що там відбувається, неможливе. Воно немислиме і не має логіки, крізь призму, якою я звик сприймати світ. Я мусив визнати, що машини немає, адже бачив це на власні очі. Мені спало на думку припущення, як завжди, коли Дон Хуан чинив щось незрозуміло, ніби він просто обманює мене звичайними засобами. Під впливом стресу в моєму розумі. Невоволі ну, й послідовно спрацьовував один той самий механізм. Я починав думати, скільки людей знадобилося Дону Хуану, щоб підняти машину і перенести з того місця, де її припаркував. Я був упевнений, що замкнув дверця та підняв ручник, заблокував кермо. Для того, щоб перемістити кудись, її треба було хіба підняти. Для цього б знадобилося більше людей, ніж Дон Хуан і Дон Хенаро могли пристарати. Інша вірогідність. Вони змовилися з кимось, той розбив скло і вкрав машину. Для цього їм потрібен був той, хто знав про машини більше, ніж вони. Ще одна вірогідність. Мене загіпнотизували. Їхні рухи, такі нові, підозрілі, вплинули на моє сприйняття реальності. Якщо я загіпнотизований, то перебуваю в стані зміненої свідомості. Я знав з попередніх досвідів із Доном Хуаном, що в такому стані свідомість втрачає зв'язок із часом. Події перестають бути причинно наслідковими а змінюють одна одну в довільному порядку. Наприклад, ось я дивлюсь на гору, а замить вже на долину, яка ще секунду тому була в мене за спиною, і не можу пригадати, коли повернувся до неї обличчям. У такому разі можна пояснити, чому не бачу машини, адже якщо я такий загіпнотизований, мушу уважно за всім спостерігати, не пропускаючи жодної деталі. Де моя машина? Звернувся я до обох. «Де машина, Хенаро?» запитав суворо Дон Хуан. Дон Хенаро почав перевертати каміння на землі, ніби шукав під ними машину. Він перевернув кожен камінь у тому місці, де я її припаркував. Час від часу вдавав люті і жбурляв менші камінці в кущі. Дон Хуан насолоджувався сценою, реготав і, здавалося, не помічав мене. Дон Хенаро перевернув усі камінці, крім одного. Цей був завеликий. Він спробував підняти його, але не зміг. Камінь був важким і вріс у землю. Дон Хенаро сів на камінь і покликав Дона Хуана на допомогу. Дон Хуан повернувся і сказав, Ходім, допоможемо, Хенаро». «А що він робить?» – запитав я. «Машину твою шукаю», – відповів байдужим тоном Дон Хуан. «Заради всього святого, як він збирається знайти її під каменем?» – обурився я. «Заради всього святого, а чому мені?» запитав Дон Хенаро, і обоє зайшлися реготом. Каменя ми не змогли підняти. Дон Хуан запропонував піти в будинок і знайти дерев'яний кіл, яким його можна підважити. Другий до будинку я сказав, що все це якесь безглуздя, і не обов'язково до цього вдаватися. Дон Хенаро втупився в мене. «Хенаро дуже ретельна людина», сказав Дон Хуан із серйозним виразом обличчя. «Як і ти, він послідовний, педантичний». Сам говорить, що потрібно використовувати всі можливі засоби, а він так і робить. Дон Хенаро поплескав вони по плечу і сказав, що насправді хоче бути схожим на мене. Поглянув з божевільним блиском в очах і роздув ніздрі. Дон Хуан плеснув долоні і кинув на землю капелю. Після довгих пошуків довкола будинку чогось подібного на дерев'яний кіл Дон Хенаро знайшов довгий стобур, який колись виконував роль балки. Він закинув його собі на плечі, і ми... Попрямували на те місце, де раніше була машина. Коли ми піднялися на пагорб, я подумав, що як прийду туди перший, що побачу, то буде моя машина. Та коли глянув вони, з машини не було. Дон Генаро і Дон Хуан, здається, зрозуміли хід моїх думок, бо почали, сміючись, бігти. Вони взялися за роботу, а я спостерігав, не розуміючи їхніх дій. Повністю занурилися в намагання перекинути камінь, щоб перевірити, чи нема там машини. Я вирішив допомогти їм. Вони надималися, кричали. Дон Хенаро завивав немов койот. Обливалися потом. Я помітив, якими сильними є їхні тіла. Поряд із ними я був в'ялим молодиком. Через хвилину потом вкрився я. Врешті-решт ми перекинули камінь. Дон Хенаро ретельно взявся вивчати землю під ним. — Ні, машини тут немає, — виснував він. Ця заява повалила їх на землю від сміху. Я нервово засміявся. Дон Хуан, здавалося, мав справжні больові спазми, закрив обличчя руками і лежав, поки тіло здригалося від реготу. «І куди ми тепер?» – запитав Дон Хенаро після довго відпочинку. Дон Хуан показав кивком. «А куди ми йдемо?» – поцікавився я. «Машину твою шукати?» – відповів Дон Хуан без тіні сміху. Вони стали обабіч мене. Ми рушили, зробили кілька кроків. Дон Хенаро сказав зупинитися. Він нахилив голову над малим кущем, постояв так, а тоді сказав, що машини там немає. Ми продовжили йти. Дон Хенаро прикладав пальця до вуст і звелів мовчати. Він вигнув спину, витягнув гору руки, гачкувато зігнув пальці. Звідти, де я стояв, його тіло мало форму літери «С». Після чого, постоявши так хвилину, Стрібнув вперед, схопив суху гілку, роздивився і висновав, що машини там теж немає. Ми йшли в липча паралю. Заглядав за кущі і під листя тільки для того, щоб повторити, машини там немає. Тим часом я точно відстежував усе, чого торкався і що бачив. Послідовність і впорядкованість прийняття була такою ж неперервною, як і звичайно. Я торкався каміння, кущів, дерев. Чергов зміну перспективи, зосереджуючись то на тому, що близько, то на тому, що далеко, усе вказувало на те, що я йшов крізь Чапараль так, як йшов десятки разів раніше. Дон Хенаро ліг на живіт і сказав нам зробити так само. Він опустив підборіддя на землю. Дон Хуан зробив те саме. Обоє дивилися на маленькі виступи на землі, які нагадували крихітні пагорби. А тоді раптовим рухом правої руки Дон Хенаро щось спіймав і швидко підвівся – Дон Хуан теж. Дон Хенар отримав стиснутий кулак, даючи знак підійти. Ми підійшли. Він повільно розтиснув кулак, з якого вилетіло щось темне. Це сталося настільки несподівано, а те, що вилетіло, було таким великим, що я відстрибну і ледь не впав. Дон Хуан підтримав мене. Це не машина, поскаржився Дон Хенаро. Це клята муха. Мені шкода. Обоє вивчали мене. Стояли попереду і дивилися просто на мене, але кутиками очей. Це був довгий погляд. «Це ж була муха, правда?» – запитав у мене Дон Хенаро. «Думаю, що муха?» – відповів я. «Не треба думати!» – не втримався Дон Хуан. «Скажи, що ти бачив?» «Я бачив, як з його кулака вилетіло щось завбільшки з ворону», – відповів я. «Я не жартував, я просто озвучив те, що бачив». Але вони сприйняли це як найкращий жар дня, почали підстрибувати, риготати. «Я думаю, що з Карлоса досить», – сказав Дон Хуан. Голос його хрипів від сміху. Дон Хенаро сказав, що він майже знайшов машину, стає все тепліше і тепліше. Дон Хуан відповів, що ми забрали в таку місцину, що машини краще там не знаходити. Дон Хенаро зняв капелюха Прив'язав до ремінця на капелюсі мотузку, яку вийняв з сумки, а тоді прикріпив вовняного ременя до жовтої китиці. «Я роблю повітряного змія зі свого капелюха». Я дивився на нього, думаючи, що він жартує, бо добре знався на конструюванні повітряних зміїв. У дитинстві я запустив у небо не одного змія і розумів, що краї капелюха занадто м'які, аби чинити опір вітру. З іншого боку, заглибина зверху завелика, тож вітер потраплятиме всередину. Словом, я був упевнений, що Змій тільки на його підкинуть, відразу впаде на землю. «Ти не віриш, що він полетить, ж? запитав мене Дон Хуан. «Я знаю, що не полетить», – відповів я. Дон Хенаро не звернув уваги на мої слова. День був вітряний, Дон Хенаро почав бігти, а Дон Хуан тримав його капелюха. Тоді Дон Хенаро потягнув за шнурка, і клята штукенція таки полетіла. «Дивись! Дивись на змія!» – кричав Дон Хенаро. Він провалювався кілька разів, але тримався в повітрі. «Не відриваючи від змія!» – твердо сказав Дон Хуан. Я відчув запаморочення. Дивлячись на змія, я ніби перенісся у часі у дитинство, коли на пагорбі біля будинку здіймався вітер, і я сам запускав змія. На мене наринули спогади, і я на хвилину втратив зв'язок із часом. Почув, як Дон Хенаро щось кричить, і побачив капелюх, який падав на те місце, де була машина. Все трапилося з такою швидкістю. Я так і не второпав, що відбулося. Я відчув запаморочення. Думки сплуталися. Я не міг твердо сказати, капелюх впавши перетворився на мою машину, чи капелюх впав на машину, яка вже там була. Я хотів вірити вдруге, що капелюхом Дон Хенаро просто показав мені машину. Це не мало великого значення, обидві варіанти однаково приголомшили б мене, але розум прагнув чіпитися хоча б за щось. «Припини опиратися», – почув я голос Дона Хуана. «Я відчув, як щось у мені виходить на поверхню. Думки і образи накочувалися довільними хвилями, ніби я засинав. Я отеріло дивився на машину». Вона стояла на кам'яні рівнині за сто метрів від мене. Виглядало все справді так, наче хтось щойно її туди опустив. Я побіг до неї і почав оглядати. Чорт забирай. вигукнув Дон Хуан. Не машину оглядай, а зупини світ. Тоді, ніби крізь сон, я почув його крик. Капелюхе Наро! Капелюхе Наро! Я поглянув на них. Вони стояли і пронизували мене поглядами. Мені скрутило живіт, розболілася голова, я почувався хворим. Вони розглядали мене з неабиякою цікавістю. Я ще якийсь час посидів біля машини, а тоді автоматично відімкнув її, відкрив дверцята, дозволивши Дону Хенару сісти позаду. Дон Хуан сів поряд із ним. Я подумав, що це дивно, бо зазвичай Дон Хуан сідає поряд зі мною, але... Нічого не сказав, завів двигун і поїхав до будинку. Я їхав немов у тумані, був сам не свій, болів живіт, мене нудило. Керував машиною механічно. Я чув, як на задньому сидінні по-дитячому хихочуть Дон Хуан і Дон Хенаро. Я почув, як Дон Хуан запитав мене, ми вже під'їжджаємо. Саме тоді я почав звертати увагу на дорогу і помітив, що ми справді близько. Майже на місці, пробурмотів я. Не знову засміялися, плескаючи в долоні, ляскаючи себе по колінах. Коли ми прийшли, я автоматично вийшов і відкрив їм дверцята. Дон Хінаро вийшов першим і привітав мене із, як він це назвав, найприємнішою і найзручнішою поїздкою за все його життя. Дон Хуан сказав те саме. Я не надав ваги їхнім словам, замкнув машину і ледь доповз до будинку. Перед тим, як заснути, почув знову їхній сміх. Розділ 19. Зупинка світу Наступного ранку, щойно прокинувшись, почав ставити Дону Хуану запитання. Він колов дрова за будинком, а Дона Хенаро ніде не було видно. Він сказав, що говорити нема про що. Я розповів, як мені вдалося відсторонено спостерігати плавання по землі Дона Хенаро, не запитуючи і не просячи пояснення, але ця стриманість не допомогла мені второпати, що ж насправді відбувається. Потім, після зникнення машини, я повністю занурився у пошуки логічного пояснення, однак і це мені не допомогло. Я сказав Дону Хуану, що моя схильність усе пояснювати не є чимось надуманим, аби ускладнювати собі чи йому життя. Вона настільки вкорінена в мені, що пересилює все інше. Це як хвороба, сказав я. «Хвороб не існує, – відповів він спокійно, – існує тільки потурання. Ти потураєш собі в тому, що намагаєшся все пояснити. Для тебе пояснення вже не потрібні. Я наполіг, що жити можу тільки в тих умовах, де існують порядок і пояснення. Додав, що протягом нашого знайомства я не аби як змінився, але велику роль у цьому зіграло те, що я міг пояснити собі причини для змін. Донкован м'яко засміявся, тоді... «Надовго замок». «Ти дуже розумний», – сказав він. «Завжди повертаєшся туди, звідки почав. Цього разу так не вдасться. Тобі нема куди повернутися. Відтепер я не збираюсь більше нічого тобі пояснювати. б вчора не зробив Хенара, він зробив це з твоїм тілом, а не з тобою. Тому дозволь тілу вирішувати, що є чим». Голос Донахуана був приязним, але й відстороненим, через що я відчув неймовірну самотність. Я озвучив свій сум. Він посміхнувся, його пальці ніжно стиснули мою руку. «Ми обидва помремо», – тихо мовив він. «Більше немає часу для того, що ми звикли робити. Зараз тобі треба застосувати все надіяння, як я тебе вчив, і зупинити світ». Він знову потиснув руку – Дотик був м'яким і доброзичливим, ніби містив турботу про мене і добре ставлення, але водночас відчуття непохитної мети. «Це мій жест тобі», – продовжив він все, ще не відпускаючи руки. «Тепер тобі треба самому піти в ті дружні гори», – він показав під на південний схід. Сказав, що маю залишатися там, доки тіло не вирішить, що вже досить і можна повертатися в його будинок. Провів до машини, давши зрозуміти, що зараз мені треба утриматись від розпитувань і рушати. «Але що мені там робити?» – запитав я. Він не відповів. Дивився на мене і хитав головою. «Досить цього», – мов, врешті показав на гори. «Їдь туди. Я поїхав на південь, тоді на схід тими ж дорогами, якими їздив із Доном Хуаном». Коли ґрунтова дорога закінчилася, припаркував машину і пішов пішки по знайомій стежці, поки не опинився на високому плато. Я не знав, чим зайнятися. Почав вештатись, шукаючи місце для відпочинку. А тоді зненацька звернув увагу на невелику ділянку ліворуч від себе. Колір ґрунту на тому місці відрізнявся від решти, але коли зосереджував на ньому погляд, то ніякої різниці відокремити не міг. Я відійшов на кілька метрів і спробував Відчути, як це неодноразово радив робити Дон Хуан. Простояв нерухомо близько години. Думки почали розсіюватися, а тоді внутрішня балачка стихла. Відчув роздратування. Здавалося, воно виникло в животі і посилювалося, коли наближався до того місця. Я збагнув, що воно відштовхує мене і треба шукати інше». Почав сканувати місцевість скошеним поглядом і за якийсь час опинився біля великого плоского каменя. Зупинився перед ним. Нічого особливого в ньому не було, але він мене притягував. Не мав жодного відтінку чи блиску, який би його вирізняв. Проте він мені подобався. Я відчув приємність і вирішив сісти, щоб відпочити. Весь день я тинявся по плато і в горах, що його оточували, не знаючи, що робити і чого чекати. Увечері повернувся до плоского каменя. Я знав, що вночі мені тут нічого не загрожуватиме. Наступного дня подався на схід, піднімався у гори, поки не опинився на ще вищому плато. Чомусь здавалося, що вже тут бував. Я озирнувся, щоб зорієнтуватися, але жодної вершини не впізнав. Ретельно пошукавши, я вибрав місце для відпочинку на кам'яному виступі. Відчув тепло і спокій. Сягнув рукою за їжею, але її не було, тому просто попив води. Вона була теплою, тхнула. Я вирішив, що немає іншого вибору, окрім як повернутися до будинку Дона Хуана. Почав думати, що вирушати в дорогу негайно. Ліг на живіт, опустив голову на руки. Мені було незручно, я почав соватись і не міг влягтись, поки не повернувся обличчям на захід. Сонце було вже низько. Очі втомилися. Я поглянув униз і побачив великого чорного жука. Він вийшов з-за невеликого каменя і штовхав удвічі більший за себе шматок глини. Я довго спостерігав за ним. Комаху, здається, не турбувала моя присутність. Вона продовжувала волочити шматок глини по каменях, корінь у виступах. Настільки я міг зрозуміти, жук не здогадувався про моє товариство, а тоді подумав, що не можу знати цього напевно. Ця думка викликала низку міркувань про відмінність мого світу і світу жука. Ми обоє перебували в одному світі, але світ для нас був неоднаковим. Я занурився в спостереження, думаючи про те, скільки зусиль йому коштує волочити такий великий шматок. Я довго спостерігав за комахою тоді зауважив, яка тиша мене оточує, тільки вітер шелестів у листі й гілках чапоралю. Я підвів голову, а тоді мимохідь подивився ліворуч від себе і побачив мерехтливу тінь на камені за кілька метрів. Спочатку я не звертав на це увагу і не помітив би, якби не мерехтіння. Я різко повернувся і знову подивився на тінь на камені. У мене склалося дивне враження, наче тінь ковзає по каменю на землі, а та поглинає її, як папір чорнило. По моїй спині пробігся холод. Майнула думка, що це смерть спостерігає за мною за жуком. Я почав шукати поглядом жука, але ніде його не бачив. Подумав, що він дістався пункту призначення і скинув вантажу дірку. Я притулив лице до камінного виступу. Жук виліз із глибокої тріщини і зупинився за кілька сантиметрів від мого обличчя. Мені здалося, він дивиться на мене, усвідомлює мою присутність, як я усвідомлюю присутність своєї смерті. Тілом пробігся холод. врешті решт не такі ми різні з жуком. Смерть, як тінь, чекає нас за каменем. Я відчув піднесення. Ми з жуком рівні, ніхто не був кращим за іншого. Рівними нас робила смерть. Я відчув таке збудження і радість, що розплакався. Дунхуан має рацію. Він завжди має рацію. Я жив у найзагадковішому світі, як... «Найзагадковіша істота, але не був важливішим за жука!» Я витер долонями очі і помітив людину або щось формою схоже на людину. Вона була праворуч від мене, можливо, за 50 метрів. Я сів і напружив зір, щоб краще роздивитися. Сонце хилилося до горизонту. Його жовте сяйво не давало мені як слід роздивитися. Думить, я почув дивний гул. Це був ніби звук далекого реактивного літака, що й не я зосередив на ньому увагу, загуділо сильніше, додалося металеве дринчання, а потім звук пом'якшав, поки не став мелодійним. Мелодія була схожа на вібрування електричного струму. У уяві виникало зображення, на якому дві наелектризовані сфери зближаються одна з одною або два квадратні блоки, вирівнюючись труться один об одного, я знову напружив зір, щоб побачити людину, яка, здавалося, ховається від мене, але вирізнив тільки темну форму біля кущів. Приклав руку до чола, щоб захистити очі від сонця, і втумит зрозумів, що це оптична ілюзія, гра тінеї листя. Я перевів погляд і зауважив койота, який спокійно собі йшов. Він підходив до того місця, де я щойно бачив людину. Пройшов близько 50 метрів у східному напрямку, а тоді зупинився – ні подався в мій бік. Я кілька разів крикнув, але його це не зупиняло. Я відчув страх, бо подумав, що він може бути скаженним. Почав збирати каміння поблизу, щоб мати чим захиститися. Коли тварина була вже близько, я збагнув, що вона спокійна і взагалі не боїться. Він повільнила ходу, поки зовсім не зупинилася за чотири чи п'ять метрів від мене. Ми дивилися один на одного, а тоді койот підійшов ближче. Його карі очі приязно сяяли. І був приголомшений. Ніколи так зблизька не бачив койота, і єдине, що спало мені на думку, це заговорити до нього. Я заговорив із ним, як з добрим псом, а тоді подумав, що койот відповідає мені, і був упевнений, ніби він щось сказав. Я відчув збентеження, але не мав часу замислюватися над своїми почуттями, бо койот знов заговорив. Ішлося не про те, що він озвучує щось таке, як це роблять люди, йшлося про відчуття, наче він говорить – але це не було дуже схоже на відчуття, яке виникає, коли домашній улюбленець спілкується зі своїм господарем. «Койот справді говорив?» Він висловив думку закінченим реченням. Я запитав, «Як ти, малий койоти?» І думав, що чую, як він відповідає, «Я в порядку, а ти як?» Тоді повторив ще раз, і я зірвався на ноги. Койот стояв непорушно, його не злякав мій стрибок. Се ще дивився на мене приязно та виразно. Він ліг на живіт, опустив голову і запитав. «Чому ти боїшся?» Я сів перед ним і продовжив найдивнішу розмову в житті. Нарешті він запитав мене, що я там роблю, і я відповів, що зупиняю світ. Койот сказав «Куе буено». Тому я усвідомив, що койот двомовний. Іменник з її словами він говорив англійською, а все інше – іспанською. Мене спало на думку, що я сиджу перед койотом чекано. Я почав сміятися з абсурдності всієї ситуації, сміявся так, що дійшло до істерики. Тоді на мене звалилася вся важкість неймовірності того, що відбувалося, і мій розум затремтів. Койот підвівся, наші очі зустрілися. Я пильно оглядався в них, відчув, що вони притягують. Койот став райдужним і почав світитися. Я б почувався так, як десять років тому, коли під дією Пойоту побачив, що звичайний собака перетворився в осяйне створіння. Койот не мов би викликав ці спогади, щоб тепер вони накладалися один на один. Я дивився на сяйво, яке він випромінював. Воно засліплювало. Хотів затулити очі долоною, але не міг поворушитися. Істота, створена зі світла, торкнулася до мене, і моє тіло охопило невимовне тепло – Радість і захват. Я не відчував своїх ніг чи будь-якої іншої частини тіла, але щось тримало мене, не даючи впасти. Я не мав найменшого поняття, як довго стояв у тій позі. Тим часом койоти, вершина пагорба розчинилися. У мене не було ні думок, ні відчуттів. Все кудись зникло, я вільно плавав у просторі. Зненацька відчув удар, щось підкралося і запалило мене. Збагнув, сонце світить на мене. Я бачив обриси гір на заході. Сонце було майже над горизонтом. Дивився просто на нього і помітив лінії світу. Я справді бачив лінії, які світилися і пронизували, переплітаючись усе, що мене оточувало. Я думав, що це сонце так засліпило, але протерши очі продовжував бачити лінії. Я озернувся і почав вивчати незвичайний новий світ. Лінії були видимі нерухомі навіть тоді, коли відвертався від сонця. Мені здавалося, коли сидів в екстазі на вершині пагорба, що минула ціла вічність, відколи я бачу лінії, хоча, мабуть, минуло всього кілька хвилин, і тривало все доти, поки сонце не сягнуло горизонту. Я відчував, як із мого тіла і зі світу л'ється тепло. Знав, що відкрив таємницю, це було так просто... Я переживав потік незнайомих мені відчуттів. Ніколи в житті не мав такої безмежної ейфорії, такого спокою, всеохопного розуміння, але був нездатний висловити словами чи сформулювати в якусь думку, щойно відкриту таємницю. Однак моє тіло її знало. Потім я, чи заснув, чи втратив свідомість, коли отягнувся, побачив, що лежу на камені, підвівся. Світ знову був таким, яким я звик його бачити. Темніло. Я автоматично подався в напрямку машини. Коли приїхав наступного ранку, Дон Хуан був сам. Я запитав про Дона Хенаро. Дон Хуан відповів, що той пішов десь неподалік у своїх справах. Я відразу почав розповідати про надзвичайні досвіди, які пережив. Він слухав з явним інтересом. «Ти просто зупинив світ?» Підсумував Дон Хуан, коли я завершив розповідь. Ми помовчали, а тоді Дон Хуан додав, що мені треба подякувати Дону Хенаро за допомогу. Здавалося, він був дуже задоволений мною, бо сміявся і поплескував мені по спині. «Але це щось немислиме, щоб койот говорив», – сказав я. «Він не говорив», – зазначив Дон Хуан. «А що він робив?» «Твоє тіло вперше щось зрозуміло, але ти не зумів роздивитися, що це не койот, і збагнути, що говорить він не так, як люди». Доне Хуане, але куйот справді говорив. А тепер поглянь, хто говорить як ідіот. Після стількох років навчання ти мав би розуміти, що до чого. Вчора ти зупинив світ. Можливо, ти навіть встиг побачити його. Магічне створіння дещо тобі сказало, а твоє тіло спромоглося це зрозуміти, тому що світ був зруйнований. Доне Хуане, світ був такий самий, як і сьогодні. Ні, не був. Сьогодні з тобою не розмовляють куйоти, і ти не бачиш лінії. Вчора ти все це робив завдяки тому, що щось у тобі розлетілося на друзки. Що розлетілося? Вчора в тобі зупинилося те, що люди розповідали про світ. Від народження люди розповідають, що світ саме такий і не інакший, не залишаючи нам шансу бачити світ по-іншому. Ми дивилися один на одного. А вчора світ став таким, яким його тобі описують на гвалі, продовжив він. У цьому світі койоти та олені вміють говорити. Я вже казав тобі про це. Так само гримучі змії, дерева, все живе вміє говорити, але я хочу, щоб ти навчився бачити. Можливо, ти почав розуміти, що бачити можна тільки тоді, коли прослизаєш між світами, між світом звичайних людей і світом нагвалів. Тепер ти між ними. Вчора ти вірив, що койот розмовляє з тобою. Будь-який нагвал, який не бачить, повірив би в те саме, але той, хто бачить, знає, що вірити в це – загрузнути в світі нагвалів. Але йому так само відомо, що не вірити в це – загрузнути в світі звичайних людей. До них, Оанне, ви хочете сказати, що світ нагвалів, як і світ людей, не є реальними? Вони реальні і можуть впливати на нас. Наприклад, ти міг запитати в койота про що завгодно, і він був би змушений відповісти. Прикро тільки те, що койоти ненадійні, вони хитрі. Така твоя доля – не мати надійного супутника серед тварин. Дон Хуан пояснив, що койот стане моїм супутником в житті, і для нагваля серед усіх можливих цей розвиток подій один із гірших. Він додав, що Ідеально було б заговорити до гримучої змії, бо змії найвірніші супутники. Якби я був тобою, сказав він, то ніколи не довіряв би койоту, але ти інакший. Можливо, навіть станеш койот гвалем. А хто такий койот гваль? Ну той, хто черпає знання від братів койотів. Я хотів продовжувати ставити запитання, але Дон Хуан зупинив мене жестом. Ти бачив лінії світу. Продовжив він. «Ти бачив створіння, яке світиться. Ти майже готовий до зустрічі з союзником. Мабуть знаєш, що людина, яку ти помітив біля куща, це він. Ти почув його рев, як гуркіт літака. Він чекатиме на краю рівнини, і я тебе відведу туди сам». Ми довго мовчали. Дон Хуан, склавши руки на животі, ледь помітно рухав великими пальцями. «Хенаро також піде з нами в долину» сказав він зненацько. Адже він допоміг тобі зупинити світ. Дон Хуан поглянув на мене проникливо. «Я скажу тобі ще одну річ», додав він, засміявшися. «Тепер це вже не має значення. Того дня Хенаро не забирав твоєї машини зі звичайного світу. Він змусив тебе дивитися на світ нагвалів, у якому машини ніколи не було. Хенаро хотів розхитати твою впевненість. Він... Намагався блазнюванням довести твоєму тілу, наскільки безглуздо намагатися все пояснити. І коли він запустив свого повітряного змія, ти майже побачив. Ти опинився в двох світах одночасно, тому й побачив опісля машину, а сміялися ми через те, що ти справді вважав, ніби везеш нас у машині. Але як йому вдалося змусити мене дивитися так, як дивляться на гвалі? Я був із ним, а ми знаємо цей світ. А коли знаєш, достатньо задіяти додаткове кільце сили, про яке тобі розповідав. Для Хенару це так легко, як класнути пальцями. Ми відвернули твою увагу перевертанням каміння і так дали змогу тілу бачити. Я зізнався, що події останніх трьох діб сильно зрушили моє уявлення про світ. І додав, що протягом десяти років навчання мене ніщо так не вражало, навіть ефект від кактусу по «Рослини сили можуть стати тільки засобом», – сказав Дон Хуан. «Важливе починається тоді, коли тіло усвідомлює, що може бачити. Тільки тоді людина починає розуміти, що світ, який нас оточує, є просто описом. Я прагну показати тобі це. На жаль, у тебе обмаль часу перед зустрічю з союзником. Отот він схопить тебе». «А союзнику обов'язково хапати мене?» Цього не уникнути. Щоб бачити, треба навчитися дивитись на світ, як на гвалі, а для цього мусиш кинути виклик союзникові. Щойно ти це зробиш, він відповість тобі взаємністю. А ви не можете навчити мене бачити, не викликаючи союзника? Ні. Щоб бачити, потрібно навчитися в інший спосіб дивитися на світ. І єдиний інший спосіб, який я знаю, це нагвальський. А розділ двадцятий – подорож вікстлан. Дон Хенаро повернувся близько полудня, і, прийнявши пропозицію Дона Хуана, поїхав з нами в ті гори, де я був попереднього дня. Ми піднялися тією ж стежкою, але не зупинилися на плато, як це зробив я, а продовжували сходити доти, поки не дійшли до підніжжя вищих гір, а тоді спустилися в долину. Ми зупинилися відпочити на вершині пагорба. Дон Хенаро вибрав місце. Я автоматично сів, як сідав, коли був із ними вдома. Дон Хуан був праворуч, а Дон Хенаро ліворуч замкнувши трикутник. Пустельний чапараль волого виблизкував. Після короткої восняної зливи він був яскраво зеленим. — Хенаро збирається, дещо тобі розповісти, — заговорив зненацька Дон Хуан. — Він розповість тобі про свою першу зустріч із союзником. Правда, Хенаро? Я вчув нотку підлещування в голосі Дона Хуана. Дон Хенаро поглянув на мене і почав розтуляти і рота доти, поки губини сформувалися в круглий отвір. Він притиснув язика до піднібіння, а тоді затулив рота. Дон Хуан засміявся, я не знав, що про це думати. «Що він робить?» – запитав я в Дона Хуана. «Він курка», – відповів він. «Курка?» «Дивись, дивись на його рот. Це зад курки, який от-от відкладається. До Нахенару ніби мучили спазми. В погляді було щось божевільне. Грот розтулився, наче від тиску. Склавши руки на грудях, долонями всередину почав прочищати горло, тоді сплюнув мокротиня. Дідько, це було не і це», – стурбовано мовив він. Його пуза і вираз обличчя виглядали так кумедно, що я не витримав і засміявся. Тепер, коли Хенаро майже зніс яйце, він, можливо, розкаже тобі про свою першу зустріч із союзником, наполіг Дон Хуан. Можливо, сказав Дон Хенаро без ентузіазму. Я б попросив розповісти таки мені про ту зустріч. Дон Хенаро підвівся, випрямив спину і потягнув руки. Його кістки хруснули, а тоді він сів і сказав. Я був зовсім молодим, коли вперше зустрівся з союзником. Пригадую, трапилося це близько полудня. Я від світанку був у полі якраз повертався додому. Раптом за куща вийшов союзник і перекрив мені шлях. Не чекав на мене і запросив до бою. Я хотів обернутися і піти, але в голові майнула думка, що я готовий до цього поєдинку. Спинами пробігся холод, а шия стала твердою, наче дошка. До речі, це завжди знак, що ти готовий. Я про те, коли шия твердне. Він розстебнув сорочку і показав спину. Напружив м'язи спини, руки, шиї. Я звернув увагу на те, що він у чудовій фізичній формі. Він ніби активізував у кожному м'язі пам'ять про ту зустріч. Ну, такі ситуації, продовжив Дон Хенаро, завжди треба закривати рота. Тоді обернувся до Дона Хуана і запитав. Правду я кажу? Правду, спокійно відповів Дон Хуан. «Коли хапаєш союзника, удар може бути таким сильним, що відкусиш собі язика або виб'єш зуби. Тіло має бути випрямленим, а ноги міцно триматися землі». Дон Хенаро підвівся і показав мені, як ставати в правильну позу. Коліна зігнуті, тіло нахилене над колінами, а руки зігнутими пальцями вільно висять. Він виглядав розслабленим, але видно було, що землі тримається міцно. Постояв так ще кілька секунд, я... Думав, що він зараз сяде, а натомість стрибнув вперед так енергійно, ніби в п'ятах мав вмонтовані пружини. Рух був настільки раптовий, що я від несподіванки гепнувся на спину, але падаючи мав враження, що під час стрибка Дон Хенаро щось ухопив, наче людину. Я знову сів. Дон Хенаро все ще стояв на пруженій позі, а тоді розслабився і повернувся туди, де раніше сидів. «Карлос щойно бачив твого союзника», – зауважив Дон Хуан. Але він все ще слабкий, тому впав. «Це правда?» – перепитав наївно Дон Хенаро і роздув Ніздрі. Дон Хуан запевнивав, що я бачив союзника. Дон Хенаро стрибнув вперед із такою силою, що я знову впав. Він стрибнув так швидко, я навіть не встиг зрозуміти, коли саме підвівся на ноги. Мене обоє засміялися. Потім сміх Дона Хенаро став виттям куйота. Не думай, що маєш стрибати так добре, як Хенаро, щоб схопити союзника, сказав Дон Хуан. Хенаро робиться так добре, тому що його союзник допомагає йому. Головне міцно стояти на ногах, щоб могти витримати удар. Але спочатку треба поцілувати свій оберіг, сказав Дон Хенаро. У нього немає оберега, сказав Дон Хуан. А як же записники, наполягав Дон Хенаро. Йому треба з ними щось зробити перед тим, як стрибати, наприклад, відкласти на землю або лупцювати ними союзника. «А що б мені?» – сказав із подивом Дон Хуан. «Ніколи про це не думав. Б'юсь об заклад, це вперше. Якось союзника звалять із ніг записниками». Коли Дон Хуан насміявся до схочу, а Дон Хенаро перестав вити, настрій всіх поліпшився. «Дон Хенаро, а що трапилося, коли ви схопили союзника?» – запитав я. Після довго зволікання, немов підбираючи влучні слова, він відповів. Мною трусануло. Я й гадки не мав, що буде саме так. Це було схоже на... Нічого на думку не спадає. Коли я схопив його, він закрутив мене, але я не відступав. Ми крутилися в повітрі так швидко, що я нічого не бачив. Все вкрив туман. Ми крутилися і крутилися. Я раптом відчув, що стою на землі. Поглянув на себе... Союзник не вбив мене, я був неушкодженим, я був з собою. Тоді я зрозумів, що мені все вдалося, і почав від радості підстрибувати. А, що я відчував? Озирнувся, щоб зрозуміти, де я. Місцевості я не впізнавав. Я подумав, що союзник підняв мене в повітря і закинув далеко від того місця, де почався бій. Не зорієнтувався, вирішивши, що дім і на сході, і почав іти в тому напрямку. Було ще рано. Зустріч не тривала довго. Я вийшов на стежку і побачив, як у мій бік йде група чоловіків і жінками. Це були індіанці. Я подумав, що вони масотеки. Вони обступили мене і питали, куди я йду. «Я йду додому, Вікслан», – відповів я. «Ти загубився?» – запитав хтось із них. «Загубився?» «Загубився? А що?» – відповів я. «Ти йдеш в протилежному напрямку, ми самі прямуємо туди», – відповів хтось інший. «Можеш приєднатися до нас?» – сказали всі одночасно. «У нас є їжа». Донхина зупинився і дивився, так немов чекав на запитання. «Ну і що трапилось?» – запитав я. «Ви приєдналися до них?» «Ні, не приєднався», – відповів він. Бо вони не були справжніми, я зрозумів це відразу. Щось у їх голосах і приязні. У тому, як запрошували приєднатися, видало їх. Я почав бігти, вони благали мене повернутися. Їхні прохання налися за мною, але я втік. «Яким же вони були?» запитав я. «Людьми», – відповів Дон Хенаро, – «але не справжніми». «Це були примари», – пояснив Дон Хуан, – «фантоми». Здолавши якусь відстань, продовжив Дон Хенаро, я відчув більшу впевненість у тому, що йду у правильному напрямку. Потім побачив двох чоловіків, які йшли мені на зустріч, і також виглядали масотеками. Вони ввели осла навантаженого дровами і пробурмотіли. Добрий день. Добрий день, відповів я. Вони не звернули увагу на мене. Я сповільнив хід і озирнувся. І взагалі було не до мене. Вони виглядали справжніми. Я... Побіг за ними з криком «Стривайте, стривайте, в який бік Ікстлан! Вони показали в той бік, куди самі йшли. «Ікслан далеко звідти, от за тим бажгурами. Тобі знадобиться чотири або п'ять днів, щоб туди дійти». Вони обернулися і почали знову йти. Я відчув, що це справжні індіанці, і попросив дозволити приєднатися до них. Ми йшли якийсь час разом, а тоді один із них дістав їжу і запропонував поділитися». Я застиг на місці. Щось було дивне в тому, як він це зробив. Моє тіло відчуло страх. Я стрибнув назад і почав бігти. Вони сказали, що я помру, якщо поткнуся у ті гори сам. Просили не відбиватися від гурту. Їхні прохання лунали за мною, але я втік. Ішов і знав, що йду в правильному напрямку, а примари намагаються збити мене зі шляху. Тоді зустрів ще вісім. Вони, здається, знали, що я непохитний. Стояли з краю дороги і дивились на мене благальними очима. Більшість із них не вимовили й слова. Жінки часом насмілювалися благати мене голос. Дехто навіть виклав їжу з іншим крамом, не мов невинні подорожні купці. Але я не зупинявся і не дивився на них. Пополунь я дійшов до долини, яка здавалася мені знайомою. Подумав, що колись там був, якщо був, це означає, що їх слан на південь звідти. Я почав шукати орієнтири і помітив малого індіанця, який пас кіз. Йому було не більше семи років, а одягнений був так, як одягався я в його віці. Насправді він пригадав мені, як я пас батькових двох кіз. Я спостерігав за ним. Хлопець розмовляв то сам із собою, то з козами, як я колись у дитинстві. Я міг з досвіду сказати, що хист до тварин у нього був. Він не розпускав кіз, але не був із ними жорстоким. Я вирішив заговорити з ним і голосно щось крикнув. Він скочив на ноги, побіг ховатися за великим каменем і почав визирати звідти. Мені здавалося, що він готовий втекти, щоб врятувати своє життя. Мені це сподобалось. Він виглядав наляканим, але знайшов час загнати кудись, де я їх не міг бачити. Я довго розмовляв із ним, розповів, що загубився і шукаю дорогу в їх стлан. Він відповів, що це саме та долина, про яку я подумав. Це мене щасливо, але я відчув, що вже не загублений, і подумав про те, скільки зусиль коштувало союзнику кинутися мною так далеко, за такий короткий час, що й не змигнути. Я подякував хлопцеві і почав іти. Хлопець вийшов з укриття і вигнав кіз, щоб знову паслися. Стежка, здавалося, спускалася внизу долину. Я гукнув хлопця. Цього разу він не втікав. Я почав іти до нього, коли підійшов ближче, він кинувся в кущі. Я похвалив його бачність і почав розпитувати. «Куди ведеться стежка?» «Вниз», – почув я відповідь. «А де ти живеш?» «Вон там». «А будинків там багато?» «Ні, один». «А де всі інші?» Хлопець байдуже показав інший бік долини, як це роблять у його віці, а тоді почав спускатися з козами по стежці. «Стривай», – сказав я. «Я втомлений і голодний. Відведи мене до своїх батьків». «У мене немає батьків», – відповів хлопець. Це мене насторожило. Помітивши мої зволікання, він зупинився і сказав, «Удома нікого немає. Дядько і його дружина пішли в поле. Але їжі вдома є. Багато їжі. Ходи!» Мені ледь не відчув сум від того, що хлопець теж виявився фантомом. Його тони, його запрошення видали його. Фантоми підстерігали мене усюди, але я не відчув страху. Утім, я ще не встиг отямитися після зустрічі з союзником – я хотів розсердитися на фантома, але мені не вдалося, тож я облишив марні спроби. Потім хотів засмутитися, бо малий мені справді сподобався, але й сум мені не вдався, тому його довелося облишити. Я раптом зрозумів, що в мене є союзники, і фантоми мені нічим не загрожують. Я пішов за хлопцем. Все нові нові фантоми виникали то тут, то там, спокушаючи перестрибнути якесь урвище чи яругу, але сила моєї волі була сильнішою за них. Вони, мабуть, відчули це, бо припинили чіплятися. Більшість стояла біля стежки, хоча деякі намагалися кинутися на мене, проте я зупиняв їх силою волі. Врешті-решт вони всі дали мені спокій. Дон Хенаро замовк. Дон Хуан поглянув на мене. А що ти? «Трапилося потім», – запитав Євдон Ахенаро. «Я пішов далі», – відповів він. Виглядало так, що розповідь він завершив. Я запитав, а чому їх видавала саме пропозиція нагодувати його або поділитися їжею. Він не відповів. Я запитав, чи масатикам притаманно якось по-особливому перейматися питаннями їжі. Він сказав, що їх видав тон, яким вони пропонували їжу, він не обійшовся би без допомоги союзника». Стверджував, що самотужки би ніколи не здогадався бачити в доброзичливості підступність. Дон Хенарова, ті фантоми також були союзниками? запитав я. Ні, вони були людьми, відповів він. Людьми? Але ж ви казали, що примарами. Я сказав, що вони були не справжні. Після зустрічі з союзником усе перестало бути справжнім. Натовку замовк. — А чим усе закінчилося, Дон Хенаро? — поцікавився я. «Закінчилося — Закінчилося? — перепитав він. — Ну, я про те, коли і як ви нарешті дісталися Ікстлану? Не обоє одночасно засміялися. — Отже, в цьому для тебе полягає закінчення? — уточнив Дон Хуан. — Скажімо, ну, подорож Хенаро не мала кінця. Ніколи його не матиме. Хенаро досі на шляху до Ікстлану. Дон Хенаро проникливо глянув на мене, а тоді замислено подивився кудись на схід. «Я ніколи не дійду до Ікстлану», – сказав Дон Хенаро. Хоча іноді з'являється відчуття, що я за крок до нього. Але це неправда. Я продовжу йти, не впізнаю нічого, не натрапляю на орієнтири, які б допомогли мені. Ніщо не є таким, яким було. Дон Хенаро і Дон обмінялися поглядами. Я помітив, що очі їхні повні суму. Я йду, зустрічаючи дорогою, хіба що примар, сказав Дон Хенаро. Я подивився на Дона Хуана, бо не зрозумів цієї думки. Всі, кого він зустрічає, ефемерні істоти. Поясни мені, Дон Гуан, візьмімо, наприклад, тебе. Ти фантом. Твої відчуття і прагнення такі ж, як у несправжніх людей, що виникають на його шляху в їх стлан. Ось чому він стверджує, що зустрічає тільки мандрівних примар. Я раптом усвідомив, що вся ця подорож була просто метафорою. Тоді подорож несправжня, сказав я. Справжня, вигукнув Дон Хенаро. Це мандрівники не справжні. Він кивком показав на Дона Хуана і додав, Він єдиний, хто справжній. Світ стає справжнім тільки тоді, коли я з ним. Дон Хуан усміхнувся. Хенаро ділиться з тобою свої історії через те, що вчора ти зупинив світ, і він думає, що ти ще й бачив. Хоча ти дурний настільки, що сам не знаєш, що бачив. Я продовжую повторювати йому, що ти дивак і рано чи пізно почнеш бачити. У будь-якому разі, під час наступної зустрічі з союзником, якщо вона трапиться, тобі доведеться прийняти виклик і приборкати його. Якщо не вмреш від шоку, а я вважаю, що не вмреш, бо ти сильний, живеш як воїн, утямишся живим і в незнайомій місцевості. А тоді, бо це властиво всім нам, Перше, чого ти захочеш, це вирушити в дорогу до Лос-Анджелеса, але повернутися туди неможливо. Те, що там залишилося, назавжди втрачено. На той час ти вже будеш нагвалєм, але це не допоможе, бо важливо, ось, що те, що ми любимо, ненавидимо або бажаємо, залишиться позаду. Але почуття в людині не вмирають, не зникають і не змінюються. Саме тому нагваль вирішує повернутися додому до якого ніколи вже не повернутися. Знаючи, що жодна сила на землі, навіть смерть, не перемістить його в те місце до тих речей і людей, яких він любив, ось що тобі розповів Хенаро. Пояснення Дона Хуана спрацювало як каталізатор. Мене приголомшила розповідь Дона Хенаро. Я почав пов'язувати її з власним життям. А як щодо людей, яких я люблю? запитав я Дона Хуана. Що з ними трапиться? Вони всі залишаться позаду, відповів він. Але невже нема способу витягти їх звідти? Невже я не можу врятувати їх і взяти з собою? Ні, твій союзник кине тебе самого в невідомі світи. Але ж я зможу повернутися в Лос-Анджелес. Адже так, я можу сісти в автобус або літак і повернутися. Лос-Анджелес все ще буде там, де є. Звичайно, сказав Дон Хуан, сміючись. Як і Мантека, Темекула, і Туксон. І текати, додав серйозним тоном Дон Хенаро. І Підрас Неграс, і Транкітас, продовжив усміхаючись Дон Хуан. Дон Хенаро додав ще кілька назв, тоді ти саме зробив Дон Хуан, а тоді іще, ще, поринувши в перелічуванні найдивніших і найнеймовірніших назв міст і містечок. Коли схопиш союзника, а він тебе, ти зміниш уявлення про світ, сказав Дон Хуан. «Уявлення вирішує все. Коли змінюється уявлення про світ, світ також змінюється». Він нагадав, що колись я читав йому вірш і попросив зачитати знову. Він процитував рядок чи два. Я зрозумів, що йдеться про Хуана Рамона Хіменеса, його вірш, який називається «Остання подорож». Я зачитав голос. І я піду, залишу спів птахів, криницю, сати з деревом зеленим, Щодня в блакитний спокій, неба, дзвін Лунатиме з дзвіниці і без мене. Помруть усі, хто ще мене любив, і місто будуть інші населяти, у пишний білий цвіт моїх садів, і з того мій дух прийде блукати. Це те відчуття, про яке говорить Хенар, сказав Дон Хуан. Для того, щоби стати нагвалем, людина має бути пристрасною. У пристрасної людини є земні речі, почуття важливі для неї, хоч би й шлях, яким йде. ось про що розповідав Хенаро. Він залишив свою пристрасть в Ікстлані. Дії близьких і все, що цінував, і тепер блукає довкола почуттів, і, як сам сказав, іноді майже сягає Ікстлану. У цьому всі ми схожі, для Хенаро це Ікстлан, для тебе Лос-Анджелес, для мене – я не хотів, щоб Дон Хуан розповідав про себе. Він ніби прочитав мої думки, бо зупинився. Дон Хенар розітхнув і повторив рядок із вірша. «Я піду, залишу спів птахів». Я на мить відчув хвилю агонії та самотності, яка охопила нас трьох. Подивився на Дона Хенара і подумав, що, будучи людиною пристрасною, він обірвав безліч ниток, який пов'язував його з тим, що любив – залишивши все позаду. Я відчув спогади нахлинули на нього з такою силою, що він ледь стримує себе, що не заплакати. Я швидко відвів погляд. Його пристрасність, його невимовна самотність викликали в мене сльози. Поглянув на Дуна Хуана, він спостерігав за мною. Лише воїн може вижити на шляху знання, сказав він. Тому що мистецтво воїна – балансувати між жахом бути людиною і дивом бути людиною. Я дивився на них. Їхні погляди були чисті і спокійні. Спогади викликали величезну хвилю ностальгії. Замість вибухнути гіркими сльозами, вони відкотили цю хвилю назад. Мені на мить здалося, що я почав бачити. Я бачив самотність людини як гігантську хвилю, що застигла переді мною, Відбита назад невидимою стіною метафори. Сумій був таким великим, аж викликав ейфорію. І під її впливом я підвівся і обійняв їх. Дон Хенаро посміхнувся, підводячись. Дон Хуан встав і поклав руку мені на плече. «Ми залишимо тебе тут», – сказав він. «Чи не так, як вважатимеш за потрібне? Союзник чекає на тебе на краю рівнини». Він вказав на темну долину вдалині. Якщо думаєш, не готовий, продовжив він, не змушуй союзника чекати. Скасуй зустріч, силуючи себе, нічого не досягнеш. Якщо хочеш вижити, мусиш бути кришталево чистим і смертельно впевненим. А тоді пішов, не озираючись. Дон Хинару кілька разів озирнувся, наче підбадьорючись, і заохочуючи зробити крок. Я дивився на них, доки вони не зникли з очей. А тоді пішов до машини, сів, завів двигун. Я знал, что мой час еще не настал.